أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم طاصر الرنب وقابل التوب شديد لقابل التول لا إله إلا هو إليه المصير رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل قدس من لساني يصد القولي سوره المؤمنون متي صورت ايه القران شریف ترتیب کے چلے 115 مع ذیل چوری رسود صورت زمرنا او ما سید حنین سیدین یعنی کی ترتیب دی داره که نزول کی مفکر است دی برابر دی صورت جمع کی صورت کرا کیرا وقت پیدا دی کیرا وقت مستی صورت زمر زمر ولیکے ڈریتا يلا مونږ دل دل مونږ نن جنت او مونږ پرځانتہ کې کون کې یو کې معنی ربته نو کې ز عمر کې شروع شی وا په ترغیب ته قران شي دی یې دې شروع هم فترغيب الی القرأن باندې شي لا مخې صورتت هغې ک دا باند شوي وقع الحمد الله آخر کې فچتته یاد کوې ف صورتت کوې آخر کېول الحمد الله د ک شي دوړ سرتونو کې د الله رالی ز حمکر کېږي امتیازاتته سورت ممتازه یو پیالن وقائنا تل آئیو نگاندی دسترگو کانت ده آغی تکی ذکر شوی بی آیاتن بر اون نسکی دارن سورت ممتازه پا بیان درجل مومن باندی اٹایتن در آیاتنا درجل مومن ده آغا بیان کی دارن سورت ممتازه و بیان دا ذا به قبر پکرونیا نو بانده که النار یو رزون علیها غدوم و عشی اکیانی سنبریاتی که سباو بیگا پا دیبانی اور پیشکلیشی شي ده صورت صورت کی اوزلا اثبات توحید ده دريچې د مدارایل د پارا بیانېږي دليلي عقليا دليلي نفعي او دليلي وحييان او صورت کې تیرګه بیان شې او دراځ صورت کې تقریر درځلي مومن د هغهې ذکر کېږي د دې نه چې داسې څو څو کېږي در سورت احکام غرید اوو سورتن دی د حوامین صداوی لیکي حوامین صدا د اوو سورتن دی او هر یو سروه په هارين سورت ابتداء په حامین سره وکيږي دا سورتنا چې څنګه پته تي تي دی د پسې په نوزل کې دا سورتنا پدې کڅل عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای د ټول قرآنی شریف خلاصه په دې کې ذکر ده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ پهول دي لکل شیء لبابون ولو باب القران الحواميم لکل شیء لباب ده هر او چیز ده 파را ولو باب القراني الحواميم او د قراني شریف لضاف اصل مغز حوامیم یعنی د اوږو سورته دي حواميم په صورتونو تا دی باج القراني ولیکي دی باج عربي کې د لخمو کپڑے ته زیباج القرآن مراد دینا دا قرآن شریف زینت و خائف تی سنگا او انسانوی ها آخه استخد کاری بلیو سی در ریخم و پا کپرکی بند چی نوی ها آخه استخد کاری دکتا سی قرآن شریف فزیبان دی خیز پا شوی دی عبدالله ابن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنهم دا قول دیتا جیسی زیباج دیت دی وی لیکی دوین بعض العلماء یی سرتونو تا ارائۃ القرآن وملیکی ارائۃ اصل وملیکی نا تا ارائۃ القرآن دا وسرتنا ګویا کې دا قران شریف نا ویګانی دی دې دا ارائۃ دا سورتنا او سورتنا پده کی یولک ایترازون زکرکیه دا مشرکیه اول مشرکیه. اوال سورت مومین پده کی کلتا بیان خوکو بیان نروست و پتاوان ایترازونی وی. نروست شپو سورتنو کی بیا یولک ایترازون زکرکیه. او شبهاد دا مشرکیه نزکرکیه. واجا تسنید سورت دیتا سورت المومین زکویلے کیه. حدیث کی بیان درو جلد شروع کی ہدایت نمبر 28 جی وجنا بیت ثروت المومن وی کی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں تم دا سنند اللہ باندې جہان مهربانی کړي ځان زم جول قران شریف باندې او کو بیان د واقعات وسینې هرو باندې کلیچا د دې زو پرانی شریط نه لاله مو په انځيب دا دغې توبې قبولاته او دا زامن به سي حمين حمين الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په نامه بسم الله دغه الله رب العزت نوم دی دیم کول بال ذکر کړي حمين دغه قران شریط دی بسم الله وعلى اغا رصانی رحمت الله علی دی او مین کی اشاره د الله رب عزت هاغنمونه کی د حین راضی لک حمید و غیر ایش او مین کی اشاره د الله رب عزت هاغنمونو ته چې هغه د مین مشروفی لک مالک د نور کو الله رایا د غروت مختیاتونه دی ده زیرل کتابه مین الله العزیز العلیم تنزیل الکتاب راسل دی کتاب د طرف الله لحنا تی غالب و فوحزاد دین غافر الغنب و قابل التوبی شدید الائقابی دی لا اله الا هو الیه المصیر دعیات غافر الغنب وقابل قابل التوبی ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرمائیں جو زلن مسعب دین زبیر رضی اللہ تعالیٰ تعلنم صرف وفی تلارن زیو دے که ادری دم مانا پل مسکولو اکلا ما مسکولو ما فکر آیت سنوی الغافر رضم وقابل سو بے شدید الکاو بے دست ہوئی اکلا ما مسکتن کن یو سڑے دے پس من خکر باندو والار او ما توی ثابت کل چتدا ایتنا بیاوی مجادا سوا یا غافر الزمد اغفر لی یا قابلت توبی اقبل توبتی یا شدید لا آقبنی یا دتاولیت العلی بخیر غافر الزمد معنی یا غافر الزمد اغفر لی اید جناون و موافقون کیا ما تم ویا قابل التوبہ اقبل توبتی اے توبہ قبلون کیا زاد زما توبہ قبول یا تو کی یا شدید الاقاب لا تعاقبنی اے صح عذابونه وردون کیا مات عذاب مرا کی مات عذاب نہ بس کی یا التولیۃ علیہ بخيرین ای خاون دا تاکت یاده نیمتگنو که ما بانده کې که یعنی خیر نیمتگنه را بانده اوکی. دارنی دا عمر رضی اللہ حالان په زمانه که واقع دا تشیو آمد. عمر الله اللہ حالان و فتیم که و دیر با ادر مضبوط تردار مشر قدید کرده و ایمان دورد. تو رضی دا عمر رضی اللہ حالان و مجلس تن راسوله. عمر رضی اللہ تعالیم معلومات کو که اغولی نرازی خلق ورتویل عمر قریق داخو شرابی شویده او تی دا غطا توسنه که اغفو شرابو که دونر ملچه اصرف شراب لگیش شویده عمر رضی اللہ تعالیم خلحا غمونشیحا خطونو علی رولی راوی غفتن او ورتویل داخت کولی که من عمر بن خطاب الہ پلان الی بن فلان دا خد ترپا د عمر بالخطاب رضی الله تعالی اسلامي د اسلامي ځيني هغه شانتي تکمنو دا غته دي دی. دیور ټولی کلی سلامن عليكا فئني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو سلامن عليكا سلام بي فتا باندې فئني احمد يكنن ز تاريخ کوم اليك تا ده هر غزا الله الذي لا اله الا هو يا الله رب العز ديني توب الى الله مگر صرف د الله دې غافر ذنبي وقابل التوب شديد العقاب التولي لا اله الا هو اليه المصير دغه دې کډایاتې نه ورته ولیکل او بیا هه او تان دې چې شام تورسي هغه تان ته د چې کله هغه به ملګری راغونځ او ارادي چې هغه د پاره دعا وک او الله رب العالمین هغه بیا پیږي دعا یې ورلوکا اته په دې زیات وخت به یو سي چې کله هغه د نشي په حالت کې دی هغه ته وځخت نه ورکی کله کې صحیح شه هوش ګرانه بیا وځخت ورکی هغه پنځو ورځې دنده کوي او که هغه نشک جنون وخت ورتورته غلطن <عوطن> بار بار بار بار دعیتنی او دا عمر رضی الله تعالی ختمین داوی صحابه چې کومه ګناه معقوله شي زموږ څخه قبلې صح عزاز ولایم کثرت دعا ما تزارونه درا کړي دې توغو وی عمر رضی الله تعالی نن ذکر خبر وروړې دې عمر رضی الله تعالی ډیر خوشاله شي او خلکو تمنیو چې کرم تاو سو دغتی معامل رازین و تاو سو دخطی کارشوی دعاور لغواری او دعاو دا, دا پارا استخدمتوی اتنا چاو بزن نشی دی وجن عمر رضی اللہ و صلحنم دا, دا پارا ورسلی دعاو موقتا مغافر ارزن بی اللہ رب رزد بخون که دا گناہ دین وقادلی توبی او قبلون که دا توبی دین شدید الاقابی سخ اذاب والا دین، زد طولی، خواون ده طاقت دین، زد طول مانا بدلیر نعبال ترزی اللہ و تمنکلی زن نعمی، اللہ رب لیدت خواون دنیا متنو دین، او مجاہید رحمت اللہ لیزی کرکلی زد طولی مانا زل غناء و سعاتی، خواون ده او د فراختیہ دین، او اکرمت اوی زل مننی، انسان کو ان کے ذات دے تقل کو باندی او محمد بن نکال تے دے زدتاولی معنی کی زدتا فضل بولی خواون دے تزیلت دے نشت دے مگر صرف دا الله دے علیہ المصیر دے اللہ دے را گردی دل ما یجاج رتی آیات الله ایلی اللہی نکفرو جگڑی نکوی فیاتنو دا اللہ, اللہ دے مگر ہاں گا تانچ کافر دیں سلا یغرور کا تقللو بهون په دوک دی کې تاله اړول راړول د دي په بازارونونه کې ضبط قبلله هو مقاو حین دا تلي نو سرران ته مثبت دضرور کړړی مخک کېدي نه کوم دنیړ سلام او نوروډ وورس پر دی نه محمد پل مټګ درس ل او ق کړړی واري اومد یونیتی دل راوجغل کی د طرفه فاصله کی یوه حزو به حق قابل قرات مخلوق کی کمزوری کی پدیوانه حق پسونی ول ما دی لرا فقی پکانه اقاب پسونګ او عذاب وکذالک حقته دل تکاب اکثر علماوی د تعالی دی یعنی ذبیو جنا صادق شو بكم دروستا یعنی د آزاد सहा و چانو چکاسید أنهم أصحاب النار يكناً دي خواندان دي أور دي الذين يحملون العرشا عغفرش دي ويكذ كده دي الله رب العزت ومن حوله أو هرها أصول تجير تاتر دي ندي بحمد ربهم تسبح وي الله لرا سرد حمد درب الفل ويؤمنون بهي او ایمان وروړي ته دې الله رب العزت باندې وایڅاو ترون للذین آمنو او طلب غخنی کې دغه لپاره ده هم کسانو ایمان والا دي عزیز کراجي کوم چې حاملین د هر فرشتي دي په څلور په کې دا دعا وایي سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا حلمك بادعئك سبحانک اللہم و بحمدکا فاکر تال رائے اللہ سرد حمدتا لکل حمد علا حلمکا بعد علمکا تال رحمدنا تعریف ندی علا حلمکا فستبر ساباندی بعد علمکا روسو دع علم او دفو حصانا اوصلور فرشتی لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بعض خُدرتِكَ سُسْحَانَكَ اللَّهُمَّا سَأَنْدُ g-e تعالیٰ عَلَّىٰه وَبِحَمْدِكَ وَكَ الْحَمْدِكَ, الْحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ وَالَىٰ عَفْوِكَ بعض خُدرتِكَ سَلَقَىٰ هَمْدنَ تُعْرِفُنَ دِ صَحَةَ مُعَصِيْبَان دِ بَعضَ خُدرتِكَ و یا اللهستا قدرت شپې چې خل کونی خو بیاې ورته موواسی کوې دا او ماې ورته کو مثال همدي د تاار رهبل زمون ګاه تدللی تار اوسیستا رحمتته و علمه پ اعتبار د من روبانې او دلم بخم وکې د کار د کسانو سابون ک را ګدي تاته ته به او سبي لکهتاب بدار دي دلار ستالار د مرات پهدي ک فآانی شريته څه باید داري کې ساده لاري نه قراني شريف او غتګي دي ناراض عذاب جهنم نه ايراب زمگا واګه تلوم دا دي چې دي لرا جنات ياد مينلتي جنات ياد ان ده هم دي غريها قطا وعده کوم کلا ومن صلح من ابائهم څنګه رج قراني شريف لراشي نو فرشتي يو دي قراني شريف والا لقارط واکي يلا اجازه مين هم بس کی معاذم علیک نہونو کی سنگه د پرختر دا بلان دا پردیس د دعا نه کی بلکی ومن صلحهم من او ها کني كانو د پلانو د دینه او ازواجهم او بیبیانو د بی بی خازي والا خاون ته ویني چې قرآن شريف تلاوت شاو وزرياتهم او اولاد به بلهم دعا واړي چې اولاد کار دوی د بکر او ته قرآن شريف تلاوت شاو يه اے الله رب العزت غالب او نعمت والا ذاتي دوه ته مستيئات بريت دعا ذاتی اے الله بس دي لرا ته تکلیفونو مصیبتونو ومن ت د آ ی مظم او هر اوسو ک ساتل تفونو د سفونو د دغ ورنا فقد رحم دا پس ساحي سر الله تا جکو مد کابي دلو کوم انسانن ل نه پرون هذا کا دي او پلي شي لمق الله أكبر من قام قول الله دیر لوی یاد د غسی تاسو نه ان فزقوم په خل ملګرو تاسو په ځانو یني تاسو په خل ملګرو باندې وحیدینو باندې ایزو تساعدونه اله ایمانې کړئ ترابلېږي تاسو ایمانته فتصرون تصاصوکو پور کول انکارم کولو قالو وای بده ربنا اربزمغا امتن تن تن سینې جوندیدی که مونگ لرا دوزلی، مردی که مونگ لرا دوزلی، و احیری تن اثنتینی، او جوندیدی که مونگ لرا دوزلی، فاان طرفنا بی زنوبینا، پس کترار که مونگا، پا بنابروز مونگا، پا حل الى خروج من سبیل، پس ایوشت دیده و تلو دوزل مرگ او دوزل جونده، عبدالامین مسعود رضی اللہ عنہ و عبدالامین عباس رضی اللہ عنهم قد قالوا زحاق رب المتعلی ذکر کڑی دی جو دل مرگ نے مراد دیو پی اصلاب ابائهم ذا طاب فشاء کہ نوتو منی پالت کی عمرو ثم احیاهم بالله رب الذی لرجوندی کو گردی پوری کی دی دنیا کی پیدا شون ثم ماتوا موتۃ لا بد منہم بیا څه دی باندې هغه مرګ ورای شي چې د هغه مرګ نخلاصې نشته هر انسان به د دنیا کې بیا واقو سمري بیا ثم احیاهم للبعث بیا الله رب للذی قیامت اور زمان بیا به پورتې کی هغه ورځ قیامت پس هاذا موتانی وحیاتانی ذا دو جوند او مرګ دی چې انسان یو د پلا په شاکې د نفومانی په حالت کې مړو الله رب الوجود دنیا کې دې پیدا کولې یو ژوند او یو مرګ بیا به تمارګې دنیا کې وخت ډېر کو کومه مرګ دې در پاړه لیکل شي زه ځلم مړ شم قیامت ورځ باندې بیا پورته شوم زه در ژوند دی هم شم اقرار کوم کو ګنامون خپلوا پهل اله خروج من سبيل فتشت دې وتلو وطل چلا د جهنم نه ذالکم بانه اذا دی الله محمد بن نكاب رحمة الله عليه قول تفصيل مزهري ذكر خبري سوى خبره دي دالله رب العزت دعاقه و پخفل جوابونا ورخي يو جهنميان تكم سوال كي مخي تترشو سوري حليف الامين سجده كي بي بوي ربنا عبصرنا وطمعنا فرجنا نعمل صالحا اننا موقنون اي رب زل منغا منغ ووری دل منغا پخفل فترگو حل دل ننګ واپس کی دنیا ته مونږ یقین کوو چې اون کې نو باندې کومل شو الله رب العزت بلدی جواب پخپل ور کوي فزوکو بمانتی تم لقاء يومكم هاذا فزوکو او تکیا ذا بمانتی تم پسوب د هاا چیرکړو تاسو لاورز لقاء يومكم هاذا د دیورز ملاقات تاسو چیرکړو بل جهنميان بالله تسالقي رَبَّنَا آخِرْنَا نه أَجَلٍ عجلینطرریب نوب وه سکته بیاسول الله زمونږهنیټ نځ کې چې ترنیټ نې پورې زمونږ اوسو کې چې مونږ سا دعوت تبولکو اومونږني کملوکوو الله ورته فې اولام ته کو نو افسم توم من قبلو ما لکوم من زال یا تاز بل جہنمیان بداوی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل ربنا اخرجنا اے اللہ اباسم گا جندی نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل جمونگا عملو بغیر دہاغنا چمونگا عمل کو لو یا نیک عمل بستو مونگی الله نوباسی اللہ رب لزد بورت اوفر اولا نو امر کوم ما تذوپ مان تذ ک را وقد جامون نظير اومر نو ذررک ما توته غمر چې کې چا پغتون پ غتللی شو تا او د خوون کې راغلي وو دا زمره زمانه کې مورې کامل نه کول چې اوستاسوي مونږ بیا واپس کمون بې کامل ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ظالمين ربنا غلبت علينا شقوتنا اي رب زمان غالب شوا من بان دي بدبقی زمان و ظالمين يلا ننجا يو غمراء قومون ربنا اخرجنا منها فن فإنا الظالمون يلا ننج دنيا توافزكي اګیره مونږه بیا ګناه ته واپس شو موخ وړیر ځانمانیو الله ورته فرمای قالق سعو فیا ولا تکلمون قرشی مذر خبره عمر کوي او پنزم دا زیدي چې جهنميان به وي ربنا امتنا ثم تاني واحیی تناثنا تاني تا طرفنا بدونو بنا حل الیخروج من سبيل ولان قبل جتو فرمای ل کوم د اضا الله وحده دا پهې وجه تاسو د عذاب در کولی شي پیش شکه کله چ رابرې لوشو الله ربې زت یک یواې تاسولوکو پر کولوو شکېطمننو او که ش شو د الله سره تاسولو پمان راړه او جال رپ سرې الله ربې زتله را چې و چېت وولذي اذا الله <سؤال> غزاد دې چې قیطا او سنخه قدرت خپل <سؤال> راوري تا ټول را د بدن رزقن رزق نو سبب د رزق مزهري دي ګرکوې مراد تیاران دي په دې سره خوشنه وغيرها د سکون درغونیږي او پناق لي مگر هاراو څوک یو نيته رجو کوون کوي الله رب العزت پس ترام سره وي الله لرا خالص دې الله آواز خون کې غړ کې خودن کې وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگر تَبَدْ جُنِي كَافِرَ عُد در رَفِی عُدْ دَرَجَاتِ اِذُوَ الْعَرْشِ یا اخو رفی فمانا در آفی عباندی کَاللَّه رَبُ الْعِزَدْ اُرْتَقُونَ كَي کې د عزی رجی پورتوالی سوری انام ایک سو فینسا قیاد کی ذکرو وَنُفَضِلُ بَعْزَكُمَ الْعَ باز الله د باز دا پاس اوچید کلی دی پا قراکی پا قلکی پا مال دولت بدن و سیست حالی دی پر پی. انام نکلو پینس تا تیر که غراوالی تیر شو لیو رفی او درجات یو معنی علماتی راک او درجات الله پر کوون کې د درجو دی او دوی معنی رفی او درجات رفی پا معنی دا مرتفی اصرا یعنی اللہ رف بلدت تخفلا دا اوچید درجو دی ظل عرشی کاوند ارشدین یورت روح من امره را دی جیرو روح المراد عبد الله بن عباس تصمین مراد قران شریف دی دهوکه مخبلنا فتیت کوفی شی د باندې غانو نا لينذير يوم الطلاق ذی ذا پاراج يرول کی ذو رزملاقاتنا يوم الطلاق رزملاقاته دا ذا قیامت بن امور نيوندي یا مطلق یا خورتا پده وجبه لیکی این که پده ورز بانده دي آبیدین او معبودین دا با خلو کی وزیشی آقا قیامت چیز دا دی خلو کی بیا باعت مباید سه قرآن شریف زیگ پده بانده زی کرده نو آبیدین معبودین دا با قیامت ورز دا دی ملاقات بکیه دوین پده ورز بانده انسان دا خپل عمل سره ملاقات سکی که خاملی کرده که بد عملی کرده پده ورز با سر ملاقات س در ام دا عمل او جزا سره ملاقات است. که انسان خواه عمل کرده بدلیل سره ملاقات او قبل بدعملی کرده داغی سزا سره با ملاقات است. بلا وجه قطع ده مقاتل رحمت اللہ علیه دکر کرده یوم اتطلاق ورتزکوی که خالق و مخلوق با قبل نزکی ملاقات کهی. دی وجه نیوم اتطلاق داده ملاقات رزده. بلا وجه میمون بن محران رحمت اللہ علیه ده کرده. اغاویی مراد دې نه ظالم و مظلوم ملاقات شي دنیا کې کو ظالم او ظلم کو مظلوم ګور تصویرې نشو ورته ماخه څنګه چې پلیجه تا ما سره ظلم کړی او قیامت ورځ باندې ظالم او مظلوم عجب خلوت ملاقات کوي دیو جن دیت یوم طلاق ویلې کی او وی دیو جدادا دا ټول حالات د قیامت کې نو د پدی وجه او یوم طلاق ویلې کی خدا راز هم بارې زونه کېږي په شې الله تا یا بخاريش الله تا پد غني وي الله باندې دي دي نه تصدي زې حالص لمن الملك اليوم لږه پرده اختيار نن رزي عزیز کرا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل کله چې الله رب العزت دعوا کي لمن الملك اليوم په دې وخت کې انسانن بالکل بقامو شي د یاري نه تاسو خبر نېکړې کو دېشتي ودا برای شي الله رب العزت و فرمایو انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون انا الملكو صاحبای ما اين الجبارون اين المتكبرون کوم دها سر کې شخلقتم د تکبر ورا جزان دې اوچت اوچت غن نڅوب په جواب نې شي ورکولې لله حسن بوصی رحمت الله علیه ومی الله وصالم فقلك او جواب دوم بیا فقله قل زانت ورکي د کسو په طرح خبره نه کی کوله رچالو خلینا به خبره نه ودی ویل الله الواحد القهار خاص الله رب الجتن رب الشهادی کی یک आवाज غالب ذات دی لندزی صدا در کول احتزاب اور کولی شی هر یونا ضا بما کسبتها او تجلی لا ظلم اليوم نشته ظلم نم رضی بیشکا اللہ رب ریزت دری اول حساب در حساب کوون که دیں وانظرهم یوم العازفة تی او اویر ودی لراد ورزی دی دنیز دینا عازفان تتری مذاری ذکر کری کمسیز دا حاغی رابدل کی قینی وی نوارب حاغی تنیز دیوی دی وجنا قیامت تا یوم العازفة وی وین عرب عادت او چې کوم چې دراتمن کې ویحاله تنځي وي او کوم چې سید شنګ حاغې تللی وی مثال په تور پرنګ وځ وا د دې عرب لري وی یو ورځ لږ کال بعد راځي حاغې تنځي عرب و ځکه کوم ورځ چې تیر شه دا برز ترستان لري کی او راځم کې ورځ دا برز ترز تا تراني دي کی چې څومره وخت تیری دیو چې نه دي تنځي نو سر مرز تر رز رانیزی یو رز تیرش قیامت یو رز رانیزی شید، کس بر رز تیرش قیامت بر رز رانیزی شید، نو رز تر رز رانیزی کی، ایدی وجنوط یوم الازف ویلی کی، نو او یا روادی لراد رز نزینا، ایدی القلوبو کل جزونا لدال <سؤال> حناجری دمرکن <متحدث> سردوی قازمینا، قازمینا من جرش رحمت اللہ <سؤال> لکڑی <سؤال> باکینا، دی و جړیدن کی یعنی چانه پر ازمان انسانان او د ریس مخه تیرشل سره دریچه تم سترګې وقیاامت پر ازمانه نه جړی یو سترګا چې دنیا کې د الله دیری نه جړی دی د مسترګا څاڅکی سوکیداری و غیره د فارق فاصله دی لیوی مجاهدین او غیره سوکیداری کولا او دریما غض البصر چې کله حرام انسان دی دل باغینه نظر څخه ټکوري اد سرکې ب نه جاړي نوقیت په رضبان د سکول دین انبار کېتون کرا سر کې به جوړزون کېدي م کازمین معنا جوې د ملاری کوله بار ک نهدي به جوړی کېدي دو معنا بعض لما اصل کازمین ها غمته ویل کې پهې منظرری کرد کوي یو خو انت په ج سړی غسم وي اوس خو به انسان خپل ځانې کيې بناغونه کوي او دوین سړی سره پې يرم وي وزمت عذاب ملاویږي عذابی هم به او دغه ګم چې انسان د برداشت نه به قابل قابلیت د برداشت نه وړې ته مصیبت دړې او دغه ګم چې انسان دغه داسې ته کی خبرې نشي کولی کلهغه ګم غم ویلې کیږي معنی ظالمينا ظالمنن مراد مزهري ذکر کوي هغه لوی درجه چې کافر او مشرک دي نوی د کار د کافران سو ګرم دوست ولای شي حمیم هغه دوست ځان تکلیف کیوای او ملګری ته چې ډېر फायदा ورسي اونه به څو شفارستي یو ځان چې دایي خبر اومنه لې شي یا لمو خائنۃ العینی وی جلا رب العز په خیانت دستر ستر خیانت دستر ستر ګو ست شه دی رضی الله و تعالیو فرمای اجنبیات تکتل یني پردو زنانو تا قتل، یا یو کوړ تلاړی تا تاروپی وغاره چا ګوتلې او صلیه یا زنانو د کلیپ پښور عبد الله میاباد سی ترمذی د خیانت د سترګې لېکی زه حا کرمت لالی فرمای د سترګو خیانت دادي یو خدام چې تا یو څه ندی لیدلې د اړېکې معنی دیلې دی یا یو څه ندی لیدلې د اړمانې دیلې دی د دې لیدلې تریمانه دیلې دی خیرځې کې موجود یو ستان نه خبره کې یا وینا او ته چې زکو پدې ځای کې وونه ما پخله څرګندلې دی د اثر یو خیانت دین بلکل سږي رحمت الله علیه ذکر کړ کړي د اثر یو خیانت الرمز بالعين اثر یو انچافه اشاریه کول اثر څنګه چې خندا کی نو پرغو کې دغه څه د اثر یو خیانت دې څه وي بلکل سږي رحمت الله علیه ذکر کړ کړي النظر بعد النظر یو دل ریاست په چا نظر اوله کید یو دل قبي اقتنا نظر معافو. او ته بیا ګوري دلته یو شبیاو بیا دې خیال ته وای چې څو غاډونو بیا ځان نه وغیره وای حرام دې څو دا د سترو خیانت دې چې پټ پټ غوري تلورم قولدارین ورپتی و ما تو په صدور غاجی کړې د سترغو خیانت دا دې تا یو حرام دې ته او قتل یا یو زنانه و غیرته او د هغې نه روز ته بیا دا حری په بارکه ذک غلط غلط پښشاه تراوري مدینه دان دا و راځي نو ویل الله رب عزت په خیانت د او حال تو基督زور کې کډید په دې ته کې الله رب جل جلت چې له اون کې به پاح باندې او حال کسان چې دې رحمت کوي دیوال الله نه لا څوک لا يقزونا بشئن فسرني کولی فستز بیشکره الله رب عزت اوریدون کې اولیدون کې ذات دي اولا یو تحریض کراږي نبی عليه الصلاه والسلام د ستګې حفاظت په اړه کې ډېر ځای تاکید د وکول او نبی علیہ السلام صلی الله علیه و سلم دې شریف دې خلکو ته دا خوځنه غووله چې کلم تاسو دنیا کې دا جواز دی ته وی اللهumma تطهر قلبي من النفاقي اللهumma تطهر قلبي اے الله زمہ زفا کې د منافقتنا وعملي من الرياء اے الله زمہ عمل تفا کې د ریا کارینا ونصاني من الكذب الله زما جب سفاو تاې من کزې د د روغونه وعي من ختي یا الله زما سرب چې د خیانتمه فإ ک تع وائنآوني وماخې سزور پرورپې بنوي ل سلام د فرمن یا الله تپ د سرګو په خیانت او حال سر چې پهونې دنونه دی نو د هغې م تا دا دید انسان دیر وی علم نا محروم کیه او مقی سرت نون کی پری تصفل شویم. ایه نگرزی بی کې چی او گوری سرنگی او انجام ده ها کسانو من قبل هم چې مقید دینو لکا دیان سمودیان نور خلقا. او اشدهم اشد من هم دیر تغد دینا فتاقت کی و آثارا فنقو نیخانو دزمککی پس کنیو المنگ دی لرا فتا ودگو نه ددوی. اونو دی لرا طرف د اللہ <سؤال> نامی و اختوب بچیونکیں ذالکا <سؤال> دا عذاب دا فدی وجہ بشکا او راتل <سؤال> فل بڈیتا پیغمبران دی بی پوازنو دلیلو پس دی کفر اپو پسنی ولدی الله رب العزت یعنی فعذاب بشکا دا اللہ رب العزت مضبوط شدید و لقاب عذاب والا دی ولقض ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا اس وقت دا موسیٰ علیہ تہذییر در علی گلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیایاتنا آیات مراد روحمانی نور ذکر کړی مراد کنا معجزات دی وسلطان مبین او دلیل خار سلطان مبین ددی امر روحمانی او ذکره ذکر کړی مراد دقه معجزات په دی باندې سايمو او چې ذکر کړی مراد دینه غلط بینی یع آیات نو مراد غلط بینی او سلطان مبین لی ګریو مون دلارا ایلا فراونا فراون تو حمان تا وقارون او قارون تا فراون پلابات شاو حمان پلاوزی رو قارون ایرادر مزارو پسیل دی تا هرون دا صاحب دی قزاب وی درو جن دی دا صاحب او قزاب ذلفا جراول وجب ان قران به شریفی تعمیر ملا ذکر کړی صاحب او دا موجیزات د لوی جن دا معجزات دنب دی د علاقې کم خينه دا خپلې نړۍ او کاذب او کذاب ورته دعوت د نه دعوت نه غوته چې کور چې پیغمبرین په دې و جېت سره و هر کله چې راغي دې صح من هندنا طرف زمنا ویل دې قتل قيزاننده هغه کسانو ایمان راوړې د تران وصحيو نسائهم وصحيو او یا وغلي ن تا او هم دی چې نه کو د دوی د ز د دوی یا ژونې پر دی نه کوید دو اعترادلته دا را ځي چې هر کله مخکې کون خله ختلول ما خو دی دپاره قتلول چې مثال اسلام پهې پیداې شي نو اوسون سنګه قتل کو مثال اسلام په پیدا شو نیجه بعض لما داې کپ چا د پتل دی د پااره کولو خ د قتل کولو پتل کوو دی دپاره چې اسلام دله کم شي رسول الله صلام ثابت دار چې زکو ایمان ولا ورسره وایي زم کوله لمون د ذکر کړې اصل د ویو پخونکو انقلاب راشي د رسول الله صلام باندې په خالي واغې نیول چې رسول الله صلام تعالی وایي زمونږه امن قد دي مخکې مخکې د له سما د دې چې کنه دې تدلیسونه کرایي نو پخله و دېمانه ووري څنګه کلا وړي وې یا حق خبره ده بالکل بځاده خو نه چې منله خلق د ما خلاف ما ته پدې باندې குمت د طرف نه د کلي د طرف نو د مو پلاره طرف نه نو کله تکلیف د وجهه نه چېې طرهه خبره پريدي مي د پاه ووي نو خلک بچ وی حه خبره د خو چې زمونږ بچو زمونږ ه په ېتلل هات خبره من مدی د پاهزه د خ کولو په پهې باندې بیا بر شو نو نو چل دون تاې وما کې د سرنا د خال الله دی نه دی چل دراننو الله في ظال مد په گمرراه کې وقال فرعون اويل كرون ضروني ابتل موسى فري دي مال را چې قتلكم موسى عليه السلام وختانه وي وي بي غيرت او سړې د جنگ په وخت کې خف ثاني دلاله شي فرعون خچنيولینو او اځوي ما فري دي ما, ما فري دي فرعون چنيولې چې ځکه ځان ته اعلان غريل ويل كرون ضروني فري دي مال را ابتل موسى چې قتلكم موسى عليه السلام لرا ول یا د او بع او روې بريدي را خپلې اخاف اوو بدلهدين نه کوم او ان را ار په سادران د السلام چې خلق خلاف جوړي دو پرتې دی دپاره اختیاې دکه د سره دوختسم خلقو یو عام خلککو تاده خلکو اوانو مرته را افرانو د ملک خلککوو نویو بددل لا دی نه کوم چې بدديدي به دې سر اووا ملګې پځ اوان په دی باندې م خلک ما هغې د نه نفره ورله پیدا کولو او را فسات سره اشارهوا چې دی هالو لر خلک هغه د د ملګي شي کې کې فاس کې قامخوا خلک وي چوګو را دا خو فسااد سړی دی نه چې مل په هغه خلاص کې نوګور حکووم اوریو سلټان سر څنګه کوو د دواړهې خلک ځان سره ملګي کول زم وجه بیان قران کریم رحمت الله علی ذکر کړی او بدل دین قوم کې شرات ضرری دي او فل ارض الفساد کې اشاره ده ضرری دنیوي ده دین اندر خرابوي او دنیا ده لهم خرابوي لو دین والا خلک دې دین ته خبري ځان سر اږد فلم او دنیا والا خلک هامه دنیا ته خبري ځان سر اږد فلم پس دې موږ کې ذکر کړی ویزاره فرانون موذکرہ بعضی گرکلی زاره فرانون واعظ فرانون بیان ستون کې جوړ شو عام خلک ته څنور کیدل صرف د نیوی مقصد د پاره ته کول ورنه اغه دین ترڅ کار دین کول لوي مخالفو که نه تر دنیا کې سره کې دی دین د حق کی پځې باندې خپل او دینه مقصدی وی هغه پځې انتری فرانون د قصت شوی بدل بکيرين تاسو یې څرګند و په زمو کې په ستاد د خلک ګيري یې خامخه جڑے دے شیل دی پتہ جیندے او وی مصالی اسلام یہ کینن زپنا وراں فراب زمانہ او فراب تاسو دہاریو تکبر والا سڑینا ایمان نرولی پرد حساب باندھی وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله داؤد بیان در دا رجل مؤمن د دینم بعض حدیث ذکر کڑے جاهز ال ذکر کړی دی او چاشم عام د ذکر کړی دی ومقاتلو سودیوی او کمان هدا فرعون د ترزیو نو ویل رجل مو منو من آل فرعون د آل د فرونا چې ترزیو یا ورته رایرشتدان ذکر کړي دی یتوم ایمانه ایمان زده پټو یتوم ایمانه یاو ترصو د خل ایمان لاختار کړې نو ایمان پټ تاسلیو او علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ درجاتی دی رجل مومن نشته ده ځکه هغه خو ایمان پورت او تبلیغ وخت په پوری او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ایمان اختیار کړی چې څنګه راغله د دې سره ډېر مخالفین په ابوبکر رضی, رضی الله تعالی عنہ خپل ایمان اختیار کړی دی ذلتے یتم ایمان معنا دانه کې نومر د پادای د ایمان پټو بلکې تر دې وخت پورې ایمان پټ ساتلو قلب د تطن و اقدام مندي او جدار خبره راغله ایمان ورته رخصتاره شو ده یا یتم ایمان اشاره د مضبوطیاله د ایمان سم زه ګثم چې چې پټوي ما هې حفاظت کیې ته محفوظي د پټې هغه منځو ته ما وي اتقتلونا رجلا الله ایو اچنی تاؤسو دا چیو سڑیں کہاں اوی رب زمان اللہ رب العزت دی فدیم سلمان دی تاسو اجنی اکبر علابادی رحمت اللہ ایوی رقیبو نے رپٹ لکوائی جا جا کیتانے میں رقیبو نے رپٹ جا جا کیتانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں خلق پدیبان تاوانی رپوٹنو دا کی کہ دیو ایو قرآن بائینی دیو لی دیب بیان کی سوگید والی خطب بائینی په را تراره راتللې کډیت اوسه په طرف در ابو تاسونه کجریوی دې دروژن په ځوانۍ صدا ته درو غو ددغه په کجریوی دې رښتونه یوسف کومو برڅې کې تاسوتا بعده هغه څو یو کوم کری تاسو لراي اواز کیتا اوسره بیش کلا رب عزت هدايت مکه هر او ذوق مشرکون چې امتراف كونکه مراده مشرک کذاب لوی دروژن زین کڅوړ دار عجیب د دنیا کې هر چا په تيزي په هغه خريستونه او مودته په فائدوري چې د رجانو حقیقت اوله تزارې دي دا په دې څه شکی دي چې دنیا کې انسانې هر چا په تړواني دي او دې دې ان دې معلوماتيږي چې رجل مؤمن وي کله رجین وي په دبانې صدا د ضرورتول او کریستونه وی تاسو به پیدا ورتي اصل کې دا هغه وقت دی چې کله ترونته موږ خلکو ته موږ دا محمد السلام ریشتونه دي این مخی تیر و صورت قصص که ده. اگره مسا علیه السلام دی ته دعوت ورکو و الله رب رضیت غفل پرمی لی وضضعی قنطها أنفسس زلما و علوه. دی ذرکی یقینو چه مونگ ظلم ذاتی که چه مونگ موسا السلام خلاف که. نوزلن دی منلتی مسا علیه السلام ده اللہ پیغمبر دی و لیکن ملک و سلطنات و حکومت پاک کندیری ذو جدہ بلار شی. او دانا غاوقت که کله چې څرې او دقه په فزیک لري دا راغلل دلیل وغیرې اېدل څرې حق دی او د خپل غمان کوم چې څرې علم کوه او دا غريم مطابق دغه خیال باندې دا حق ورشته څرې دي د یو پرتي روان کوه هغه ته قبرو کده ومن الله هغه حدیث وی لږ دغه حدیث وی آیات ویو دا آیات ومن یاو یو سره د دقت نه دغه غمان پیدا کې لري څرې دي څرې نه مو په هوشتي او چې دې کې او کده او څه روان شي کدا مثلا غلطه دا سړی ګننګار دی چې ورته وری غلطه کله خپل په دلی وی او که قضا نی کو دی الله رب عزت موفي او که چری دا په رښتیا باندې په هغه باندې دین انسان ته ول دین ته دې ورسي نو هر وخت نه دا دا مسله هغه وخت کې کله چې خپل خیال ګمان کې تاسو خیال تحقیق وکي کدا په سیر روان دی یا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض اي قوم دا څلرا باځای د نن ورځې دا څو غالي کې او په مېن سرونه سوفې کیند دا څو کې زمغایې بچو کې مونږ لرا د ازاد الله نه راغې مونږه ویل پرون ما اورې کوم نه ز تاسو تا الا ما ارى مگر هاڅو چې زوینم یعنی راي او در کوم مگر هاڅو چې ما ته معلوم دي نه زماده دی رهلم ډیر کوه دا او نه ز تاسو ته الله سبيل الرشاد مگر لار وقال الذين وقال الذي آم نه ویلها تنې مع نه را وړو اي زماقوممه عليكم اخ يوم مزه یومل احضابې نن يېږ فشان داعذااب د غډلو مخې چټ س ک تیررش فون دا خبره کوله اني اقا کو انوب دينكم نه کوم ډ کني اخ فليیکم پهوانو داو دنیا چی تازه خبرې چې هرڅه وي یو لرسته فائدې خبر کوم بلبموي او خبرې توغورا چې کوم چې زما ديني فائدې ده مطلع داوی قومینوین یریم پتاه څنګه زما د قوم دني علي السلام او دادیانو د او هاغه کسان چې رستو دینو نه دی الله رب العزت چی راغو کې د ظلم د پار د بندگانو او یا قومي اے جما قوم یقینا زیریګم پتاه څنګه دی یومتناد دورځ دې چې غینه یومتناد یا او کېرمان نه ابو هريره رضی الله تعالی او روایت دی چې پریتیو دې یانمیان په تروانی په بوتکو په غروزونی به موږ جنم ته په وحل باندې شوري دې به چې ویل یومتناد نه هغه چې مراسی دوی خپل دین گر ګروه هری وډلا هغه وچی وی دیگفل زن پرنگ خلق یعنی آغا چی دی عوال و کولیشی لکم اخی تیرشی ومطال دلیوم ایو المجرمون چی جداشی ننده دی ای مجرمانو دی و چی غا یعنی عوال و کولیشی هریو گناه ولا تاوازه دی گناه ولا دی خورایشی دی گناه ولا دی خورایشی ابو حازم مارک رضی اللہ و طرنم تبارک رزی آغا بچی دی زن ترم مخاطبه شو او زن ویل بی ای بنده اے ابو حازم څو هغه تړې چې جماعت <سلامت> پرځواله سکولي کو کني چې جماعت پرځواله کې شرابيان راځي خو شي یبه غازم کو کني جماعت پرځواله سکولي کې دیو ته اون کې راځي خو شي کني چې جماعت پرځواله سکولي شي ته نه پالو یو ګناه به ځانت یادل او یبه له چه آواز و کوریشی فلانی فلانی گناه والا رادی خوشی نزانت مقاطب شه بیاویلوز نزی گناه و نزانو ساتا ورناشی کر آواز که چه آغا ترق قطر یا روانو یا سمر شرمندهی بلا تمحس که گی نیوم اتناد دلیم دا مانوه دره مانا یوم اتناد مانا آغا دا جلال رب و رزت بیلانو کی ای قلق و ماثر ده هیچ جانت تد نیش داری طرف ها تقوادار و پرزگار خلق را دی خواهشی چه آغا بس که ما. او نور چه کمو کفر و شیر کرده ما سرم نصب نیش دی زی جهنم تا. نیوم و تناد نمراد دالله رب بلزد ده آواز ده چه قیامت ورز بانده بکیه دی. دلورم قول داده یوم و تناد نمراد آغا آواز ده ایلان با پولی دا مرگ ده. قیامت ورز بانده اغا مرگ ده پاو مرز رات نی که ده. اللہ رب جهنميان او جنتیان باید ورځیږی د دې په شکل کې دا امر به راحال او بیا ورته جنتیانو همیشه اوسېږي بس مرگ نشته دی او جهنميان ته وایي جننم کې همیشه پادوتې مرگ نشته دی د دې خبر پورهېدل چې کله دا آوازو وکړي شي نو جنتیان خو ډېر ډېر خوشاله شي چې همیشه په دې عمر مرگ دي دی جهنميان هاوه یا راغان یو پرېبیني شروع کی چې اوس او چې مر ختم شي مرگ نشته دي یا وتناد نه فحا <تصفح> و رضوان دی تو ویلونا مزدیرینا جواب وڑی تاسو شاکو انکی نبی تاسو لرا صرف دل لحنا صبح بچکو انکی چال راچ اللہ رب نزد گمراہ کی نبی دل سفلار خود انکی ولقد جاکم یوسف و داو تذکر بین نام تحقیص الراغلی و تاسو یوسف علیہ السلام مخی یعنی مخیر مصال در روان و واضح و دلیلوان دی فمازل کن پی شکن پس ہمیشہ وی تاسو فشکی داو سنا چراسلی کو تاسو حتا تری پوری زحلا کا کله چا او تاسو پیژشم ورته تاسو ویل لیه و صلی الله علیه و سلم چې ونور رو نه وی الله رب الذذین پیغمبر تو انت بیا موږ کول چې ولی موږ دې پیغمبر ته نسبت درو کول شه تعالی بل پیغمبرونه دي کینه دا دا کړه چې دنیا کې څٹری انسان یا پرث موجود وی خلق پر قذر کله چې او فشي خلکو نه لاړ چې ح مت د حالې دروس خلکو سریقدر پیدا شي ځکه شاروي کله چې زهژانې هم تاسو وویې هم په کارو او اسم والې خپله ووي د خبرکاني کله چې ژونې وي خلککو ظلم سرززیپ کې او چې مړ شي خلک بیا ارمان کې د قې ديوه پامبر تريب بیا اوککوو ننسبت روغ جوړو او کله په هاغلارړ دي او بیامان کلوو کېش الله بل پې برو لی وللی مونکوونه مله तदालिका वंदा रंगी मुहद्द गुमराह ही लगी अल्लाह रब्बुल इज्जत हां कहा जानी मुतरकन चीज आते कि उनके मुर्ता शक तो उनकी हुई हां कहांती झगड़ के पैतुन अल्लाह के बगैर दलील ना अतावम ते और खिली सेव दीता डेरा दा हुसी खबर रा पुनिज अल्लाह रब्बुल इज्जत औ पुनिज हां कहां उही मान वलादी तदालिक वंदा रंगियत على كل قلب من متقدرين، تحاريوزر تقبر كونك بانده، جبدار و سرقش بانده، زيادة كونك بانده، اصل كي تصفير شربائان مر ذكر كده، اول نمبر انسان تشكرا شه، او و انسان كده زيادة شروع كي شكونا كي زيادة شه، دازه نروس و درهم درجة في آيات الله، بياد الله رابب رضاك فياتون في كي جگرين شروع كي، کړه چې الله رب العزت په یاثونو کې شروع کې الله رب العزت د آیت د الله ذکر دی الله رب العزت بیا په زبانه محرومی دا اصل کې اسباب دي تر کیږي اواز ورکښک دی نو بیا ورته استراپ او مرتاب شي شک لاله زیاتې کی زیاتې کې نو بیا ورته اجازه دی نو نه الله یو خبر نه شک شروع کی بیا د الله رب العزت یاثونو کې د لګړې شروع جګړې پیټي ترې دو الله ولاك من قلب المتكبرين جكار فل زبان ولا مغروا ني شي او ويل كرون يا همانو ملي صرحن اي همان جوړ کا زم ما لپاره صرحي او محلي او بنگلا لعل ابلغ الاصنام ترې جوړسونه ز ابلغ الاصنام ورسونه ها دروازو تا دروازو د اسمانو تا فاتلع فخبر واخر ما دي له حضرت علي السلام و لالغنیو یوګین زغم ان کوم په د باندې کړې و دروژن درنو په دنیا ته اعتبار خپلون تړیو ما هغه څنګه دا خبره کوي د ماده محل جوړ کی یو محل جوړ کی چې الله رب العزت تورثه آسمان تا اورثه ما ته خوفته ځینې څه نه کومې اثر کې مطلب دا یاد ده ما ته محل جوړ کی ذکور ما موسی علی السلام او چې الله رب العزت په طرفه پیغمبرینه نو ګورم چې د الله سوور دی ځکه خبر اخلم د دې لپاره کنه چې ما په مقابلې کې د سوور دی کووري کزوبومن د دې الله او کووري نه كن په دغه کې د الله نشته وی ايدا مہری چې یا نو جوړ ټی امام راضي رحمت الله علیه فمیدا محل نو جوړ اذخلیه خبروا دارنګي خیسو کښو پرون تا بدامل ده او دنګ کښو دنیږي لارینه او نو چل ترون الا فی تبا مگر په تباہی کې وقال الذین یا او زہان در جے مومن او ویل ہاو تن کیمان راہولو ازما قومہ تا دی دیرو کی زمان او خیم ز تاوسا کی ویل رشاد لار میغا مفس پیرانم دا خبر کی و ما اوريكم الا ما ارا و ما هدین الا سبيل الرشاد و جلی مومن دم خبر کی خبر جان یوشان تے دا فو کی دب بدل دی ازما قومہ یتین دا جونی دنیا دین بتاون دا تکدا او یی کور دا کر سی یادار او دا کور دا همیش ګریلې چا عمل او کو بده سزا بنی شي کولی کوله مگر پشاند دی او چا چمل کو نه کټړی وی یا جنا نه په حال داري شرط د مومن سزا کتان داخل وشي جنت تارز او کوله شي د دې بده کې به ستاب یخومی ای جنا قومه ما سیدی مال را چرابلند تاسو لرا إِلَن نَجَا فِي إِخْلَاصِ تَا نَجَا تَا دِ مُرَادِ تَمِ ثِي اَخِتِجَاد وَدَجُونَ نِي إِلَن نَارِ رَابِلِ تَا سُونَالَر را را او تَا چَاوُ کو پُرُوشِري دِن سُرَ دِشتِي تَا سُرَا غَلِي مَالَرَال يَاك ثُرَبِ اللهِ جِکو پُرُکُم زِ الله رَبِّ الْعَزِز او شِر كُذُم نَبِي الله سَرَن حَوَتِ نِعْمَتِ پَدِيس تُوها وَأَنَأْدُوكُم مِلَ الْعَزِيزِ الْغَفَّار او ذَرَا بَلَم تَا دُلَرَا او مِهِ رَبَّن لا جَرَمَ مَا سَمَقَ أَنَّمَا تَدُونُ لِيلَهُ تَصْرَابَلِي مَا لَطَاصْرَابَلِي مَا لَراحَ غَلَارِ تَالِ اسْلُودَاوَتُن يَنِتِها وَپارَاحَ دَجَ بَلِني فِي الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا كِ وَلَا فِي الْآخِرَتَيْنِ پَاسِرَتِ كِي ايمان پور دګر الله ذکر کړی مرا تاسو مَرا دِيند سروني تاسو تاګداريو دا لو ويتا پتا سو يہ نَرَبُّكُمُ الْعَلَا ذکرون دا چې ما خبره کړی ده یا ساتیدی تی حق درابل میمیشتے کی زفران لہ امنم یذم ایمان کو تیدی ذکر اول نمبر 3 یہ دو عنا صلیح عبادت الاصنام اول بخلق دی گوتان عبادت ترابل ثم جاء ملع عبادت البقر الذين رسوا جاء خلق دعاء عبادت ترابل ثم لما طال عليه الزمان فقال انا ربكم الاعلی لکه ضمانه تیر چې وی مړه د تاسو ربی ما او راځي علم کوله کوم له اله غیري قران ګوره نه مننه چې څنګه ترتی کوله تر کې په دنیا کې او نه پخره کې لکه چې اجازه پخانا ځا مې د واپس کې دل الله رب العزت دي وان ان هم مذابونار او يكينن مسرفين مصرفین و مراد قطاره سی بفرمی دارن که ابن سیرین خل خورتوی نخل کرده مراد دیدن المشرکین دی. یکینا مشرکان هم اصحابن دا خواهندان د اور دی. قول اکرامه سی بذکر کرده مصرفین و مراد قدرده که الجببارون والمتقردیرون دی. اغا سرکش خلق و بدماشان تی زور باندی ما فیسو شب دیدین کرا زن مده خلق دیدن می یقینم دی خواندانده اردو او درم خو مصطفیین ذکر کړی د مجاهد رحمت الله علیه قول مراد د دین ها او ثقافه او ثقافتون الیدما بغیر هڅه هاي چې بینې د جرم دخل کوی نی ته د کلیپ جوړیږي مومن کوه چې د ما له خطا منځته یاري می یقینم مصطفیین کهاو خراب په چارو کې سهوله چاوینه د جرم دیږي دا اوروال خلک پداسې ګورون ما اقول لكم که زر دې یاد وکې تاسو هغه چې تاسو سره ما او ټول یانې صدر درس نه شین خو یاد وکې هغه چې تاسو سره ما لو قولي زمي الى الله او صبر ما جو کارپل الله رب عزت ايشک الله رب دې دې کې دې تو بندګانو باندې وقاع الله قي ا بامام کرو وحاق بي ال ترونا سو العذاب اصل <خخخ> <خخخ> پرون دې ته کریمند تروزر کسانې کومه سری وه وېلاګ دې لپاره بغره تبو غي او هغه زینې رور غړوي او سخت صلاح ورته ورکي دې دېګا دې دا او که کې د دعا وکړه نو ما کځې کې پينه سوا خلک په الله رب دې خلاق دې دې توګه تاڼې پینه ما واپس کړون تراره پرون ته یا دې څو خنور حلال کې موږ مو یری دې چې موږ تپلن پریخودلو اوسا سنا د امن 28 او 38 قبل تاسوني ما دا امن 28 توقع الله تعالی طرف اشاره بچو دل الله رب العزت د تقریر دا واچې ما تر کړم وحاق بیا لقرون نازل کی تو شنو نیانو سو ها صف عذاب یا قطعه تل قدری مصطی امام سیف الرحمت الله علیه ذکر کری اشاره چرون هلاکت او د مصالح اسلام نجات ساين انا رو یو رزونا علیها غدوه و اور پیشکولشی شي بنده غدوه و عشیان سهر و, و, و مازگر سبا و بیگان و یوم تقوم ساعتو سهر و رزبانیشی قائم بشی قیامت و بگلیشی ادخلو آلت رونا شد العذاب داخل شهیت ایرانیانو سخ عذابتان دعیات تفیر مدارک امام نسفره مثل علی زکر کریم وهذا الايه دليل على عذاب القبر دا اایه دلیل دی په عذاب د قبر باندې او مجید رحمت الله علیه کرما مقاتل محمد بن کاظ دغه اقوال دغه پورته وی او د فکر کبیر کیم امام هادی کی رحمت الله علیه ذکر کلیږي یاتون وی جابر وی د فساد د زګی قبر باندې کی قبر کې عذاب شته دی اوا حد دی یانه کسوال دا راز دي ترونهان ته څنګه آزاد ملایي کی ترونه په خپل مشهور قبره مو دغه کده بدن په دې مثل کې پروت دی راغته دا آزاد بیا څنګه ملایي جواب دا دی آزاد د پاره چې دې بدن زړونی دی دي بلکې اصل آزاد چې له غروب ته ملایي کی او درونه چې دې بدن کدیه سزا ور رسېږي یو انسان تا خپل میراونو چې دې دانه نګي آزاد او دغه قبر بنېږي یعنی تاسو تور باندې انسان مړي نوایا دې تا وګینه ځاګه خبر نه ملایويږي یا یو سره په درات کې ویل ووشو یا ته ځناور او کوړ یا داننتواج څنګه دما کېږي د انسان بدن زړه زری شي نوایا دې نه ځما دې کې کې نه ځاګه خبر نشته اصل کې آزادۍ خبر دارو په کې رب عزت زاور کې او بدن تا د هغه سنات سر ورسيږي مثال علماء وځات دي لکه څنګه نوړ دې لم نه ډیر لري دا غي ګرمای شغل انسان بدن ترارسي دغه ته الله رب العز اصل ذات بیرو تورکی معامل اصل بیرو سره کیه اگر څنګه چې په حدیث کراوی کې نبی علی اسلام فرمیلی کمنه دې ته قبل استبر دمر او کرانک کلیشی چې څومره نظر لگی. او دمر سره دا حقوق دې یو بلکې من دی کی د دنیا کې خدای خبرونه کله قبرستان و غیره کې وکړل بیا یو قبر برابر ته بلکې یو قبر په کې صرف دې شي تراتمه زکه چې زه دا دومره ځې پراني څلې کې چې څومره پور د نظر لکن انسان نظر څومره پور لګی اصل هاغ حدیث مطلب هاغ معاملې د روح تر کېږي روح الله رب العزت کې خوشالین ورنست کې او روح دې الليین یو مقام دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی فرمای ان الابرار لتی الليین د سر ترাজি کرا خان قلع دا په الليین کې دی دې دین هغه دغه مسمن نفر از چې جنت ذریو مزیک انداغي عضو نه کا پت مزیکي نو اصل اعزاز لري رو توور کلیږي والله رب الجد قدرت کي انسان بدن ذري ذري تمورسي اګه څنګه چې نور دیمو نه لېني دي او د هغه کې د ګرمایش او غیره مون ترارسي دغه اصل اعزاز ملاوي روطا او بدن تغيير الله رب الجد قدرت مري چې انسان ته सदा بدن تمور تکلیف کوي مصرون اگر کده پی بدن دی خبر وردن نه ملو برو تا پو اصل صدا ملوی ای او حاغازاب دی بدن سچنگ دی انسان ور رسیدی. ویزی تا حاج جیو ناسی ناری کلا چی دی جگڑا کون کی باوی پا اور او بوی کمزوری حاغتانو تا چی تکبری کری و یکینا امون تاثول را تابدار پس آیا یی تاثولی ری کون کی زمون ناسی صدا اور او بوی حاغتان کی تکبری کری ایکی ننگا طول پدی که بیو، دی شکا تاکی صل الله رب رضی تی سلک کری پا میزه بندگانو او بو یا کسان چی پا او رکی دی لی خزنتی جهنم دو رب بکن، سوکی دارانو دا جهنم تا، چی او والی درب ساسونا، زعو که درب ساسونا، یو خفی فاننا چی سکشی زمونگنا یو من من العذاب، یو اورد عذاب، وایی با وردادا فرشتین، اینو چراغلی تاسو پیغمبران دی بل بجناسی طواجه دلیل دیوی دیش ترغلیو طالب واي ورته پرېچه په دوه په تاسو خپلین راو واړی دیو ځوا او واړی وما دعا اول کاسرین الا فی ذران نه دا جزیخه را کړو مګر په خطای کې جنال ننسر روسلنا والذین آمنو توستتی یتن القام قائندات تو د پیغمبرانو د والذین آمَنُوا وَعَظُّوا كَثِيرًا فِي الإِيمَانِ وَلَا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا فَجُنْدُ الدُّنْيَا كِ ذهن کے سوال رضی اللہ رب الیھ سب کے ایمان والا اور انبیاء علیہ السلام ان راست بولو ایمان والا سمری شہیدان کی رس در قدم مسکین انبیاء علیہ السلام یہ بولیں شہیدان کے دل انبیاء إن الله السلام حالے تو تکلیفوں راست دل کہ دبینه امداد په دلیل او په برهان او په حجت تر نه کسانګه زه حکرحمت الله علیه ذکر کی الله رب الاول په زمانہ کې د انبیاء اسلام د ایمان والوں کې امداد کړه په حجت او دلیل سره حجت او دلیل کې مسلمانانو چې تکاپرته کمزوري شي وې نه دي دیم کوله ده ای عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا ایمان د مراد آخري غلبہ له رب الاول د انبیاء اسلام تور کی. اكثر کې اخر کې غلبا الله <سؤال> انبيي السلام دورتوري و دڅنګه پرون هلاکه غلبا اخر کې د موسی السلام و نمرودي هلاکه ابراهيم عليه السلام دی غلبا ورته نو ولې السلام قومي هلاکه نو ولې السلام فاتشه دڅنګه نبيي السلام مخالفین الله کریم مغلوبه او نبيي السلام په غالب شو دلېک نابات په قومي طالبین مراد اخري انجام فتح هغه د انبيي السلام دی درې کولا دي در تا دیم داد نموراد امتصار دے بدل آغی سلدی چل اللہ رب لیزد بدل آخری دن بیا لی سلام دیمان و علو چاور کرا زیادت کری دی اللہ دا غین بدل آخری او تصویر کرو البیان دی سوی رحمد اللہ علیہ قول ذکر کری ما قتلا قوم قتو نبیان ما قتلا قوم قتو نبیان او من دعاو مل الیل من المؤمنین او من المؤمنین الله با من تمو هم. من همم و قوممیو پېبر نه د ختل کړي شي کړې ن او تن چاغ دي ح را پرلي دي الله با من من تمو من همم مګ الله داته خلک را پرور تکلي چې بینې بیالهغې دی دنیا کې چا چبې سلامې شدان کوجا نسوو الله په ذابرا نودار ک چامو منان شدان کړي الله رب العزت او خلک پیدا کی چلی ایمان او بدل کی نه خامخ اخی اونځ تک چینه لیدلی دی سیم بیل پر جو تقدیر کی دنیا کې الله بالکل بدل وانه کلي قیامت رب سچته نه قیامت کې الله رب العزت دې بدل بوه اخی هغه الله شاهد اني گواهان گواهان نه مراد ملائکوی ملائکې ته مرادي رکتون الله علی ذکر کړي وورا خبر ہا کہ کی صورتناں جمیں خالص ذکر کر پی اشہاد نہ مراد جنہ دا ہاٹول گواہان کہ انسان بہن چیز نہ گواہی کی اداورز باندے سیدبورن کی ظالمانہ تا عذر پیش گول دے دی او دیدہ پارا ولہم اللعنۃ او دیدہ پارا لعنت دی اللہ دے دا رحمت نال ایڑ والے لعنت نہ دیوئی اللہ دے رحمت نال ایڑ والے او دیدہ پارا بدکور دا اخرت دی تاكي سراء ورکلو موسى الاسلام تالهودا مرافن التوراة او دا دلیل نقلی دي ورکلو مونگ تا توراة توراة توراة توراة توراة توراة زكويله كه دا سبب دا هدایتو او ميراس ورکلو و او رشنا و ميراس ورکلو مونگا بنیسرل تا ميراس که ورکلو مونگ بنیسرل تا کتاب هدایتو و پندون تیتو لیول الالباب دا پار دا خواهندان دا فلونو تا صور انا وعد الله حقون <سبر> صبر یعنی کمام صبر موسیٰ صبر لکه څنګه چې صبر کوي موسیٰ علیہ السلام دغه مرحلات ومنته د قصي صبر کوا یتین الله رب دې تری یاد وڅا فکر لژن لیکا وڅا فکر معنی دا ده چې تناب د وخت نکواده تار له ګناستاه است د انبیاء اوستو جنګ هو د وړو او وړو ګنامو څخه دي د څنګه ویل <سؤال> کې یو ترا ګنامو ورکنه غواړم یو کول <سؤال> رامو دل <سؤال> ترا د په حذف نه مداد سره واس تف لذن بکل امهت سماج وړا د په ګناه د امهت امهت نه کوم ګناہوں کې د هغه ماجو ورکنه غواړم انه ویل اسلام ولو انهم الظلم وانفسهم جاءوا فانتصر الله واستغفر لهم الرسول الله نبي عليه الصلاة والسلام لهم لهم له جل الله حوااب الرحيمة سرې م ساې ذیکو ن بیا ل استلاته سلام خل دپاره بخن غخته والله غختت سرېطب کې ذیکرو لَهُمْ لهم او لاات سوفر لهم انته سواف له د نه مرض تن پررن اوفرر اللهلهم منافان ک زهن قول دا ده استغفار دا پا دو قسمه دی یو استغفار لزنوب دی زهن استغفار تعبودی دی یو استغفار دیل پارهوی که تاری گناهونه پی معافشی. زهن استغفار که انسان گناه نوی نو دهوی بیان استغفار وی ده اید بادت پا تور دهوی، از زهن قول استغفار طوابشت ده. هر وقت خسرو ده بخنه ده پاره نوی. سمچه آغا علیس که رازید یا او سالین که مدید در شیو نبی واللهي لا سفر الله فيني ثره من ص نه مرة الله مې خسم ويز فورت کې د الله نه او زلو نجات بخنه واړم او ګل دې کېنیته راغلي د الله رابلجت نظم و بنه واړمه استفار د ننج اسلام به طور عباته کهلهې ورتن نور عجب وکوو درج په اصل کیس استغفار د نبی علی اسلام دا تعلیم لئ امت امت ته تعلیم ده اے اوه امت څو ګوري استاذ پیغمبر نو ګناه نه کیدله پیغمبر تعالی ته استغفار وایي نو امت یا نو استاذ د صحالوی هر وقته تاسو ګناه شوی تاسو دغفار خو ډیر ځقایي د تاسو استغفار او ځخن وایي په نورو قولاندی و هو صاف لذن د استغفار یو جزاد ځان لا فائده ده اگر دا چې کوم مشکل <سؤال> کاروي الله <سؤال> رب العزه <سؤال> هغه فضیلان آساني تم ته لېږه مو چې غم وڅ لوي شي سره څومره استغفاروي الله رب العزه هغه غم وڅ آساني او ووج ورته کوئي نبي عليه السلام باندې لېږو ووجو ووج د امه تو د امه د دعوات ورته قول انه سنمقي عليک قولا سهيلا سريم زميل قيزم آیات راتل اينبي عليه السلام نو کتابه دې ګرون ووجو ورته و دا بوجه ان تهی درونو داوی چه تول دمراسان کارنو نوی نبی علیه سلام ته استغفار ویا دید اپارا چه دا بوجه تا رب لیدت سکی تینزم کولا ده دا امت ته امت ته تعلیم او دا عذاب د دعوت دید که کل تا دعوت ورکه چاہتا نو چې موی چه وزکا نیاب شمتانا پدید که کتایی شیوی کنیب شیوی مکملات در دادی که تور پس استغفار ویا څنګه فرایض او مکملات څنګه وی نوافل وی دا څنګه فرض شي سره سبحانه و تعالی ته ورول وي څنګه حق او حق دما عبارت اونکو لکه دې له اټنان څنګه فرمای ما عبدناک حق عبادتک اے الله څنګه چې ساده عبادت حق او کته عبادت مونږ اونکو نو هاريو نه کار دې سره کوي واپس څو کار دې خوې دې لپاره کېږي چې فطری شي وي الله جره نبیاری ستانان ته قوم او تعلیم یې نور خلقته تسبیح و یا سره د هم درب الصابله شی و لبکار سبا او بیگان دیګا او سبا یتنان هالجزان چې جګړه کوي په اتم د الله چی بغیر دلیلات او مخراغه دی تیار او کشیوی دی تا کتاب اگر یې ورته دلیل نشته میشلی ته شنو دی کیلا چې برون یا حکي برون مانو او تا یا کی برنمان لو یوارې دي ځان تدبیر وکړي دوری کړي دې رځون کې هغه تاجونو مسنګ را دي پیغومته تابع دی یو څو نه واړه په الله رب الزم باندې به څنګه الله او رزم کې یو کو آزاد دي ل خلق السماوات والارض خامخا پیدایي جسمانو دزمه کې دې له پیدایش دخل کو نه لیکن لیکن زیات دخل کو نه کویږي ثم يسو الاما والبصير او ندی برابر الاعام و البصير ولذنكي مرادنا مشرك والبصير یا يا امان مراد الله رب غيرنا او بصين مراد بدنكي ذا علي هلي اسم من الله رب دې څرفي بدنكي وي او ها کتان ایمان والا دي ني کمل کې ځان دي برابر ولالمسيئو ني دي برابر ایمان ني کمل كون کي ولالمسيون بس کارا او يني كان قليلا ما تتذكرون دیر لگ گیا تھا تو کہ بند ان سے اخرین ان الساعه یقینن رجب قیامت لاثیۃ خامقراتین کی دا نہیں تو لا یؤمنون ای ایمان رولین فقال ربکم دوني استجب لكم وقال سی قلم عظیم یعنی ہمیشے ولی دیو رب تسوقاری زمانہ استجب لكم اولو الیاوکم د فارتاسو ان اللذین یقینن ها که تان تدونه چې تاسو ورته چیږي وای ان اللذین یقینن ها که تان یستقدرونه تکبر کوي ځان لوی ګنی او عبادت دي عبادت زمانہ سید جهنم داخلین دلته داخل وشي جهنم تا داخلین فار او ذلیلین دلته نوراد بینه وقال ربكم ودوني استجيب لكم هميشه ملي سوال سره چې تا زمانه سوال کوه ايمان اوخته کوی حدیث کراږي ته ملي شریف حدیث دی نبي عليه السلام فرمایلو الدعاء هو العباده یو روایت تاسو د مشکات کې په دعاو مخ العباده دعا د عبادت مغز دی. مخ يقنال تلیکې دی یا نلي ته دې چې تم زنه ملي اصلي هذا قصد دعاء هو وقع العبادة هذا عبادة, عبادة مغز يعني لها أبوالعديس قال الدعاء هو العبادة دعاء هو عبادة بل في رواية عبدالله بن عباس بن قدسي و أفضل العبادة هي الدعاء بين سرع عبادت هذا الدعاء هو الله رب رجلتنا وقتك وولدين هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو صلاح المؤمن و الدين الدعاو دعا صلاح المؤمنی داد مؤمن وصلده او دین و عماد الدین داد دین استنده دا. بل حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داتی فرمیلو ملن یسعر الله یغضب علیه او یورویس ملن یدعو الله یغضب علیه سوک الله اللہ رب العزتنا دعا او وقت نکی اللہ رب العزت خریبانی غصر کیه گی سوک سمرہ دعا رب العزت دینا فخده که سم رسول دعا دی رکی اللہ رب رزد دابنده خوخی دعا قضیب کې د مختصر غم دی تذکیل که کم وقتونه که دعا خصاب لیگی دعا دا پار آداب کدی وقتونه دا دی کم او دا کم و کم دعا کدی خصاب لیگی دعا دا پار علماء یو عذاب شاید بکرتی کن که حدیث شریفنا معلومی گی انسان جو قراج خار دا دولا خار دا جامی هر یو سید کد دا حلال دي هرامونه چې سره څومره ځان بسې دې دعا ورته په قبليږي لکه یو حدیث نووي عليه السلام فرمایي یو څړې تی هغه دتلا کې کړي او ببر وکړي بي هر څه یې نډیر بد حالت وي او د الله رب الدولت نو سوال کې الله دې سوال من قبلي نبي عليه السلام نو په الله دې سوال قبول دي لکه قراء کې اخلو حرام او بیده بیده. دا قران پی حرام دې د موستوی د حرام دې چې حرام نه ځنه چې د ځان مطلب دي د وین دعاء الله هغه وخت چې انسان دعاء کوي مخکې كننيو نیکا وکړي چې څالف تور لکه قرآني شریف تلاوت وکړي یا یو درکات نه خپل موذوک یا ته صدقه ورکړي په دې وخت کې دې دعاء به لري او دا خپل نیک عمل الله رب العزت د وسیله کې اللهمد قرآني شریف تلاوت او دعاء د په اوږدو کې را پلانې حادثه جوړه کی یا ورکه تن په موږ نیو کې یادته لسم ادب ته دعا به فارته دې انسان څومره تفاص وترځي کې څومره ځان صفا صافه لشي دعا به رخص دي بل ادب د اوسه په حالت کې انسان دعا به رکھتب دي بل دعا د مصحف کې ذکر شوی دعا چې جرن مخ کېبلی طرف دی وی بل عذب دا کله چې سری دعا نوذب دا دښ ال تېږ چېلیورته په زنګونو ګاندې احیت په شیکتیګي د کلی وواړې ته تبلیګون کېي بل دو چې سړی کې مک الله را زې نهاحم س نه ويته څنګه س ف کې تې رشي وه اوکو د الله تعریف کې داه که نه ظلم رب بل د داس الله را بلزت تاریف کېي بیاان عجززي او واپې بیا دارن د روح کیری د دوه کیم دوه کیری الله رب رضه تعالی او بیا بل د دعا د اداګونو دایې کی سړې لا کی بل حاصلنه کی خوړې ملاسنو باندې د شکل کینېولې وي څنګه یو فقیر چې دا سوال کی او لاسن عاجزی کینېولې دا عاجزی په شکل کې بدلا الله رب رضه تعالی کیني ځان د لاسنې خواره کې د تکبر څه باندې وګیند الله نه کی سلامت څنګه ستاري حالت هم دا وی چې بل سره ګوري چې عاقب الله رب عزت نه وخت کی په عادی سره انسان دعا کوي جسم را عادی زیات وی بل دا لازم چې د الله او اوتاتی او کلاو ساتل معنی دا چې د کریجیت سره تیاست چې خلاو غره کوي چې کومې داسه نه لا تاسو وروزی علامتي سره لږ لا څه داوم کی تمر ته دقت لازم دی چې عادی دې ده نو دا ادب چې لاله نه او بل دعاء کی طرح کی دعاء القاضی جس عمر انتصاری وی عمر عجزی وی نه حقیقت دعاء خاص طرف پوکله دعاء کی دژونه دی دعاء نه کی دا دعاء نه تبلیغی حدیث شریف دی نیز استنا فرمیل لا يقبل الله دعاء قلب الله الله دا غافل از دعاء نه قبول کی سایته پوخله یالید دعاء خونور ذی کی ژشتین نشی دی خبرم نه دغه بعض واجا نه طرف زمینی عادت دی ګریمړی و غیره کی صرے د طرفه د لاس چې څنګه خبره مې لرې شومه اکثر دعاګانې مسلمانان چې د دې طرفه چې ځنه بل عادت دعاګانې چې انسانې کله دعا په وخت یو طرفه بل طرف التفات نکړي دا د اجوینه خلاف خبره ده چې کله دې یو طرفه ګوري کله بل طرف ګوري بلکہ خپل بدن سره کلیلوږي چې اون کې فقيني دي عامه خلاف خبره کوي ته اوږه لحت باندې برابر دي بلکې دعاوات دي د تکلوب په څیر خاصي بندگی باندې کې شیرنګ وغیرہ باندې دعوا نه مېږي او څلې چې موږ تر صف ده باسه چې هغه دعوا غني او دې دعوا غني اېږي او تر صف اشاره ته دعوا غني جوړېږي نو په تکلوب سره چې دې په خاصي بندگی فقینتي یو خواره چې کوم حدیث وغیرہ یا سوي څنګه پرتي هم نه و چې وایي وایي ودې دې اندکه کوشش ورینه چې څور د عزت شاعرون ته کې نه جوړ شم لکه د دې خیالونکو د اشعارو ته وی هغه د واکا خیال به پاتې نشي بلکې سره څومره هم د واکې د واکې سره څومره په آرام تري په دې کې عاجزي زیات شولې څومره کې پچې وکړې نو په دې کې عاجزي هم نه شولې بلکې د واکې معاونت دا د خپل ګنامو له سره اقرار مندي دی وزان پات پات ما په دني په صرف د ګنا د نیکو ذکر باندې بلکه خپل ګناورونو مو اقرار دي که الله واپس تا غنګار باندې ما خو تر اوسه بیا هم هرطره شي بل دعا کې سره کېږي خپل هغه کم ضرورت کې دي نو هغه جامع دعا وکي جامع دعا غانې چې دعا غانې رسول الله اللهم ربنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وثقنا بذلك جامع ودنیا او اخرت غانې په دې شي وي دي دارن الله معك ناتوا تناسل و رزق لها واجنا من كل الدنيا و ذا بالاخره جاميد و لله الدنيا مي او الدنيا و الاخره درسين ما بس تي جاميد و ذا دارن الله مني اسالك من خير ما من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما هذا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاميد و ذا سمر دعاگاهي النبي الاسلام کي حرم پر کراغلي قوم سيزنه کي نبي نبی الاسلام انسابو اللہ کی رحمت او محمد صاحب کومک زم رڈیری دعاګان او خو دی دا ټول شي الله مني اسالهک من خیر ما منه نبی محمد صلی الله علیه وسلم یا طول حافظ واعون تم پیغمبر الله علیه وسلم واعوذ من شر ما منه نبی محمد صلی الله علیه وسلم یا اللہ رسول د هغه په زونه تنا واډم کومه ذات پیغمبر دایو جامید او ثقه جامید او غانق افضلی وین اگر چې سره پکې کوم لازمي ضرورت نه هغه مختلف شي او یا سره جامید او غانق په کوول پکاري بل کړي چې سره دعا کوي مسترف دفتر جان د پارو جوانه کوي بلکې دعا هغه رسول امه د پارب کی ځان سره جنوم مسلمانانو شي او دعا کوي یو مسلمان د بل مسلمانه پارکی داړي رضيات اقبدی دعا الغائب لغائب ته هدایت کرزي یو غائب بل غائب د یو مسلمان بل مسلمان لپاره دعا کوي چې د رکی سمیشتي علامه کندی تنور په جیبل مسلمان لپاره څه غواړي او زه الله تا دا دا رب عزت هغه طور کې کلیریزکرا چون نجی اسلام پر مل په تصویر شریفاتې امام راضي رحمۃ اللہ علیہ تصویر کې د اړیت نقل کړو مې ویله اسلام پر مل تاسو لارو پر عزت نه طحال باندې سوال وکړي تاسو په هغه ګناه نه لکړي ته اسلام ته په مل الله تعالی څخه دې حکم دیناله پیدا امامパイسانانو مونږ نپدګوناو نشي نبی عليه السلام او پرمه دیو بل پجیب باندې غوړی ثاني بل مسلمان اورته عبادت پاره دعا کوي بلتوې بلتوې نو کتا ګناه کړی دا تاسو په خپلې کې ګناه کړی دا په کې به خدای ګناه نه دکړي ځکه هغه تعالی دعا هو اړین هغه صاحب تعاریکی دا هغه دعا بالکل صاغه هغه صاحب تعاریکی چې کې ګناه نه کړی دکرنګې ته بل نه کار هوای نه تحفظ دی نه پاره ګناه تخله او بل به چا په طرف ګناه نه دیوژنہ دا اوتہ کید تا دواعتی له کټفاعږي بل ترې کی دعا کی دعا هغه بالکل مکمل و یقین بدل دی چې الله رب الکذ جنا قبلی تر دې وشک نه نیو خیال لا باندې توبل کیږو با قبلی کی کې حضرت دعا دی کوم نا یقین تر و ترې دعا کی جوه چې الله رب الکذ جنا دعا قبلی چې څنګه یقین یې هغه مبلغ قبلی بل څنګه شوق زیاتې ته دعا کی رغبت او شوق دې سوي څنګه زیاتې د کومره کې دعا لريخه قبيلن کی بل یو مقصد لپاره بار بار دعا کوله دانه کې په وسنا خو دې دعا کوي یو زل دعا وکې یو ځل دعا باندې خو نه بار بار یو مقصد دی بار بار له دعا کا بار بار له دعا کا یو وخت دې بل وخت دې تلاوت ورلو کا نه خوان نو حاصل ورلو کا دښپیر apparatus فرمان منغلو کو بل بل ټیم دعا کړي بار بار یو مقصد دې هم دې بار بار دعا وکه بل دعا دا ادا غو داوم دي چې سړی دغه په دعا نفي یلا دا دعا جریت وه خامخا زما قبلی او یلا په دعا زما نو سمڅه نو الله رب عزت امر دې غضب مکه وکنه دې یو یو کتن پیځه دا خیره چې دې په الله رب عزت باندې زور کی بل دعا چې سړی نو یاد د ګناه یا رسول رحمه دې پرې قبولو بل دغه په دعا باندې کی دې سې دعاګان به نه انسان ځان تلې دا نو کې الله ځونه دې پلان کې پروان کې انتظار راځو موږ غوړي هغه لاره یې خلکو په ورو کې روان کې دا چې زونه د دواګانې باندې وي څنګه وي دوی کې خلا سره دعا کوي دعا کوي چې الله رب الله رب العزت پر رحمت کې باندې تنګینه پیدا کړي څنګه چې دوی الله تسترا ما ته واخنو کې ولټه تاسو نه الله ما ترې ترایي ولټه تاسو ورته الله ما علم را کې ولټه دا خو الله پر رحمت کې پیدا کوي اللہ رب عزت رحمت پتا فراخره سے تذان نو غوار نو غاڑی داتس سیلیویج لابل چا لیورن کی طرف ہمالہ کی دیس دعاء خون کے منی بل کله کی دعا کړو کی دعا دکاره کی کر دعا کی نپاری باند امین ویل کله کی سیوک دعا سی بل پی امین وی داس دالک دعا وک ا دسنگ سورہ چہارات کراځی مصطلی صلاۃ والسلام دعا کولا او هارون علیہ الصلات والسلام پی امین سورہ یونس کی دعاؤں ک اللہ نے قبول کر تے فرمی راستقیم سب جوان ک لقب دی گئی او خط جیو دعاؤ تکما سب دعاؤں دعاما قبول تام دعاؤں کر مثال کرم کولا ہارون نے اسلام کی طرف امین وی ہوئی کم کرے دعاؤں سے جواب پہ امین ہوئی دعاؤں کے لیے دعاؤں کی شریک دی ذات سے الگ دعاؤں کے لیے دعا اوکان بلکہ کی دعاؤں کی دعان اور کچھ رہیں ادب دار کے لحاظ سے نا دا علاوه د دعاوې په ریښتینې سره سره دعاووونکی وی بل کم وختونه دی څار ټین کې دعا دې رکھو ته دی اوقاد د دعاوو څار ټین دعا دې رکھو ته نیو نيو قوتونه پرین وخت د شپې در شفا ده چې په دې ورځ باندې دعا دې رضاعت قربې دین کې وی چې لږه تفصیل لاغه مبارک شي وي وېما دارتي تول ورځا کله چې هاجر زاده الله رب رض کو سې رحمتونه تول دنیا نه خلک مسلمانان را جمع شي ولله کي فصيون دي او ټول کټول به عارف کرا جمع شي زمرا جن خلک الله رب ال عزت عبادت نه کوي الله رب ال عزت خو سره رحمتنا په یو ورځ باندې راوري عارفه ټول اورز هغه دې را بستر اورلته په یو ورځ باندې تړې کم ادوازي الله رب ال عزت دې رحم قبلي دې مقدمه دعا نه خطه په ايده لو هغه ټول رمضان شریفه رمضان شریف طول پر طول بانے پدے کے دعا گانے دے دے خصف کې گی خصوصا جا پدے کے در جماعت وقت دے پر جماعت کا وقت دے اللہ رب العزت دعا دے رخصف لے بالوقت دے دعا شریف جمع ورزا ریاض فالین کے دیس پر شیو لجمع پا ورز باندے سنیدین اسلام فرمائے پدے کے دعا تیو وقت دے کہ اللہ رب العزت پدے کے دعا نرد تیو کم سڑے اوپے صحاو حمو مبارک دې موجسين وګړ اقوالو الله <سؤال> رب دې تاسه وقته دېنو وځي لمدازي کارکول کې سره سره یو وقته نابن کې بار بار هټم کې دعا کوي چا چې کارکول څنګه کېږي تورز باندې دانور راشيږي چا چې کارکول د اشراق پیندې ته داوخه ځګرکول وکړي کنه اذان شي چا داوخه ځګرکول وکړي کې نام خدبيه نه پاتې دي چا دا یې کوي کې نام مو ستوريږي د خدبيه په مې کې ځکه مو وقته پړي داویل خلاصو خطبه په مسجد راټم وخت د ایمان پینی په دې کې چې انسان د دعا کې خله کېم چې الله تعالی څهونه نشته دې ټن کې په وخت کې دعا ډېر ښه کوي او شی او اقامت کونه چې هر اورست دې په وخت کې په وخت کې نه مخکې وخت کوم دې تهجد وکړي چې دریو شریف کرام دین نړی یې علیه السلام فرمایل الله رب العز تقبل اعمالتی بالغویت کرام پریشته دا اواز کی الله رب العز ورته فرمی لاشتي جما بندگانو ته تاسو اواز کی پریشته دا اواز کی حلم مستغفرین فغفر لهو ايسي سوک معافيو بخنه ته اون کې جزاهه او بخنه حکم حلم داعي جهل من داعي تؤجيب لهو ايسي سو دعا ته اون کې جزاهه غوښتل ته قبول هر من مستعد تر ان تاسو لپاره هر من مستعد یته فارغ کله سو ګرځو وختن کې چې ځا هغه فرز کور کما نو دا سجده وخت په دې وخت د دعا د انسان له رحلت تبلیغي بل دعا چې انسان قبلې زیات د قبلې دلو وخت کله چې انسان حاک ته په خپل لړ کې او د ایت الله شریف پیڼه د ایت الله شریف یلی زره طرحه مخې له دې نیو کېنیږي د اوسوریو قرباری دې د تلاش لري د له په وخت الله رب العالمین ته کوم دعا کوي په دې د د دعا ځان یې ډېر خسب دي دا هغه چې دعا دې کوون کې دي بل دا کله چې ازانه او اقامت ده دې په هرڅه چې کوم انسان دعا کوي بل کوم انسان د مصیبت په وخت کې جېر دی دې مصیبت په وخت کې کوم دعا کوي الله دې دعا قبلین امم یجیب المصرا اذا دعوا کله دې نو دې دې اول مخدم موسو رسول کے سمر محقا جوی غریبوی صوفیوی بدحالوی اللہ د دوار دے رخوط قبلی بل دی جہاد تکنو کا وقت دی کس کمتن کی جہاد تکنو تولے کیجی روایتن لا وقت معلومی گی کہ پڑی ٹیم کی دوار دے رخوط قبلی گی بل جہاد کی کل اخم ازبود شروع شروع تو پڑی ٹیم کی دوار دے رخوط قبلی دن کیجی بل ٹیم دے فرد نانزن روز دو حدیث کی راضی نبی علیہ الله پیغمبر دو اجازه نیم کم ټیم کې ډیره تبلیغي نبی عليه السلام په یو وخت کې دوبره كله صلات المسوبه زه هر فرض مانګنرو زه هغه راخه په دې ځین کې چې فرض مانګنرو چې نړۍ الله رب عزت ته چالو کی بل پرې وخت کې غدي په راتلند د تاسو پرې څه دو, دو اجازه فرض مانګنرو د کارم ساتي د تاسو فایل کې دوا کوون کیو خو فرض نه ولې د امام خليفه الله رب عزت مونږ په پوځره په دې انتظار کې دا له میمن فاطمه من غمپاچی دوا غهاریو څنګه او نلار دي امام چې دا امامو تر مانځو کوروځه امامو السلامو ګرځي دغه امامو څړي دوا غاری سو بللغ نډیر تووالي سو بلګواري د امام غډیرای چې په بلګاږيږي په دوا سره دې کې اصل توجد انسان د دوا ته نيوي سره امام ترڅقل کېدلی به توجد دي دې چې په دوا چې شي او څو دې د واو کینه پر مانګې نو څنګاډې راڅرګندل کیدل بل د هغه په تدریجي کله قرآني شریې سړې تلاوت کو د قرآني شریې د خدمت نه تلاوت نه دغه تدریج نه پایغه شو په دې څنګه د واګانه ډېره څه بل ختم القرآن کړه چې دغه ختمو کو په دې څنګه د واه په دې راڅرګندل کیږي بل یو ریټ مدا ملنی کړه چې سړې د زمزم اګوڅې په دې وخت کې د واګې راڅرګندل ګلګي دینی کې د سماعاتی مسلمانانو ذکری دینی چې ديني محافلوي د قران شریف درس او د احادیث د نبی علی السلام درس بل څه داسې حلقې د مسلمانانو اجتماع ګلګي د دې کې ځین فکر پکې کېده د دین وروسته د دې کومه دعویې هغه بل یو وخت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او روایت نه ستلال کړی د روایت ما کې څه را د دې له کېدیر خانه کرام رضی الله تعالی عنهم او تکلو باران چطیم کی نو تردیم الله اللہ رب لزقی سلطی رحمت نو ورئی گی نو باران توقف تیوم دو آگان ده ری خط قبضیدن تیوین و دایا وقبول تیعا وقا دی کم بری وایات و نمالو میدل کم زیونی دی کم آلیکی دو آگان ده ری ذکر چل تیمونی کمو او خلق کوم بی او مکامات کم بی خلق و ذکر رموشش دیدی خلق و اللہ خب و مقامات هاو چم مقامات دي که اللہ رب العزت هاو مقاماتو که دعاگانی دی رخص قبلی نقولنا اول نمبر مقام کو چویے کم روایتنا معلومی دی یو تواف جاہد آتی کل سرے تواف کهی تواف که سرے کم دعا کهی رزت دعاگی رخص قبلی بل چویے بیطلاع شریف سره چویے ملتظم دی ملتظم بخان کعبان هاو حسان چیہاگی ها پرانا تواف کم پیچرید آگی پر انخلی حجر اسد اوله خانکاو دروازې په میټ کې تقریبا لمان سلور لاس دی به ملتزمو فریضه درې ځای کله کی انسان میوزیک یې په وڅل الله رب عزت نو صاحب کې الله رب دې خصوصي فریضه کې د دعاګانې قبلون کړي دتې بهتولای شريک بننه کې سره دعا کوي هغه زموږونکو بهترین ځای دې دتولای کې سره ورتننه شي الله رب عزت بهتر دعاګانې قبلې الله دې منګو ته هغه ته تسلیم بل سړې دعا کوي نکره چې عدي زمزم هغه زه ترې وي یا عدي زمزم وي په دې کې ان کله بل صفاء او مروان صفاء او مروان حاكم دی رېږي په دې کې سړې کنه سايقي په دې کې ان چې به د سترانېبین او دې کې چې کنه سايقي منډه وي په دې کې ان دعاګانې دی رېږي بل مقامې مقامې ابراهيم اما مقام ابراهيم کی سوره مبارکه په قرئه را لیدل کې ورته خو من مقام ابراهيم المصلى تو بديله کې دې رخصت واخليږي ورته ميدان عرفات عرفه هغه ميدان کې ټول ايجان پاتې راځي نشي زه همې کې د واګه رخصت پېږي بل مزدلفه ده مزدلفه سره کې ايجان عرفات نه واپس کې ماقام مودم په دې نه پاتېږي د فرشتے نه هغه ځکه کې د بلمقام ده هغه نه بیننه منا کله کوم تاریخ باندې آیېن پیال تکاڼو وغور او قربانيان دي نه هغه وجه چې د واغانه ډېر زیاتې ترتیب دي بل زيله کبیره مګې هغه جمعه ده جمعه په گزار سال کې الله رب العزت پرې دې کې دعاګۍ را خپل یو خو زموږه مازه ته يل څه دې قبول ثاني نه دې تدې زياتونه ته چې پدې کې چې دې دعاګانې زیارت سره دعا هیڅ ته چا ویل کې دې راغل دې چې دعا بل کله نو خو دې پرې دې کړې لکه نه رحمت ولاره نور څه چې دا خیال او چې جناث نه هغه ځکه چې دغه قبليږي فقط کفره او قد کته قايمه انسان کله کوپو رو چې جناث چې څنګه راځه نه قبليږي وها هغه ځکه چې قبليږي او د ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق وایي اصل دا په دې ډول ځای کې هغه چې جماعت دی چې پر دې کې دعاګانې ډېرې خپل دې ځم این خلاق دید و آزان دید ری خساب دید. این خلاق دید. می اونی مجبور او بیدت سرد دید. هغه مستور، یعنی از کرا تل می دید علیه السلام و سلام فرمیدی اتا قداع و تیل مظلوم فا انه و لیس بینها و بین اللہ ای حجاب او کما قال، او مظلوم و خیرون ازان حسان، او که داده او دالله رب رزد و میس کسی پاردنیدی بلدی دید کرا تل اجر کدا اڅه مظلوم شو الله دې دعا قبول وي درېم ریښت کراتل ولو کان کافر اگر كلا مظلوم کافر و نو فقدرت بد دعايو ک الله رب زد دې دعا قبول وي مجبور ترې تهغه دعا کوي او کانها کيره چې ځوان د هغه لري څه د پلار دعا د بچي په حق کې څنګه ذکراتل دعوت الوالدي لو لدی د پلار دعا د بچي په برین امام العادل انصافدار بادشاہ دے حکم انصاف علی بادشاہ دی حاها در عیف بارکی بیخبل ماتح سخل کو دپار روز دکاری کم از دعا کی اللہ رب العزت در دوار دی رخص قبلی بل دعا چلیں دا مور پلار پا حق کی چلیں دنی کمل بچی دوار دی رخص قبلی دا مور پلار خدمت کی و چلیں مور پلار دست دوار اللہ رب العزت پا حق پا بارک دی دعا بل دلار کیو مسلمان د خپل مسلمان دور د فارقي زاد او ازان دې شي قبلي ځن او بل الله رب العزته ها دوا هيجي کومه دعا سي بیا خدای هر څه مخه باندې کې کله هک نه دې شي الله رب العزته دې انسان د ازان دې دې شي قبلي بل دعا کي نه کملي ته وي څو کومه نه کملوي الله رب العزته ها دوا خپل قبلي کومه زيادت څه نکوي اگر که قبلی خدا کافر دعا من الله رب رزد قبلی و جسوم رسول می کمید آغا دعا دی رخصد بل دعا دمتا ده هم حدیث که چهارتن و دعوت المتافری متافر کده چهارت او فبت دعا که بی رخصد دی دن کی او بلعا در وجه دار دعا که لده خاص کر روجه ما تی دی و پدی وقت که دعا بی رخصد دی دن کی اوقات خاص تر پدی دعا گانه بی رخصد دی او د هر په دی خولې دي خلکو په دې وختونو او د آزاد سره دعاګانې ډیره خپلیدین کیلې نور کومې دعاګانې وی ابر د ورکه مونږ به تقریبا 2000 غړي پلي تفصیل کړو دعاګانې چې کومه پرانی شریر کې ټول پټول هغه دعاګانې د هغه خصوصیات او پرانی شریر د دوه سره فارغه د دوه سره فارغه ورسره احادیث باندې ویل اسلام کې کومې دعاګانې هغه مونږ ذکر کړی په دا د لمړینې ستې دی وینه استارمو بل لسا وقال ربكم دنيا تجيب لكم ما من زين في السؤال العظيم ثم ان زين في السؤال العظيم كدير ثلاثه خلق دعاء غاني کوي جراغاني کوي پريازنه کوي دا جواب يا تقبل جي رب الله ربنا يقفر مني تاسما دعا غواړي زګو تاس دعا قبلون يو جواب ته هلي د دې صورت انان 41 تيا چوار سره د انشاء قدرت راغلي دي کده الله رب رضیت الله اللہ بیقوول کیکا خوخنشو انبا قبلی دویم وجه چلی ابراهیم مندهم رحمت اللہ علیه نخلقو تقوذ پرو وی مونگ دعاگانی تو قرآن شریف کی کم دقا ذکر بی وقال رب کم دعونی اصطا جب لکم ومونگ دعاگانی تو زمونگ دعاگانی تو زمونگ دعاگانی تو قبلی گی ابراهیم مندهم راغلي اللہ علیه اور توفر مل قبل کلت کارونا اثر راغلی بی او دلیلت أنكم معرف ثمم الله تاسو الله في يند د خلم تؤو حق دله ربحق سنادا کوي سر دبيج في جند ظیم وقرم کتاب الله ولم تعملوا به تاسو د الله رب عذد کتابړ اولم تعملو به تاسو پدي ب عمل ن کوي در نمبر فكم معدااو اجلليز ووالي وَدَعَايْتُ مَعَادَاوَةَ إِبْلِيسَ تاسو داوکه وای دی إبليس دشمني چيرا زمو دشمني او واریتموه حقيقت کتاب الله سبحانه وتعالى د دې کې څلورم نمبر وَدَعَايْتُ مُحَبَّ الرَّسُولِ وَتَرَقَّتُمْ أَثَرَهُ وَسُنَّتَهُ تاسو داوکه وای رسول له نبی عليه د محبت چې نو ورته محبت دی او ترقتم سنته وَأَفَرَهُ. بل پیغمبر ها طریق سنت طریق تازو طریق لی بدی وجندوان قلیگی تین زما وگیا وعد ایتم ولم تعملوا لها تاسو دا وکوي رم محبت ده جنت جنت درم بیر ولم تعملوا لها جنت ده 파라 عمل نکوي چې عامل باندې وزي بل ودعيتم ودعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب ودعيتم خوف النعر، تاسو دعوت دا تاسو كم يجمعون في جهنمنا دعوه، ولم تنسبوا عن الزنوب، تاسو غناءه نه نظامتنا نه كم از كم كده جهنمنا دعوه، نجردان وغناء نه بسكا، بلا وجه، ودعيتم أن الموت حق ولم تستعدو له، تاسو دعوت كم يجمعون أن الموت حق ون يكون المرق حق بي. والام ت سلهوومر دپار تاسو تیارین نه دی کړړې غاافلتې ګل دي پهې جهم دعاګانې بل واغم اویو ب غیرې کوم طرف کو مووب بان کومواغم تاسو مه شو اوو د داې کوم د خلکو او تاسووه طرق کوم موو بانخصسته کوم دي سره بل ک ونه ګورې چې کې دا نقصند نقصان دي خپله ایونه تاسو هیرتي دي بل وجه دا تازه وطسو كلونه رض الله وله تذکوونه دارنگ ولا, دارن ولا تشونه تاسو د الله ریخورې و تاسو شکر د الله رض کردانهکه پ ت می یا کې د الله خبره قبله ونکدي او لسونه خبره دا ده وال تذ ایبراتہ کی دا میاجینا زرا وړلا اذا عمل تیل القبور جنازتا طالما بعد کنا محمول یو جنازې وجوده کوی چې دقت به زما جنازې اوچېږي شماله جای جنازې اوچته کوي او تاسو وړی دفن کوئ لیکن ایبرتن چې تر اوسه باندې هسته کارونه پتاو چې راغلی ابراهیم بن اعظم رحمت الله علیه و تلیل ذکر تاسو دعاګانی نقبلیږي درېمو ورځې بعد زماداز ذکر پی اصل دعا قبلیږي او دنیاګی تر نه قبلیږي او نور كما دعا د ځای دې د جې طریقه ما دعا له خلینو ویسته او دعا ضروري دي ضروري تبلیيه په بدري طریقو سره روایت د حسین قدری رضی الله و تن علیه خبره ماله نيکي او دې رضی الله و تن فرمي نبي عليه الصلاه والسلام فرمي کله کې انسان دعاو او کې دا قدري طریقو سره خامخا په یو طریقه تبلیغي یو کو چې انسان کله چې غوښتي وي الله رب عزت پر دم حقته دې دنیا ته ورته دعا دې دعا قبول شي دېمو ترڅلکه مونږ ته دا چې انسان څو غواړي دغه په خیر نوي والله رب ال عزت دې په بدله کې دنه تو تکلیف لري کې د نعمت ورته بدل تو ورکی مثال په تور ما شوم دې چاړه غواړي اور دې هغه تلا ضروری دی نو دې خپل غواړي کومور ورتن ورکی وکړن نو کې خو دې بیا ته لری کې دې یاري کومور ورتبل تو ورکی د په هغه کلار کې دغه ته الله رب ال کله خلک سوال کوي خو څه کوي څه کوي چې جړاګانې کوي قوله به کہ فائدہ نی ویلا ورتن ورتی دالی کو بندہ کی یہ تبول مصیبت ملي کی بل و نیبل نی مژتوی دریو کریتن علیہ السلام فرمیل کجایو اونشی نو اخرت والله رب العزت دی اجر او ثواب ورتی او دم اجر او ثواب دی جی دنیا ک انسان دعا وخت دعانه قبول شوی اللہ وب دم ر بدلہ یو دعا دی انسان تا ورتی تبے دی زمانہ دی دنیا ک یو دعا نو وی قبول شوی زمانہ دی ټول دعا غان دی اخرت دے دوم ورځي ته بدلي د واغونه بالله رب ال ورکی دعا چې سړې کې ان هغه د پدینیت نه چيچې د ما د خامخوم دنیا کې قبول کی سومره ډیره دعاګانه سړې کولی شي غوډي کې الله رب ال عزت و الله تعالیت کې پخیر او ثواب ورکړي ویری ډیره وس دعا کوي زمانا قبول کیاو وکم د تاسو له را نه یې تینان ها کا شان چې تا قبر کې ځان ویګني اني عبادت یې له عبادت زمانا د نړۍ کې داخل وشي جهنم ته ځلې ابن رحمت الله عليه ذکر کوي چې قولون عقل چې دا ديرين جهنم په صفت کرانه مراد دې ابن علی عذاب الدائم عذاب علی دی هميشه والله رب الذت عذاب ور کې ځلې نه داخلي دې معنی دا کې هميشه وو کېږي الله الذي جعل لكم الليل او درې لې اسليا الله غزا دې غنزول تاسو لرشفه دپارا چاره من تل گیتا څخه دې کې او روز لیدون کې جیقیناً الله رب لیزا سقا مخاقاون دا فضل خلکو لیکن جاد د خلکو نا شکر نا دا کئی ذالکم اللہ و ربکم داو دا سوزید دا دی صفتو نوالا اللہ تعالی رب ساتو دے پیدا کون که دا هر یو سیز دے نیشت مگر صرف دا اللہ فا انا تؤفکون کم طرف ستا سوالو لیشوئین فذالک یو فکو لذین کانو دا آیات یجحدون دا سیاړو لې شي هغه کسان چې او پایا جنود الله رب ال عزت انکار کوي کی الله غزا به يان لكم الارض قرارا اگر زوري طلرزمکا ولا تنجا او اسمان چت او شکلي در درکوي تاسو ته پست خوې در شکلي نه درکوي تاسو هم ارز کې درکې تاسو ته د پا کو نه بدی په پتون والا الله تعالی رب التاسدی وتبارك الله رب العالمين ذکر رحمت ای تهون کې الله رب العزت كي رب مخلوقات دا زاد دا دی دا الله ژوندې زا دی می توې پر الله مگر ترضا الله دی فدعوه مخلصین له الدين فشر وهي خالص ديال الله توسون کې شي الله منافق خاص الله رب العزت لری دی چې السلام اني نبي اناعو الذینا تاسک شرف الابادت. یہ جنان زمانہ کرښو ده عبادت د همو وختانو نه د تاسو ورته چې وایي سبحان الله لما جاءني البینات من الرب هر کلا چراغ ال ما ته در هل طرف درب معنا پورتوي دلا التوحید التوحید خارخره د علم تراغل او حکم شوی ما تا د ځغړه کې قدم د پاره د رب موخطات ولوی د الله غزا دې چې پیداستلې تاسو د خاورنه دیاد نتفینا کم من علاقتن دیادوین جمشوینا تم یکریجو کم تفلن بیا و پیدا کیا و پیدا کی تاثل را ما شما تم لیتبلو گوا شده کم تم نرگی کم محجوب دید بیا من ستا ستردید ستو ستردی چه ورسیدی تاثل زوانی ستا ستا بیا شی تاثل شیوخا گوداگان و من کم شیوخ گوداگان مراد پرتویزی کرکوی دید جاز اربایین سنا کم تلیتی دا سلویر سکر نووری حالت شیوط دلیتیگی. بای ساعتنا من یو توافا هاو سوگی جوابا شي من قبل و یا خو من قبل و مراد مخی دا زوانینا یا مخی دا گوداوارینا بعض الامل من قبل و مخی دا دنیا دا راب کرونا. بعض طالق دار شوید دنیا ترازیم پا پروت و سرگو او پا پروت و سرگو تینیسی. یعنی ملون دنیا کی پیدا کی او ور ایتبلو او یا لمثمنه او دیه پارا چور سی تاسو نه دې مقر بیت او دیه پارا چې تاسو داخله کار واخلي الله هغه زاده چې جوندی کولم ټول کئ سب کلا چې سلوږي دی یو کار پسوی دی ته شاباشه شي علم پر الذین از جرتنا عین وګوره ته حال الله چې کوي پیاتون د الله رب العزت اې مې تیر نه نو تلاله قومي مراد دی نه مخکې دین دي چې نو یې راتنه سره توې په یاطونی کې به جګړي کولی دین کول باید راتنه معلومیږي نو یې راتنه کوله د ملت القدريه دا القدريه او خلقو مبارک نازل کیږي دا تقدیر تعالی نسبته درو کوونکی دی دا زم طرف ته واړو لیکه تو هي د صحیح خبر نه ها ځان کذبو بالکتابه په کتاب او پا هاو سو چرالی گلومون پا ای پیغمبران زمونگا ینی حمام السلام پا سو فیعلمون پا زدویت دی بفوحششی ای دل اغلالو پی آناقهم و سلاسلو خلاچی تو کناد دی پا ستونکیوی و سلاسلو زنزلونا یسعبون پر مخراف شي پی الحمیمی پا گربو بوکی سم پی الناری یسعرون بیاو پا اورکی وی تکویشی دلتا پی الحمیم زکر دی را خلی اصلا المقشد ترشیو سورت حجی ثم صبو من فوق رؤوسهم الحمیم يصحروا به ما في بطونهم والجلود جهنمیان و جلس روح لفاقا جرن و بارولشیم لیکن اول <سؤال> سر من هر سبو ورلوی لکی او دل تذیر تذیر تذیر تذیر حمیم تذیر تذیر تذیر حمیم تذیر حمیم کی برا حق و ببوکی او سر رحمان کی ویسوفون بینها و بین حمی منها، فیرلول را شرول بشی فیرلی گرمو بو که او نور زمین که دیر و سوکو مان حمی من فقط و اماغم سورت محمد که ذکر دیر فیرلی بانی گرمو ببسکول که درست گرمو بچی کنیدی باید سر زر زر زر که دیر نو اصل خبر داوان گرمو با دستر دفعتم ورلی عروضی شی بیو پک را اختلی مشی فکی را تاولی بمشی او ورسرا خدیبانی رسکو لیمشی، دادا گرمو بو مختلف کسیم عذابون و زکا مختلف آیاتی مراسلیم فا گرمو بو که یا فاور که یزگی رون بویت پریشی، جا بو ویلی شریف اینا ما کن کن تشیرکون سوشل اتاسو هاو آرهات تاسو بشیرکون، سواد اللحمه، وای بدی روکشل زمنه، بلن نکن ندعو من قبل الشیئان، بلکنون هنگا چرامت کن منگا مخجیشی سکیزو، یا خودید از و خبری که ذکر کرده پر ایشانی پر حال <سؤال> کی گرد ورشی مکلب ہوئی چی زمون نروک شل کلم و قبل سجن کی را مرس کری یا باز ہوئی چی مون نروک شل کل زمین را یا اوقات اختلاف پر بنابادی اقوال مختلفتی دا ورنگی گمراکی الله رب العزت کافر دا پدی و جا پس ابدها تفرحون فی الابدین تی خوشحالی توون کیوی تاثر پزمکا کیوی دایر الحق نامناسب و بما پوتون تم تمون او په توق د تمرحون يا خدا تمونه یا خودا چې تممرغون ولي کې شدتهفررحې او ډېره خوشالي دي یو فررحه ده یو مرحه ده نو فررحه خوشاللي خو مررحه ډېره زیاته بیا مسی کوي په خوشاللی خو بیا نه ورورې دي ډېره مب هم کولهبلپل دلا نو دا دی دا, دا, دا فرحه دا قلل كي راضيفض کې او مررح د اعتبار اوان یو سړی خانې روخلو غیر خاندې زې خوشاله دي او دو مره دا اعتبار د اعزاوبانندې دي سړی کله پخل نهقاندي خو بدن کې زمره می پرې دا ګډه غه ک ک او دا منسیدي په بدن باندېه کې نومررح دې نورې بدن می ته ل او فره دا دداخللي خوشالو د زر خوشالی تهوي ل قول دریم فول د ظه رحمت اللهلی دی هغ فرهمررح اللو عضانو فرح ویلی کی ته خوش آلیتا و مرح ویلی کی جی زیاسی کولو تا حد وصلو تا کل سڑی مستی که دمرشی تده حد وروزی پکې کسما کسون گناوی نا پکی شروع تی نو مرحا ها غا حد نا پکی سڑی وروزی دیتو ویلی کی جی. داخل کې پدروازو دا د همیشه بوسی تاتو پده که پس دیر بد دی زیر تکبر والا اللہ نتنو بسی پس دیر اینو الله حقون فالصبر قوان يقنا نوعد ذالله رب العزة ترى فإما نوريناك بعض الذي نعيدهم او نتوفيناك فإما نوريناك فسكرة أخي وممتعات بعض الذين بعض هؤلاء رحمة العالم الدنيوي عذابنا كنا مراتي هؤلاء عذابنا نعيدهم كواعدة كلمون دي سرعيني دنياك أو نتوفيناك يا وفاستو ممتالرا ایلینا یور یوم فسمن تار اگر دیدل دیبی او نتوقینا ک من قبل تعذیبین مخی عذاب ور کول نه دی تاظا من دی ور پیدارین من مخ کتاب وفات دل تا فیمن بعض الذین ایدهم او نتوقینا تا کا او یومن کتا ما نه پجون کی یوم ی تاوقات دینا دا دوین تصویر خبر بیان ذکر ینظريه النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم عذاب الدنيا بعد الموت فدیک دی نسداه چې نبی علیہ السلام د مرګ وروسته د جنتی کولې دی دل نبی علیہ السلام په جون کې بوله کلا او تفهم په ایمان یو نه کباذ لذي نه یوه هم په جون کې او نه توقف ان کان ما د مې یی وفات نرسو نبی علیہ السلام د جنتی کولین پس نو دی راګر دی دل ولقدرثنا رسلا من قبلک اثبات تحذیر درنه لیگلی مونږه پیغمبران مخکستانه بعضی د دین حقوق بیان کړم د حقیقتان بعضی د دین هاو چې بیان لیکم د حقیقتان او ما کانلې ورچورین ملي مناسب د پاره د هيڅو پیغمبر د حجرات کې کومجوي مگر په حکم د الله رب ال عزت سره وکړی کراشی حکم د الله رب ال عزت فیصله غوښی فرشتیاو سره او داوانیږي پدہ وخت کې باطل پرستو الله الذي جعل لكم الانعام لتركبو بهذا العلم اللهم زب الجردي تاسلرزناور بیا پارا چې سوار کی تاس په دی او د دینه پورا کوي او د پارا ثاجو کوي کې فائدې دینوري وو او لټوی تاس په دی باندې خپل حاجت زروت کې پچینوس تاسو کری حق پوره کی واليها واللکل کی تسملون په دی کې سوار لو باندې او په کې باندې تاسو سرو لیسی و یوریكم آیاته او خو هی تاسو الله رب عزتنا کیدا قدرت په استمیو جنا هو اللهاناتن فی روم کار کوي تاسو افلان یسیرو بالارض ادی نجل دی پس مکه کې فین غورو پس ګوری کای پکانا ثبوت اللذین ترنجو انجام دهاو کتانو چې مخ کې د دین او او اکثر منهم بیر د دی دینه واشد قوت او نستحقات کی وا قارن كن کو نه قانون په وما دنه اغنا عنهم تصلرنه کې د ما قانون یک دیګون هر څه دې څه کوونکی جا کوم رسولهم بالبينات هر کله سره لنډی دا پیغمبران دي په واجبو دلایلو فرقو بما عندهم من العلم خوشاله کېږي پرغو مان ته دی دو کیونکی د هاله علم چې دین دی السلام سره یا پر یو خو په هاله علم چې دی سره ومنه العلم د علم دمن تقول فلسفه او د بنوي علمونه انبيار اسلام د وخه علم دی ترابې او علم علم نه مراد یاخد دنیا علم دي کوم دنیوي د دنیاوی او قدس جن دی په خپل علم باندې خو شال جل بزمون تر ليره پهشتي دنیا په ګیرو په دینونو په بن پول فلتفې مدارک ذکر کړې مراد یونان او فلسفه و غیره علم دي سری او ودي هغه یونانی او فلسفو په دې باندې خوشاله شل او دا وه علم ته دې توجه ورنک نه بن پول فلتفې مدارک ذکر کړې الحکمت او الفلسفه ده حکمت ته علمونه دي سری او فلسفې سه علمونه چریدل ودي په اړدی غرور او کبرودي ریسان ان چې په طاره خوشاله شول دا وه علم ته دې وسوم د خلکو ده حال دي قراني شريف علم د دنیا ټول اسلام دولتونو په فلسطینو کې نو قراني شريف د ترجمو خليبه انجام کولو بعض خلکو د ډیر څخه ډیر معمولي ور تخکاری دا سه معمولیو دی خبر وي نو بعض خلک یې په ظرف ناو منطقه د اساس نه وایي چې له پښتن ځانفور کې بیا د قراني شريف غیر څخه کاری طرف ته توجه نه ورګي اکثر مولایانو دی چې ټول زمانه کې د قراني شريف درس نیمې کوي په قرآنی شریف دورتې پيلون ندي تر وی کړه جمراشی نو وجه کوم کلوی میراث د پړاوه ما ته لويزه صرف نه غواړم که ټول کال پړاوه که کوم څانداروخه خو دې تور کې د قرآنی شریف طرف تور غټول کال د نور کتابونو ویل دا نور کتابونو خو ویل کې شریف د ساره د نور کتابونو ځانته جدا مقصد نشته دي که صرف به ناوالا منطق دې د نورې نمونه دې علم کرام دې د اصل د قرآنی شریف خاصماني تڑے دی د پاره وي چې دې فریدانې په واشم په قران شریف دې په واشم ګریمر وغيرها نور که تړې ځان نه صرف داو چې زه صرف نه و باندې کوجم دې مقصد دنه به چې په قران شریف واشو محتمل فریدانې یو زره ثواب نه مليږي لکه صرف نه ور کید که واکه څه پروت نه دي څه ثوابه زره باید ر وګرونه په دې کې څه شپاتی دا ران نور سغي دي اصل د دې مقصد دا چې تړې ځانې دوی چې قران شریف باندې پزاله کواتم او د قران شریف او دي غزو په شمیره د ماضی، مضاری او مستقبل دا معنا د کولې شي. اصل دی د فارغلي کی طولولو چې دنیا کوي. ا څه غینم د قران شریف او د احادیث د دې اسلام علم دي. دا یاد وللو او دا زو طول پدې کې د اجتاره چې سخته خدمت کی. الله رب عزت دې ثواب ورکي. او دا نور علمونو دې که پدې که د انسان نیت خوي الله ثواب ورکي. کني دونو پدې نه میروي. وکاماڅه هم کړې ټول کالو او څنګه چې دې د کمت کم میاځو قرآن کریم شریف ته کار مرکبول پتايږي یا خو هر اورت کله کم ګنتی نه قرآن شریف تر کی جنون کتابونو تر کی د دنیا د سکول کتاب ته د زموږه وخت تر کی سکول کې ورکی فور کې ورته پښونو زده اورت شي کم کم قرآن کریم تم وقت وخت دارن داړې استاد ناواه کتاب ور تر چړې وي قرآن شریف تر سره وخت ور وخت نوي کم کم د رمضان او شعبان او قرآن کریم تر ورکی په دې کې بځې او په دې کوم از سر خلک چې کوم طرف ځه، طرف ناو او دا طریقې لګيوي قران شریف په توجوهی ورسي. ډیر خلک به تاسو ویني دا چې فارغ او خېل لیکنه قران شریف درسقدر دنيشي کولې. ځکه هغه د طرف ناو مقصد غنې دي. قران شریف او حدیث د نړیواله اصطلاحات او فناند قدیمه ديني زده کړې چې د قران شریف باندې کوشن او په احادیث باندې اسلام کې کوشن. د دې وجه نه رسو وخت تیر شي په قران شریف باندې ورته پوری ګنه نو په طرف ناو په دې بیا ځان ته راځم کوه کړی. اصل دین چوی پاکوری علمونو بانده حکمت علمو، ده داکروی علمو دارن فلسفه وا پده خوشحالشون. او کوم د وحی علمو نبی علیه السلام صنع نعاقی سکتو گنه. وحاق به این ناظرش پدی بانده، ماکانو بهی یستح دیون، سزاد هاو سرچو دی پدی توریتو کی تونکی، پس هر کلاعش چې دو دی اذاب زمونگا، ویدی ایمان داوڑی مون پا اللہ بانده وحده او یک او کوفر کو مونگا با او چونو کړي شرطونکی قلم یا کوین تو هون دی مانو پسنه کوي چې پیدا ورکی دیتا ایمان دې لېما راو با هر کلا کی ودي دې آزاد سنت الله اللي تي دې الله رب العزت د ځابه ها قد خلقتان کی سره دې شوي دي دې په بندگانو د الله رب العزت کې وخسروا الکل کافرون او څر به شي تاوان پدې دې کې دا کارو خزر مانا دانه تاوانین دې پدې دې کې کارو تاواني کو کار مخ نه تاواني دې اصل تصویر خازم ذکر کړې ای تبيين خسران وو د کافر د خسران او پليټین کې راغړې شي بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمیم سجدہ مکی سوره دې مزولن ترتیبا یو وي ختم نزولن یو شپم نااز شوي د روستتو د صورتې او مخې د صورتې شورانه. د تیبا نزولن یو شانت دي څنګه چې ترتییسې دفې نزول کې یو پې ديبد د مخې صورتت سره بد دا و الله موول جننتته ډلی ډلی مومنانو سره داخل کې او دنیا کې مونته توفیک د تجی را کې نزولن ایک سطح نمبر یوش پیتم روز تو در صورت او مخت صور حامین تجدیر نازد شده دید. صور شورانه. ربط در مخت صورت ترمانه گی ربط. صور مومن که اول که ترغیب و قرآن شریف ترفتا. مطبعی که مختصه ترغیب ده قرآن شریف ترفتا. در این مخت صورت تیه بیان تریقه ذکر شوان. په دې صورت کې اوس دې اعتراضونه اشاره دی تا کله کتاب بیان وکړو کتاب باندې به اعتراضونه کیږي په دې صورت او ذکر دې اعتراضونه ورته کیږي دا رنگ مخې صورت کې د عالمانو د ټولنې او د قومونو له اسلام د دې ذکر شې اګر څه یې راغي د تباہي اکتی سیاد که دا آجانو سمدیانو دذی خلق و ذکر دواهی و شون اکتی کې که نمبر نمبریات که سبب دا حلاکت ذکر شید و اما ف اما تمود فا دیناهم فست حب لعما علی الحدا مخی سورت رفت نیاد که ولقد آتینا کتاب کرب نهایت کې جنو مثال اسلام ته کتاب ور نو په دې سورته 45 هيات کې تاسو لیدل تاسو کې مثال اسلام په کتاب کې اختلاف پېښ شوی و 임تیازات صورت ممتاز په بیان د سلو ورو او د هغه په جوابونو دغه صورت ممتازې په 23 نمبر آیا تلل یلا تسمعو لهدا القرءان والغوثی لعلکم تغریبون په بیا ستکارو بل قرآنی شریف ما او په دې لختو په هغه کې شوړ دارنگ صورت که اغا وقتونه دستمان و دزمه که تدعیزی دي نو نمبر آیاتنا صورت نمبر بار اپوری خلاسته ده صورت هم صورت که سلور اعتراضینا اول اعتراض تکیزم نمبر آیات که فلو کولو بنااک نهتنې ماته دوونه نه اللي وو کولو بنا پاک نه ې ما ته دوونهلي پهیا ځانې نا واپون و من بينېنا و بينې کاجاب فمل ان نه نه عامون اوورې تر را چېستا په خبره باندې نه کوېږم اوته ځان ل کار کوه زمونږ ځان ل ولینما انا بشر مثلكم يحايل ليا انما الهكم اله واحد تاسو څنګه زمما خبر نه پوېږي ځل استادو څنګه انسان ما صفه خبره کرد الله رب عزت توحید غوا ما نو ری تراز به دا ویل تاسو په خبره باندې نه پوېږي اذر خډیر مشکل درته په دی وخت کې شي دا جواب صفه یې کوتي کپوټنینو کوښتو کې درته درکېږي دبل جی وی والا انکارمو نګیر اسلام و عربی کی بیان کولو خدای سره یو بهانه وا زم اعتراضه قطعی سنبریا تي کله څه مسله بیان کین نو مسلې بیان سره دیبه دا خبره کیر اسلام اومن له د کله مسله اومن له مونږ ترګه کوم تکلیفونه راوځيل شروع شول او زم تکلیفونه مونږه اوره دیل د کله باور باندې راغلي دی نو کټه را باندې اڑول دی ګل بل پرغه او کټی را باندې اډول دي آیات نمبر 25 کې وقایذنا لهم قرانا فزينو لهم ما بين يديهم وما خلفهم دا دیمه اعتراض اصل دی جواب پیدا شیطان دی دا تراغله دي ځکه چې ته توحید مسله بیان کین دې دا خبره چې اکثر خصوصا د زنانو وغيرها کې دا مسلې زیاتې ما کو توحید مې مننه او زیارتونه وغيرها څنګه ځم ولامر الاقوب کراغه راتوی کډر باندې اړو ما تاسو څنګه زماده مرضی وغورن انکار کړی دی او دا دا يرونی ما ترا کولې نو دا خبره ورته شی شروع کین دریم پنریاله صلات و سلام او په قرآنی شریف غون باندې اعتراض کوله آیات نمبر 44 سور کلیتن نمبر آیات کې دا قرآنی شریف عربین نه بغیر بلجه به کې ور نه راځي طرف عربي جبا کرازین نوکل جبا کې ورن راسته ده دا هغه جواب ولا وجالنام قراننا جميعا فقالوا لولا فصلت اياته اه جمي وهذا عربي عربین بغیر بلجب کې قران شریه عالی ګلې وی تاسو وویل لا څنګه کتاب دی پیغمبر عربي دی او کتاب یې اجمي دی فقالوا کہ مریګي دلوورم <سؤال> اعتراض 45 نمبر یاثی یو قرآنی سریز کومغه منو دا اختلافي کتاب دی دیوځین نه یې سره تنظیم کیتاب راوړا چې هیڅ اختلاف نوی دی د اختلاف کتاب راوړا نو قرآنی شریف اختلافي کتاب دی او بل داسه کتاب راوازو چې اختلاف وکي نوی دی دا غي جواب 45 تک ور قراتین موصل <سؤال> کتابا <سؤال> فقط لتو نو محمد اسلام تن کتاب ورکړو پای کی اختلاف شویو دنیا کې خو اتفاقی کتاب کې دیني خام خار زمانه کې مختلف دي یا زمو طریقه د اعتراض داوا دا کتاب زکه حقنه په دې کې خلکو یو اختلاف خړې دي دا کتاب حقین اصولونه باندې له خلکو په کې اختلاف نه شوی دا غي جواب يهو تاسو کې تورات هکو د اختلاف په تورات کې مشيو دا خبره د یوڅیز حقانيت دا فار نه ده چې نه پای کې به اختلاف نشي اختلاف او خامقه خلق دی هک خامقه خلق مختلف دي دا ضروري اعتراضونه ورتر چلي دا هغه جوابونه کېدل او صورت کې الله د عثمان او دزمه کې ردی پیدائش ذکر کولو دا عثمان دزمه ما پیدا کړی د نه او قاتم ذکر کېدل چې پښپو غره دې الله رب عزت دا پیدا کړی ده, ده دی واقعی سوری حامین اکثر اکتر د ده دین روز بیو واقعی ذکر کرده. واقع دعوه کلکی نبی علیه السلام سره عمر رضی اللہ تعالیم حمزه رضی اللہ تعالیم ده نبی علیه السلام سره دات خلق مسلمانان شنو. ایچی کلدی مسلمانان شنو کفار و آغازور مات شون. دغه څه کولای نه شو نو دی په اړه دی ویل دا جته ريقه اختيار کو په مخامخ او ترلو جنګونه نه شو کولای وصداريش او غیره بهر کو په دې طریقہ باندې موږ واپس شو په فاميلي یوزل دیپا مسجد الحرام کې راځم شعل بیت الله شریف کې نبی عليه الصلاه والسلام یو طرف تځان نه ناسین او دې دي خپل کې مشوره کوله ادی که ادبا نجات عبد الولید ابو الولید عقدیت ویمه خپل کې راځم یم نو کاوه ته به باندې علی السلام سره خبرو وکم شاهد تیرې دې خپل خبرې نه ووري انو قوم دې سره مقابلین شو کاولین اوس خو کې انو کسان مرتن مسلمانان شین دی ورتهل ادبات ته ټول نخې لا دې دې روخي اړه سلمان سره نبی علیه السلام سره خبرو وکړ او ځکه نبی علیه السلام تر خپل نبی علیه السلام ته یذ سره خبرې کوم ته اوري نبی علیه السلام ته فرمی او ځکه هغه خبرې زه بالکل ورمه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي اے محمد صلی الله علیه وسلم کستا مقصد کله مال دولت وی نن ګټول راجم شو تعاله به دمر تاثیر راوړي چې ته بل ټول نمازدار زم د پټا چې مقصد دې چې حکومت او مشر غواړي موږ ټول راځو چې او تعالی موږ د کورې جو مشر او تا عزتمن کړو او تاسو هم عزتمن دي او درېن ته کېرتا باندې جنات وغیرہ اثر ني جنات وغیرہ کا اثر وینم موږ بتا یو تا ته بوزم یو عامل ته بلي بوزم کله کلو په انسان جنات راځي شي مه اربا تا نه د اصل لريتي نبي عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل اوضا بس ته خبري ختم شي وي ختم شي ورته زما خبر اوري وي بالکل غورم کتاب زما ته مرو اوري دي نبي عليه الصلاه والسلام دا خبرو, خبرو فزاي باندې دا صورت ورته شروع کرد بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم دا صورت ورته ویلو ویلو د دې چې د دې آیات ترورسته ده نبی عليه السلام سجده وکه او کله چې راځلسم آیات وینم فين ارزو فقلن ذرتم سوای ختم مثل سوایت عاد او ثمود چې آیات ترورسته ده نبی عليه السلام په واست خاموشي د عذاب لريزم نبی عليه السلام سجده وکه د خپل قوم تلاړ کله چې خپل مجلس تلاړ په دې باندې خاص کسم اثر شويو كم والا شريده و يرو الزوان خساسر شوئه ده نبي عليه السلام ده ناصل وجهنا ورطيه وضوث ده راوده نوضوه ورطيه وي قولا لا والله ما سميت قبله قطو إني سميت قولا جيكنا ما يوداش خبر ووريدا لا والله ما سميت قبله قطو سماده فلا بانج قسم بي ما قد يزينا مخيشة خبر خبرهنه بأوريده لي ولا ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكحانة فالله مذي قسم وينا قد قد نصحر ده جتاس والسنة الزبت سحر كوي نقشه ده جتاس وي شاعر ده ولا بالكحانة او نقضاء كحانت ده صد زان خبرهنك كاهين ومن ده جاوي يا معشر قريش أسيغوني وجعلوها لي يا ماشا دا قريش هيدا قريش ماتو دلن اتوئي اوني وجه دوحالي تاسو زمان تابداروكي او داتور مشورة تاسو زمان فغاربانده كي زمان مشورة دادا جده دا سرية تاسو فريق دي جده كم حال كده فان تزلوهو تاسو زدين جدا شئي بس طرف شئي تنا تجري ليه كوننا سميتو نبا فإن تصيب العرب فقد تفيتموهو او زدن جداشی کنور عرب والا دده خلاف که نو کنور عرب والا پده بانی غالب شل و بغیر ده جنگ نستاو سمقصد حصل شو او این یز ارو علی العرب فملکو ملکو ملکو عرب نور عرب ده سر جنگی ده فعاقی بانی غالب شو زور ورشو فملکو ملکو کن ده ده پیغنبر مشریفات چه مصاحبات چه ایجازه د دمین ده خاندان سره دی یو سره دی و عايزو عزكم ده دي پیغمبر عزت دا تاسو عزت دي و كنتم اسعد الناس به او تاسو بين نکبخ دخل کنه کوئی کتاست به حال کې پات شوي مشرکین ها اور طرف دې رضا کې دلنا دیو تاسو ناخدا پندخه خبري دي کف دې باندې رضا کې خدا او ترضا نه کوئی ګورنور تاسو کمیاب دي بسم الله الرحمن الرحيم شروع پم دا سن گلا عام مہربانی کوي دا عام مہربانی کو نزول قراني شريفه ته د جسمان دزمه کې فريد لاله او سوت مهرباني کوي چې ردين علم او کو ان سيب کا حميم الله کوي په معنا د ذي کتاب سره په مهربان او په ذاته الرحمن الرحيم عام مهربان او خاص د كون کی ذات سره په دې کتاب فصلت آیاتو کتابا دازی مشان کتاب واضح واضح دی آیاتون دادی دی دیو صورت الفصلت ملکی گی صورت فصلت اکتر دیوکلی کریشی مراتن امدق صورت دی دیکی دا کتابا فصلت آیاتو دیو جو صورت فصلت ملکی گی دی آیاتون دادی قرآنا قرآن شریف عربیا فواضح جبکی تپارا دہا قوم تکوی گی بشیر و القران الشريف ذيره وركون كه ير وركون كه بهشرا ونزيد تصفه قران الشريف ذكه قران الشريف كه دوانه قسمه ايت الجنته و جهنم ثم قالوا جاء الذين فهم لا يسمعون فالذين اورين قران الشريف دارين منهمنا وقالوا قلوبنا في كنه مما تدعون اليه وقالوا داوت اول اعتراض تصافه خبر وامنت به ویل بدي ما زمونګه پ کن نه تنپ پردوو کېدي د حال سنا تد نه اللي ک را غواړې زمونږ ل را دی ممسته تدونلی خازمې مرات نه توحید ممسله ده کوسوم داات پهې لم دی چې جوابې بیا توید کردې او په وګو زمون کې وقرونګون والی دی و من ب نه وبي کا حجابون په من زمونږه اوستا کې حجااب پرده ده پ عمل فاعمل فصوم عمل كوا اننا عاملون يجنن ظلامن صون كيو معنا تخول درځو خپل قران او غريت منصله کي لاغي اوسه مونږه خپل ځان عمل ته زمون خپل كار دي فعمل اننا عاملون فصوم عمل كوا تخول لاغي اوسه هکرن مونږه عمل کوون کي موم لاغي يو شيخ القران رحم الله او پرمن فعمل اننا عاملون تخفل عمل كوا ته توي بيان کوا اننا عاملون يكن منهم عملت وانك خپل وظیفه کوونکی یو د قبالي قرآني کېری په طرف ته واینه نو څوک دې تسبیح وغيرها فکرو بس تسبیحات څخه شروع شي څوک دې تلاوت وغيرها کوي په دې باندې باندې کوه تا بیا کېری تلاوت کې تا د خواندونکي بل مطلب د آیات هم مقاتل احمد الله عليه ذکر کړي يا من لي الیاتی کاهینا نام رو د خپل الی د پارامل کلامو د خپل الی او د پارامل کو څه زم ما الی به نڅاغ د پارامل کوا د مونږه الی هیڅ دی د پارامل کو یا درې معنا کل بری رحمت الله علی کی کامل په هلاکنا کینا عاملون فی هلاکک تز مونږه هلاکه ولو د مرته په دې کې لګایو کې تا مونږه هلاک کوشش به کومردی ته قلب ان امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیدا او ذات تصنیف ماولدون کیدا عام لآخرت کا ان عاملون لدنیانا د اخرت دا پار عمل کوا دنیا دا پار لگیا یو جت ثواب گن گٹ چن چت لگیا اے اسن بعد تو یار در سے کہنا وے ما بعد ثواب تا لڑی دے کہنا دنیا تے چار بو کم ذمہ دار بو, بو دا بو دا بو میرے اسنا تے عزت اخرت دا, دا دنیا دا پار کو من دنیا کو دا معنی قورتیو تصدیق ما وردی کریم قل انما انا بشرم اطلقم جواب داول ایتراز و یا نبی علیہ السلام یقینن ز انسان ما پشان ساسو و یکول ایشماتا انما الهو کم واحد خکارا صفا مسر در تبیانن دیکن نکوی در اسو خبر نیش دی خکارا خبر دادا یقینن اله ساسو اله مددگار یک یواز داد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ فَاسْلُكُوا سَبِيلَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْأَرْضِ هَلْ هَذَا كَذِبٌ أَوْ كَانَ مَشْرِكًا حَقًّا لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ إِنَّ وَرَقِيَ بِزَكَاةَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ يَا وَرَقِيَ بِزَكَاةَ يَا زَكَاةَ مِنْ سُورَةِ مَكِّيَّةِ الزَّكَاةُ وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لا يؤدنا كلمه التوحيد ديننا ذاتي كلمه التوحيد لا اله الا الله ربي اقرا بكم كليدي وذليك نعمر رضي الله تعالى تنمي لا يؤدون الزكاه لا يؤدون كلمه التوحيد دينا نفاتي بكلمه التوحيد بعد الزكاه زكاه زكوي في مالك فاتي يو زكاه ده مال يو ده قيدي زكاه دي اقري زكاه ده تخالف لما زکاة دا چه دا اغینا تا ورکی لایو تون زکاة چنو ورکی دی زکاة یا بعضو لماوی اصل که زکاة مکه که پرزو سنه سه اصبه وان تو اصل اغا قرن اصاف دیده پارا دیان مدینه که مقرر شد لکه قطاره سب ذکر کریده چه دی اقرار لایو ترون زکاة بزکاة انها واجبتون بی اقرار نکه چه دا زکاة اینه واجب دی او مقاصد په پرني زکات مراده اصل فديزه کي لا ينفقون في طاعه زکات شريعت نه مراده وي بلکمه دغه سي کار کي خرچ کول دغه مکي نه دغه طریقې په څړې د نکی په کار کې سهولهږي او دي پر ځاخرت باندې انکار تونه کړي ها گتان قيمان دوینې کمال کي ديرا پاړه اجر غير ممنون عجر به وي نه به باندې دونکو نه به ختم دونکو کل عينكم او oh, ایا yeah, نبیر اسلامی کنانتاسو لتک فرونا باللده خام اقا خا کفر توی پها غزات بانده که پیداکوی دزمکا فی پیدا یومین پدو رزو یا پدو لمحو یا پدو خفونو که و تجالونا یومین دا معنی دکمو مختلفو که اصل که یومین بعض علماؤو مرز معنی کری دا او رزا لوی نور پریزی بچارک اللہ انور در سر اونا نسنگا و رزوان یومین معنی بعض علماؤو عربی که چه دین؟ ده سنههار وی لیکي او یوه هکناغ دا فلګ وخت باندې کی یو صحا د انکی د غو مئی ولل یوم اذن د نو یوم عادت چ ویلې شوې حلل د وخت د جهاد ته اشاره شوې ده لوم غنټې ته ویلې کی لک دا سمور ته ویلې کی او نهار نو نو ذکر نور روحی او جنور پرینچدی ترای ته نهار ویلې کی نو سیو مینه فدولمغو کی یا بدو حکومونو کی یا پدولرج کی واتجالو نه لغو اندا ده او درزولي تاس الله رب العزب در شريك دا رب مخلوقات دا جكم كارونه کري او درزولي پا ديكي رواس غرونه من فوقها دا پاس دا دي و بارك فيها بركة دا شوله پا ديكي و قطر فيها عنداز شريك پا ديكي اقواتها اقوات مانا قرطبی کري ارزاق اهلها دا خلق رزقونه في اربعات ايامين في اربعات ايام مانا في تتمت اربعات ایام دا سين مدارك ذكر كريك. فطتیمه جلور رزق دا هر څو شول که دا معنی ونې شي ومکه ذکرشل الله رب عزت دا از مکه دا په دور رزق پیدا کړی بیا وجال فیها رواسیم ان فوق دا غرونه او په دې دا په سلور رزق کې نشه دا شي ثم السوائر السما مزارج فقضوا ان سبع سماوات يومين و آسمانې په دور رزق پیدا کړي دینو په اتور جوړيږي او قران شریف نور دې ته دی باندې تفصیل ته یې ام راغلي راغلي دي عسل وجهه ذاتی اربع ایام برای تفسیر مدارک امام مسطر رحمت الله علیه در کلکری فی تتمه اربع ایام تتمه مدرک کی اور ترا پراکون ز قرون و دیسلور وانه دارل مرادبین ذمخ کرزیوی دور کی قرون دو اور ترا برابر تفسیل میں دور ذوا دو اور ذم کی ولار لسلو رذاتن مرادین اربع ایام نہ مراد تتمہ جواب دې د پام سوال ته انکو ثم السواء السماي به استواء کا السماي اسمان طرفه وہی دوخانن او دالږي دوخان یا قمانن لږي یا مانن مش اصل کیسه کې بره ګوري چې څور د نخ خیری لږي لږي انسان په سترګ باندې اختیاري دوخان معنا بل د نماز کې چی نی شو د سره څونه په شان د لږي اختیاري دی یا لږي فقال لها ولل ارض اتيا تو اناو کرهن وصلى الله <سؤالاللہ> رب الزت وذم كتاب را جيتا تو تا غداريا په زور قالا تا ول دي دوانو راز مونږه تواي عين تابيداري نه الله مونږه تا الله رب الزت هوا اسمان ناسي او مې نه پذورا سو يا ذون لمو يا او وكې مې کړې فار اسمان کي امره مناسب د کاری کاري وروي و توا او هي تکري مونږه اسمان دي دنیا به مصابيحا بډي هو باندې مراثي نستوري دي وزي ان السما الدنيا بمصابيح معلوميږي چې د استوري طرف بمصابيح د دنیا په دې اسمان کې مدرسه کې استادون هغه بارو وخت دی چې نه نو په دې لري خبرې کوي او یره لا دې په قران نه توېدانې توېدانې کوي زده کوونکي تر پاسه دې وې دي او په دې اسمان دا چې په هاري او اسمان کې شته دي چې قرآني شریعت کې په دې یا نور عثماني دښته یعنی چې یو یې موږ قرآن زا ترجمه کړی مې واخله د تلویزیون ځای یې نن سما د دنیاوی مصايب هداکوري طرف د اسمان والا دنیا کېږي او تاسو یې قرآن باندې و یو یې یوې اضافه موږ د بلو جنګ په څنل کېایي چې خلک ته مصال سره نشي اصل د اسوري جلې طرف د دنیا والا اسمان کېږي نور عثماني کې د نشته ځینم معلومه کېږي د نیت مړه الله خپل بند خصه کړی دي چې په دې کې دي دې کې تاسو وکړه چې دا نور عثماني ولا اسوري ښکاري دا خبره څنګه ده دا غاکو واړی چې دی اصل کې اکثر واده خالي کې چکر خلق بالکله بغیر ورنکړي د تطبقه غټل کونی سوړې اعلان نه ورنستې چې میچې مختلف کسمختارې د تخصی السوري په دي طریقه باندې څنګه چې سوړې دې استه اوچت لرې نه لګیان دي په یوه جاماندامه انکل نور یو اسمان میچېبل اسمان والے سيزونه نښته لري چې زویاوي جاده نړیری نور د بل اسمان جوړې دي ډېر تر دی دنیا والے اسمان کې واحب له الحفاظ ذلك تقدير العزيز العليم دان دادزاد غالبو په ازاد دان فاین عارضو فستकेजी مخوارولو وقل فاین عارضو بین قنان ذکر کې اني توجید مخوار توهینا سم کې تامق کی بیان کئ او ته و انظرتكم يرون تابلرا سوای ختندار زاننا سوای خا مزری المونک من العذاب اوا عذاب چې هر انسان حالاتي تبعیدی عذاب طويل کی یارم تا ل را داعذااب نه فشان داعذااب عادیانو د سوجیانو کلی چې راغلی ودي دې غبران من بين ای_ږ من خل مخکې د دي روزدو د دو نه الله تعو الله اللهټول ورته دا خبره کړړ مگر صرف دی نه والله رب برې زت ویلدي چچرې خوښه شوي درت زمونه ال زلم الله ای کتن و پرشته ی تینن منغا په او تو کلی کلی شو په دې انکار کوي او سر چادیا عادیانو فستګر وکړ ارضی زانګه غنله په ځمکه کې ناموناتب وقالو ال بدی من اشد من قوه سوق دې ډیر څه زمينه په تا تکي دا خبره تفسيري منځري دي چې کوله دي په وروڼه لې کانځ دې هم د څخه ودیره وي چې کوله دي دې ته راډې می تا خپل خاریدو الله فرمای اي غذا پیدا که دی لرا هوا اشد من هم کوا دا دیر سخت دی دینا پتاقت کې الله رب رضا سکم دات ورطاقت ورپرنا دینا دیر سخت دی اوو دی دی آیات نایج حدون فا آیاتون زمون بانده انکار کون کی فا ارسلن علیه ام فسولی گمون فدی بانده ریحاً هوا سور سوراً تیزاً سور سور قرطوی و معارض ذکر کردی حالا هوا تبیلے کی که حالی سر آواز دی زمرا تیزا هوا اواز ورسروه هوا هوا سر ویلی تیه نو حواتی دا فی ایام نحسات تا او رزو ستیروکی فی ایام نحسات نحسات جن مطلبون دی یو مانا نحسات مانا او شداید لا خیر فیها ابن عربی رحمت اللہ علی ذکر کل دی دا هوا استثیفون و مصیبتون و تاویلی تاویلی تاویلی لا خیر فیها تاکی دل سخیر ندی سخ سخ سخ سخ سخ سخ سخ هوا اذاب تا نحسات ویلی تیه دریم کولدارین نه حساب نه مراد پر لپسی په ایام نه حساب تعارض پر لپسی کې تک څنګه سری حافظه کې ذکر دي ووم نمبر آیا شي چلارہ بلګه پریبان نشول وو اتورزې کې هوا په دی باندې متصل تل تلولې وا نه حالت نه مرادی دریم کولدارې ایام نه حساب نه حساب ولې کې المملکات حالاتون کې رزق دی په حالات او تباشم تلورم کولا دنه حساب نو مراد پیریشي نو سپیری په حق یې د دې په حق اراضې کې خپل ځانونه سپیرواله نشته وی اته څنګه د خلق ځانونه سپیرواله پکې نیولې چا چمبه و غیره پرز باندې ویره کانټینو په دې ټول کور کې سپیرواله او د چا پور جاري وګور ودا فس جاریږي د امه دولت سعودي نه اصل پرز کې بار ځانونه وی غیره ځخصی پایټی کاپې نیوېږي په ایده کې لپاره اراضې سپیرو راځي ته ټکنیک نور که مسجدون کې د خلکو ځان لپاره څه زنه پاره څه زنه پای کې ستوري وري بعض سره کېدل دغه وقره کې فکور باندې چلتي اواز نور کی دښې کې فکور کې خورې سی په دې سره وينه وسته راځي او کور کې ستیروان راځي اصل ستیروان کې د فکورو ایستل کېشته دې انه حساب منه په حق یې د دې په حق کې د اورد ستیرې شوې ځکه کېدلی باندې څخه اذاب راځي کې نه حساب په اورد ستور کې دیوژن عبد الله بن تیمره جابر بن عبد الله چې ذکر کړی دي کوم قوم باندې چې رب العزت د خیر اراده وکي په عجیب باندې یوه هواګانې نه یوه هواګانه سره باران سر نوي او کوم قوم لپاره الله د شر او د عذاب او د غضب اراده وی حزمن صرف هواګانه ولېږي باران ورته نوي په پدې صرف هواګانه او چلیږي باران پکې نو دغه پارا چې کوم قوم په ریبا مي عذاب الخزي په حيات الدنیا عذاب جنت وای په دنیا کې او خامخا عذاب د آخرت اقضا بیر رسواتهون کې دي او د دیوه انداز کې سولې او اما سمود هر کس سمجهانو فهديناهم فهديناهم من زر متر کې نجي رحمت الله علیک ری بیاننا لهم الهدا لهم الهداه بیان کړو من دې ته هدایت هدایت دا قدم مطلبونو باندې راځي لکه څنګه شریف اعظم ذکر کړی دی هدایت یو معنی دا الیسوال الى المطلوگ و دوین دا اراعت توریق یو معنی صرف لا رخ او و دوین هدایت الیسوال الى المطلوگ مقصد تصدر رسول مطلب هدایت تانو اس نسال پتور سو پتور سو کنو چې جماعت تکم علاب تلی دا یو متعفر دیگری کتو ورته دا غصی مخلات جو بز جماعت بینو دوین دایی تیرونی سو ورسار را روان شو جماعت تراولی دو یو ده اراعت و طریق لار صرف خوده لیتان خوده چار پریزه و د خار تا پوسگیت د ده خصی مخش ده ده با در ترای شو بیا مخش ده ده دون صحیت روان که و بوز ده نظر تا فهدین او مانده اراعت و طریق ها غا هدایتی نموراد ده ده مونگ دی ده صرف دالار خوده ده ده وچه نظر المسیر که مجوزی را مسلمان که بینا لهم الهدایتا ده ده هدایت مونگ دی تا بیان کر و خودنم على کری فصلاه د دین روانه الاله موداه په ہدایت باندې پس صحب اعمال الكفر على الايمان د کفر په ایمان باندې غور کړون ول مراد کفر او ہدایت مراد ایمان پسونی ول د لرا سوایقت العذاب چې د عذاب الهونی د رسو ته كون کیه ذلت پس سبب د هغه موجودیت کی نجات ورکون هاه کثانو ایمان والا او دې پرهزگار کار باندې یو شرو چې مقبول مشی د الله الی النار ورته او یوزعون قصبه دی یوزعون یوزعون معنی یو معنی یوسفونه دی به شریل شي ګندم د علاقې مخصنجي په څنګ زی ترشل په فرشته وی ګنن په زور باندې شوري به معنی خورته وکړي یوزعون معنی شي شړل یو یودا چې شړل وي څوک د کفورا نه او دیون ترې کوي شوري ځانګ د عزتې و غاره چې شړل واپس کیه ما چې څنګه رانلو زموږ مقصد کې واپس شي لکه چې تړې او کذ د تردی پوری کرا چرایش دی اندی جا حشر میدان تا گواهی اوکی پدی باندی سم او هم هم غربون او سرگ دی و جلود او هم سرمن دی دوی یا بدنون دی دی و سواب نها غا شودی سامل کون که و قالو لی جلوده هم و ای و دی دی خبرو بدنون جلود او هم جلود خبرمان دا سرمن سرمن دا پټول کول بدن باندی پاروی کنی دا کول بدنن يبقى كل بزنون تهينا قبركي سرمانو تين بزنون تهينا تا غولي غواهي وكاف مون بانده قالوا واي بذي انتو قن الله اللذي انتو قن الله اللذي گوياك مون لر الله هغزات انتو قن كل جو گويا کرده هريو جز لراها ومون تدا تا قطرات کرده عزيز كرالي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائل فلاك ته انسان مانه دا غفل بزن غواهي وكي دي بغفل بزن تهوي بوغد لكنا فسوقا فعن كنا افا� وادلکنا قاتذ هلاک و تباشی وسخن و تبعی بینی قاتذ پارا فان كنا و فاضل و ما قرضم قاتذ پارا کویټال سترحت و رحم غنا می دی در پارا کوله چې څنګه په خوشحالي وي سترګو غونا غاني بجانې پیوري دي چې غونا په له خوشحالي حرامته می قتل چې سترګو له خوشحالي شي نور کسمه کسم غنا دې تسلمه چې بدن می خوشحاله نو ما کو مستاز دا غناونه کول السلام علیکم ما بندگی وাহি وکم دا عادي او چې وی په دې باندې غواښته وونکی بوي ترې پوری یادي سکرات له دیوې سمو خپل بنی اکرم صلی الله تعالی او دارنګ دیوې انس رضی الله تعالی او اداره او شفاء چې کړې تیری انسان تداوي ما کې نې کملو کا ګناه نه ځان او تاسو کې نې اوګه او دې نه تا نیکی دیونه کا یا ګناه نه ځان او نه تاسو قیامت ورځ باندې پتا وځي گواہی کوو یل هغه پیدا بیا دی الله تاسو واپس کئ شي و ما کوم تم نو تاسو تڅ تیرونه تاسو ګمان تاسو پټول اې شدا ليكوم گواہی وو کی یا تڅ تیرونه نظام تم تاسو دا خیال نو دی گواہی وو کی پتا سو وو ګنه تاسو نه سرګین تاسو ولا جلو لكم من ترمنییا تاسو لیکن تاسو ګمان کولو دې دینن الله رب العزت نه کوي پډیر حاله تاسو تعمل کوي وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الذي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ وَذَالِكُمْ أَوْلَىٰ ظَنًّا لَّذِي ظَنَنْتُمْ ظَنَّكُمْ هُوَ السَّابقُ غَيْرُ السَّابِقِ 20 تَتَاصَوْنَ غَيْرَ الْحَقِّ وَتَدْعُونَ إِلَىٰ غَيْرِ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِهِ ۖ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 21 فَإِن ور دې ویل دا حسن رحمت الله عليه قول وي باس خلک دنیا کې داسې وي چې حالې او ژوند په الله باندې خدوماندي ګونغونه او په الله باندې ژوندونه ګډیر خدوماندي نه او وي ولو احسن الظن ولا احسن العمل خدوماني خوین او عمل به مستقبلو او چې کله دې ګومان خکري او عمل بس کی معلومیږي گم چې ګومانم بد دي چې انسان په الله خو ګومان کوي او سرب عمل کوي وي دې دې بداياتي چو گمان بدو نوارتره که ده ده ده عمل <سؤال> هم بدو. نو چې اینگه انسان گمان پا لاخی بی ده با عمل هم خطی. او چه په بدو نو ده ده عمل به هم خراج ده. فا این یصورو فا نارو متوله هم. فس فکر دی سور که نو اور زی ده ده فارده بین. او که دی فریاد خی فما هم من الموت بین. فس نو بوید چې دون کنا منظور شونا ده ده ده فریاد بنیشه قبلوله. اگم اخ یا جهنميان زر کاله یا دې توهکاره بلکل پرې اډونه وکي چې موږ اخلاص شو اخلاص هم شي بیا به یو چې په شو بالکل کنه چارابانه در اوسوځي بیا هم مسلسل پزاد کی وی خپل به وي سبحان علينا اجزينا ام صبرنا مالنا من محيز برابر خبر دا قوم باندې کوم فریا تو یم تر کو دې اخلاص سره نمشتم دې هم داوي برابر ده فقيضنا لهم قرنا دا اوس هغه دې موږ چې ما دا چې کلمه توید بیان کین نو اکثر چې کړي یو سړی توید ومني مخې شرکت کې دې او نو مخې پیرانو با بلدانو د لیواله سړی چې أغینه به غوښتې پولی دا غړي پونې به باندې پولی دا أغینه به اولاد او څه صحت به ته وختې کله تا ورته ما سره بیان کا دا غیر الله کومه نه منځ ته متوا خيراتونه متوا چرګ وغيرها دا کومه حلاله و چې دې منې شم و دهویی ایر خوب کرا لبابار آغلی اوکونطی را پسر آغیس و کبیادی نظر منق سراونر دابو کن کله کلویی چیره تا دا تشین لباس اشولی وورا تلکت در باندې ارومه تا سنگ دا منق سوا غیر منقوری دا شواب و قیزنا لهم قرنه مقرر کریمون دیلران شیطانان لیا قیزنا فماند سلطنا هم مونم سلط کریم فدیبانی قرنه هم اعجامل گری فضيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم خلصة ما بين أيديهم هؤلاء نافرمانياني كمخي دا دينو و هؤلاء كرسو دا دينو يأخوه نافرمانياني كمخي خلقه او أو كم كمك مستنقى ذهن قول داده ما بين أيديهم المعاطر الموجودة من أمر الدنيا وإتباع الشهوات مراداً كمك موجودة نافرمانياني دي وداوتا خلصة قيد دنیا تارونا ودف شهواتا تا بداري قول وما خلقهم الا مهابط الاتيه من حمد الساعه او هغه نه فرمانياني چې کومو سراتون کې دي معنا قيامت او غيره په هغه کې بارک اجلاوات او ولا حساب نو خو حسابشته نه کتابشته دي نه قيامتشته دي پیر خل بیان ما بين ايديم نه مراد چې کم دې موجوده دنیا کې کوي وما خلقهم هغه نه فرمانياني چې اخرت ته بارک دي ته قيامت او س شوې پهدي باجرر قوونا وينا نه مرات مزويوينا داعذا او متونو کې چې تشي مخې نا د تیانو د انسانانونه ان نه هم قانو خاترین هکنن وي بدي طانیان وقال الذي نه کفرو لا تتسو لااضل قورآنې وال غس لاله کوم تغلبون وقال الذي نه کفرو ویل د کسان چې لا تتسو للحاضل قآنې م اوورې تاودې قآانی شریف له والغوفي هل لكم تغلبون اور شور کوی فوق قد دلسل ددی کی دیدہ پارہ کی تاسو کامیاب شي والغوفي عبد الله معبات رضی اللہ تعالی عنہ کرکڑی غلون مراد پدیز کی شیرونا ویل دارن بیوده قبر کول کہ کلا قران شریف ویلی شیرن تاسو خپل میتی لک شپو لگے دا قبر کی تاسو قران تا دی عبد الله معبات په نویدات نمراد دین خپل مجاهد الله علیہ دی ولغوفي مراد د لسنه پر او شپيري وهل د کله دې عبادت او دې به مونږ په عبادت کولو قران شريف د استولو په وخت کې شپيري به وهل د لسنه په پرکول درېم قول ده د ولغوفي نه مراد هم زه اقره مت الله لړې دې ګرګړي مراد کی اعتراض نه کوي چې کله قران شريف لستلې کې تاسو زه اعتراض نه کوي چې کله اعتراض تاسو نو قران شريف را وتاو تاسو اعتراض نه جوابونه درکې قران مطلق شي مراد دې نه اعتراض نه دي شکوک او دخل کوونکو په ځینو کې غرض کوي څلورم قول تفسیر مذهبي کارکړې دي ولغوتين مراد شور او چیغه وهل د بحث عمل کول چې دخل کوونکی قرآنی شریف ترڅو خپل خیال پیدا نشي دا تین دی دي دېرا پارا لعلکم تغلبون دېرا پارا د تاسو عالی کې تاسو زور او د قرآنی شریف کمزوري کې د بیچ په غلبې دي قال نذیق من الذین حضرت دیوبس تاسو نه غواړم ته چیکار دی دلته جین که سوال دار د مخکیل وقال الذين تكفروا ویا که تاسو د بیا د کاکر ذکر کول څه ضرورت پاتې شته فدار خداوه چې د بیا د کاکر ذکر نه شوی بلکې زمير و غیره راولې شوی واکه د دې تصویر منځري دا ذکر کړی دا اصل وجه دا چې دا معلومه شي هر چا ته چې صرف دا حکم ده هغه کاکرو په اړه دی دینی اړی قران شریف په ټینګې شور کوله هې وروه توازه ملایويږي که او تم څو قران شریف لو دی او داسې عمل کړئ چې خلک او قران شریف طرف ترڅو توجه پیدا نشي خلک د قران شریف نه واړې د خلکو په ذوبې شکوم شبهات یا شور و غیر واکې ملحوظ نن الله په بارک دی نو په تکومو پاکستان کافی دی عذاب تر او صدا ورکومون دی تا او الزی دی زه ها را کړي څه عمل ذالک جزاؤ اعداء الله النار دا څو ذالې دشمنانو ګله او د کله الله دشمن د الله قبر به بدلږي کله الله دشمن نه وي د الله خبرته او اخیوی دا پارې دی پدې کې کور د همش غریب دا پس صدا ده سبب دا و چې ودی پیاسنو زمونږه یی حذیون انکار کوون کې وقال الذین کفروا او وی بہا کسان چې کال پیږي ربنا ارينا الذين اظللنا من الجن والانس ايه رب جمعا اوقيهم من هذا الكسان في گمراه قلوبهم لانا لتي دي يانو دينسانونا يا قمراد دي ديننا الي رضي الله تعالى نقوله دي مرادنا جني شيطان او انس شيطان جني شيطانا نو كي مراد دي دين ابليس او انس شيطانا نو كي مراد دي دين قابيل ذكرتونا دي مخنا فرمان قابيل كرو خلقته گناہ او را لیست راځو خایې دیم کولاديره وه هغه دوه کسانې جنس دوه کسان کړي پیریاو نه کړې انسانانو ذاته سیا ده دې اي ناسنه مراد ده په دوه جنسو کې د کوم موږ گمراه کړي انسانانو کې او پیریاو نه پیو نه حاله ما شو ګرځوم ګم دی لرا بحثا اقدامنا لاندي د قدمو زمونږه دیره پارا کی من منل اصلین د ذلیل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تصلي یقینن هغه کسان چې ولې ربهم الله رب العزت دې ثم استقاموا بیا پدی باندې کلکل خپل پدی باندې استقامت اختيار کو استقامت ته ته لې کیږي نو ابوبکر رضی الله تعالی فرمن قالوا ربنا الله فلم يلتفتوا الى اله غيره ولې زموږ رب الله دې فلم يلتفتوا الى اله غيره بلطرف بلالالہ سے التفاق ان کو مداغل وینا مقصد دا استقامتنا مراد استقامت کل عقیدہ دے اور دویم روایت دا ہے رضی اللہ علیہ وسلم نقل شوئے دے قالو ربنا الله سم نصدقامو ولم یو شرکو بھی شیعہ لیل دمونگ رب اللہ الله بید اللہ سر برسوک شرکنو کلک اللہ رب لجت یک جواز خالص کو ہی دی اومن دویم قول دوامر رضی اللہ علیہ وسلم دے قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يروا كروغان تعالی بیا دګېډر پرنګي اوې راوړی نه چې یو ځل فتوې تلکچو وکړه منافق پرنګي دي او دې جن کې راوړی جن کې نه چې یو طرف ته مفاد بل طرف ته مفاد بیا وترف اوړي درين الله عثمان رضی الله عنه نقل کوي ها او ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اخلصوا العمل لله عمل کې پیدا کو دیل زنا الله دې معامل بن الله ده پارکی ده گل چال پاربن کی اخلاص جو کامل کی پیدا کی دلورن قول علی رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ ثم تقام ثم عبد الفرائض بے فرائض ذات اخدی ایمان الله ورتسی ثم تقام کی شرط عمل طرفاں دلالا دے طرفی و زمانہ تیر زبان مسلم نہ بودا قوم نہ بلکہ قوم عمل کوون کی ذمہ دی تے ولیکی استقامت تیزم کو سمسندی رحمت اللہ علیہ ذکر کوئی آغوی سم استقامو عملو د توعتهی و لازمو سنت نبی جیهی استقامت ستاوی لکی عملو بی توعتهی داللہ رب رجت احکام اومن لده تابداریو کا و لازمو سنت نبی جیهی دقبل پیغمبر سنت طریقه آغی کلک ونی ولی پاغبانی مضبوط شن دیتاوی لکی استقامت او استقامت مجاهد رحمت الله علیه کرم الله علیه حاوی وی استقامت کی طرح تر مرگ پوری پدی باندې قائم شو یو درې ایمان ورو بیا دې اوریدو کې نجې حدیث کرازی ندير اسلام ته صحابی را وې ته ورته په راتوکه او نبی علیہ السلام ته فرمای ماتدا ته وې کا توکا لا اصل وان وبعدک اذن الله پیغمبر تاسو نو رساله ته بارک دي چنه تاسو کوم نبی علیہ السلام ورته فرمین قل امنت بالله ثم اوایا ماں ایمان دوڑے پ اللہ رب عزت بندی تم مستفیم بیا پے معنی کلکشان استقامت نی اختیار اول شروع کا دایو مضبوط کرے جن سان استقامت نصیب ہو مجید الفسانی رحمتہ اللہ علیہ وی الاستقامت فوق الكرامہ الاستقامت استقامت فوق الكرامہ دادا کرامت تم کو جس دے اوچا مرتبہ تے اللہ کاتیں سکی دیو جن کا تاذرن مت اللہ بارہ کرازی ہاں بصال کرو اللهم اهدنا صراطنا فرجنا الاستقامه اللهم ان تربنا اے الله کي زمينداري فرجنا الاستقامه اے الله موږ استقامت نصیب کي دغه استقامت امام غزالي رحم الله عليه فرمای د استقامت صلاح اصل دتې الکه کلی ترا تكون باندي تلندي دغه یو کار پورو کول دا ډیره شان کاردارا کوې کلو جدين لذيذ هر نو کار کي دې هغه لیکن سر صرف بیاکار راستول دا دې ګراندي یو نه قرآنی شریعت له شروع کی خو بیا تر دني شرو ته شي نو شروع کی اصول دې کې خون ولتور کې دې پېری بری ولنې کار شروع کی خو تر دې بیا راستول نه شي نو اصل استقامت انساني دی کار شروع کلي باندې همیشواله او الله تعالی عمل لري خو دې اقصا غریوته اشاره دې الله تعالی نه کی چې نبی عليه الصلاه والسلام ته په الله تعالی عمل کوه دې نبی عليه الصلاه والسلام سره مليو هغه عمل، اغا که لغم بی کچھ انسان هغه همیشوالی کې فکم عمل بانی همیشوالی وي هغا عمل و این اقل، اگر که هغا عمل لغم بی فاللہ رب لزدت ده عمل دیر خواه دی. معاکتان چویل دی رب زمین اللہ دی، سمت تقامو بیا پدیبا نکلک شل، تازنزلو راضي الملائکتو، رازی پدیبا می پرشتے، دعوه تذیرے ورکی تخافو ولا تحزنو، دا کی مې یریږي ولاته ځنه مغم جن کېږي تتنزل عليهم الملائکه عبد الله بن عباس په فرمای دا ورتمر په وقت کې فرشتي راځي او ګرای چې جنيرو اخلي فرشتي ورته مې یریږي مغم جن کېږي یریږي ما حساب کتاب نه مغم جن کېږي تاسو چې دنیا کې صفات چې الله تعالی غوښنه به تر بهتر بهترږي مداز دېره دمر په وخت تورته دي ګیم کوله قطا الله رحمت الله علیه دا محشر کې به وخت تور کې کې فریشتي وو ته د الله تخاطو او لا تنهلو او د حشر په میدان کتاب تاسو مه یریږي مغمدل کیږي هم او چا ذکر کړی دا پکا ورکیده غره خبره هغه داسې چې وکیدله جری رحمت الله علیه ذکر کړی دا یو وکی، کې وکیدله رحمت الله علیه ذکر کړي د مرګ وقت دوم خبر کې هم او حشر په میدان کې هم د دریوانو او قاضی د فرشتي ته وکی میریږي مغمدل کیږي وابشروا بالجنه التي او زه ریواغلی په جنت ها كونتم تعاجون کتاب تر واډه کولې شو نو دوستان تاسو په د دنیا کې او په آخرت کې هم او د آخرت تاسو په دې کې ما حاص بهیت شې ان تاسو کوم چې غواړي نسته تاسو ولكم د آخرت تاسو په دې کې جنت کې حاص بهوي ما په داوم کتاب څه غواړي تاسو غواړي ته شته هرڅ کوم چې تاسو د نستون خوښ شي انسان باندې دغه کوم حالت پره یوځې ته ترې ملار شي میوزیک یو څه څهږي ولیکن دا وخت نه نشي دغه یو شهر مند له څنګه ملار هغه انسان څنګه اوسه وایي نکاله یو څه یو څه څهږي خو دا وخت نه نشي کله سړی اوسه وایي هغه په ورته ورته ورکولی نشي قرآنی شریعت ذکر کما ته څهږي ان تاسو وګورئ چې تاسو سره دې ظلم ته غاړي به تاسو ته ملایويږي او کوښنه باندې انقض تاسو ته نه به کله دنیا کې سري زيو شو کې نندې اوسې تر، خاصه د خپلې ګپ شپ برابر کېدای دځدرا تر راک، مقاومت اجازه ورنکې محسوس کیږي، او که سره اوسې د زرن غوادي، ازلکین طرف راځي چې پاک لګاندی او ځانو د تورسو لېشي. نو ذلالم مين غفور الرحیم، دامن متعالہ طرفا د بختون کې مهربان ذات نه الله دې منت مسږي. ومنه سنقولا من من الله ومن احسنوا سو د ډیر ښهستا قولن پوینا کی مم من دها اچانا دعاء اله الله اذا فليخل كل را د الله رف عزت طرفه مراتبین سوګ دی میمن بوخاري رحمت الله نور د شهر رضی الله تعالی اقوال ذکر کړي مراد مراتبین مؤذن دی د کوم مؤذن خلق مانزه تر واړی مستش الله طرفه راځل دی د خلک د الله رب عزت طرفه راغړی زم قول تمرقنی ذکر کړي دی مراتبین علما دی سلام علیکم و علیکم عمل کی بل علم ما امی خلک نیک لار ترا غوا علماء هاغه دغه درس ته دلیس مطلب یی څه دی همدغه مقصد دی چې کړه جمعه کې کله خبرتانو لري کله بل ځای کله بل ځای او خلق همدغه تقریر کې څو د قران او حدیث خلق د الله رب ال عزت طرف تر ربلی ذاته مرادی قول ایمان کول ته وی ذکر کړی دی هاغه د آیات طرف د مؤذن او طرف عالم پوری خاص کول ندی بلکې دا عامه د ټولو من دعاء ال الله دا آیات عام دي بهار حال چا په باره کې چې دې خلق د الله ربولو په طرف قرارولي په پخې ني طریقې باندې څوک د الله طرف تسو کرابلي دا بې کار د حق د پاره هوندي واعمل صالحا او عمل قیمه وقالا او اي به من المسلمين یعنی ګنين هم زړه مسلمانانه یعنی عام خلقونه ځان تکبر او غیره فزان باندې نه انتماء فاضان او ته نو خلق صرف مسكين نموس او ځان دوهونکو په دې تکبر نه کوي یا علم دی خلق را به ما سره علم دی خلق را علم په دې وتکبر یا بل یسب مېږي طرفه رو به لوګره ما په خپل مېږي کوله د خپل سره مېږي نکولم مېږي طرفه دېسته باندې کوي علي رضی الله تعالی او خدای کون عند الله خير الناس کون عند الله خير الناس د الله په نصب باندې کیږي نو خير الناس کته نه بهترین باندې وقون عند الناس عند الناس شر الناس د ن کونی باېته ډیرر ش تړی ته ډیر شیر خکاري ځان د تډیر کو نګاره خکاري او دریم کو دنا رجلله منن نې د خلکو سری نو عام خلکو پرنه ځانه شره اللهاپنی نو و چله ت ډیر غهلاړشي او جزان لجزناې ځان د ټولونهګوننګه اخارې چې ټولونه زیات ونهونه خو ما او چې کله عامو خلکو سری شي نو بیا به ځان چت و غه نهګنې بلګې د ن رجلله مین ناز د خلکو پرنو هم تړی به ان نوائده یکنند دعا مخل کنیم غاڑا کی خودون کنیم ندی برابر الحسن، توحید و سیه شرک کمورا موشه حسنه معنی توحید و سیه معنی شرک کرده دعا تونلوی میکی و تونلوی اگو نه زکر کرده ورنه حسن مراد هر هغه نیکی دان او سیهینا مراد هر اگو نه دان ایده فان بلتی هی احسن و سیه ا ای ایده فان دفع کابلتی فهانه طریقه بانده هی احسن و عبد الله <مسؤال> فرمي باز فرمای اذ فاعل عند الغضب صبر کله د غصې په وخت کې صبر وکا صبر هیڅ چیز دی بس چې غصې په وخت والحلم عند الجهل بجاهلت په وخت کې صبر کولی او جاهل درته مقابله شي او تصبر وکا داهل جهالت په خبرو غوسه کېګه ما برنمر والعفو عند الاثاء مازه کول تل تکلیف په وخت چا دته تکلیف ورسولو طب هغه باندې معذوکان دا حصہ ترې کیسره د فتول دي تا تر ثبوت کې تعال تر صبر کون کې بکر رضی الله تعالی په وخت کنزلو کې اب بکر رضی الله تعالی موږ ته فرمای کثامات کنزلو کو د 1000 مله د ماتو معصوم کې کما کې جرم او کثامات کنزري کړی دي او کچري کثامات بي زيد زيتي کنزلي کړی الله د تا معصوم کې تا غلطیو الله د تا معصوم کې تاسو متاثر شي بیارې طالبان روډیر او الوکینټین د ژوندې ذکیده چې تاسو د اخلاصو له متاثرکو څنګه دلته تمام دغه څه وکړان تاسو ته یم کوم دانه چې کومه لمرامت اتا کړه خو تاسو ملکه ما کې غلطی الله دې ما ټاکيو کی او که تاسو کې غلطی وي الله دې تاسو ما ټاکيو کی په خېصه طریقہ د بدی جواب او بدی ترن ور کول لکه مولانا محمود دي یو د خرڅو په د سپیتو په د انسانيت پیتوب داله تاسو سره کومې توور سره غوښتي هغه په چارچاپه څنګه چې ورته اسم نیوي یا ورته ضغافي دا پیتوب دی هم دغه خلک چیړي را چیړي زمين خرطوب عادت دی خرطوب عادت دا کثار سوختي توور سره کوي کثار سوختي توور سره غوښتي خرپ یو بل باندې پرونی خېوي په غرام بولړي درېم د انسانيت عادت دی انسانيت داله تاسو په سود کې توور سره کې دا اصل انسانيت او دغه ویلې کې اخلاق حسنہ فیده اللذی بیناک و بیناهو عداوتون فیده اللذی پس ها وطن بیناکا چه پمیز تاکی و بیناهو پمیز دا آغا کی عداوتون که انهو ولیون حمیم گوی دا اگو ولیون دوز دی ګرم گرم شیخ القرآن رقیم اولا یو ذل روانو طالبانو مرترو دیقوار آغا یو کلیبان گراتو جنازی لکلیو نا یو تدیر ذات من مستیا او تدیر بیر ذات در خپلینه ورته او په داسې معنی تری ساتي دی وايو یو ملک او هغه جرم جوړ کړی وا نو تی راځی کې نو غیرمی جوړ کړی تاسو ما ته یو 5 منټې تری ساتي خیر دې له تجرید هم در تری زو وسالت من مستیا وک شه القران له مې الله او تل جنازی تراویل او سبقه لزان راځي اوس راته دمرا وخت نشته دی دې ښاراو Taliban خله کې لګی یاره دې څپلی او دې فساله کړو شیخ القران <سؤال> رحم الله الاغرامہ کی کہ اوتی تاسو اجازه خلک دی وېبین کوټی خلک له زمين څخه ریزه شوی شیخ القران رحم الله او اجازه دې تو زمانہ مخکې جریزه دل تاریخ کل رولي ولم دی او تن په بارکه رانا تاسو کو د تکافر هوا مارتن کافر او تن په فاسق ما چې صاحب کرام رضی الله تبارکی دې وې لګځل په خوزولي دا ما او تکافر نویل وی کو مارتن فاسق ورته په کافر اسلام باندې روانم دی ونیوم دځه یخ یخ یوراندو عشنی ته کښنی وګړي پاتې ديار ک او ورزلانه بیرونی سم راضی څنګه ویور ته کاټر کنا مل کاټر ورته نه ما ما ما کیمې پاسوب دي بیر ور وراندو پاتې دي بیر ورزونه مراه ورزونم د خوري خبر نه وانه ورولم او ما صبر کړی هاغه ټیم کې ما الله قوت او طاقت راکړ ما د دینه بدل نه غاغست ما د الله د رضا لپاره برداشت کړی چې الله دې وجه وجهه ما صبر وکړي او مکه خلي بي الله رب عزت دې کې داخله پیدا ک او د عزت مبکره چه تازالله دین دا پارا تکلیز برداش که اما اغا دشمن کعنه او ولیون حمیم دوئی که ساحا و قرم دوسوی بیوی دیوه دی ملگتیا کون وما یلقاها ایلا الذین صبرو ناخلي دی خوی دی عادت لرا مگر هاو کسان که صبر ماک دي وما یلقاها ایلا ذو حظ نعزیم او ناخلی دی عادت لرا مگر خاونده یستیلو یزو حظ نعزیم فی الخیری چې چا په خیر کې ډېر لوې حصہ ویل ک څنګه د جاج رحمت الله علي ذکر کړي په څهاره پاړه په خير کې ډېر لوې حصہ پټې وي هغه بدې کې هغه برداشت کې او هغه کې چې ده بدې صدا په بدی باندې نور کې بلکې مواتي وخت کې او دا اداوند دا و دې چې دا کمخې نه را روان دي په این مے ځکه نه کوم شیطانې په چیرې اوره ستاتا شیطان نه ځوت وسوطا پس پنا والا او ری کې په هزار ومن ياتليلو نههارو د نخو د دا قدرت د الله ننشپ او ور نرو ل لا تتسلو شمتې وړ القري تاسو سیدممت تو نروس لومتهید کي الله غذاته خله قوغون نه چې پیداي دي ل خلغون نه چې پیداي د دا ظمیر زنس داغ نه ذیر کراغند الله تاج نه دي پر کداغون نه ظیر کرااجې دی دا د الله د قدرت نخي دي کې په لاټري دی نه کولارم ان کنتم اياه تعبدون کړي تاسو دی الله رب العزت لرا عبادت کوئ بعضو نومو فرض باندې سجده کوي یاد کتنیږي بعضو نومو فرض باندې اٹک تي سیاسته پرې ختلي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عقیب داو ان کنتم اياه تعبدون فرض باندې دې آیات پوری پینیس تاګرو پس کې جلدی تکبرو کوفل وی نه دراتب که بس ها ملایکی دلته مراد دېنه ملایکی دي پینیس دراتب تابې تدلی وی دی, دی الله له عشبي او درز واهم لیسمون او دین استوری کی په الله کې عبد سے مصروف سے ابراهیم بن اخیرب نبی رحمۃ اللہ علیہ نور اکثر علماء راي ده دا چې لیسمون باندې سجده ومن آیاتي انک ترل ارض او دنه خدای قدرت د لغنه د اجرینه واسه متقاشه تن اوچا کلا ضروري ګونو په دې باندې الماء باران اهتزت شي ورته او خپلږي ان الذي احياها لمحي الموت حزاز چې ژوندیک تازه کړې زمک لارې خامقاج مندي کې ملي بیشکره الله رب العزت واری اوت قدرت والا دی ان الذين ينحدون في اياتنا حال کسان چېج کو پایتونو زمونکې یولدونونه اللحد ل عابې فر في غي د موض اږي ال الحادوي ل هو تبد الكلا في غیر موض بد لول د خبرې بغیر دغ د ځه یو خبره د یوځ منطب نوويته په حغې کې دا خبرو کې دیتهویل کږي ال الح دو پلا د برلوم د کررکي ی لخدونونه نامرات ا مییرونه نقیمان دی ایمان نه ملن دی اون کریبل طرف ته دا الحاد چې ایمان نه رجوع کونکي بل طرف ته درېم کولداری سودی رحمت الله علی دیګر کړی الحاد ویلیکي عینات او مخالفت ته هغه مخالفت چې ترې د ضد او عینات دا وجنه کې یو مخالفت چې ترې پوهې نوي د نفي د وجنه کې او د وین کړه نه کړه د خلق مخالفت چې د ضد او عینات دا وجنه د سودی ته وې دا الحاد هغه عینات هغه مخالفت چې ترې د ضد او عینات نه يتوى لكي يتوى <تصفيق> او قدرس تبوي الحاد مانا دهي تول دي او مجاهد تبوي لاتون او فترة والدار مشفيري وغيرا وحل تا قرآن شريف دل الصلوف وقت شده تلحاد وي لكي فايا تنو زمون كي لا يقفو نالينا نشي فتح دي لئي زمون نا ايا هر آسو كو غزل شكور كغور ده اما ياتي آمنا جا هر آسو شرائش بامن سرا فرزق قيامت یعملوا مشئته د عمل التهدیل عمل کو یا چې تاسو خو شي بيشکه الله رب عزت ها عمل کتال تو توي دې دن کې دي ان الذين كفروا الذکر یتنهاه کسان د کفروک د ذکر شریف باندې ذکر نه مراد خلیلې کځا کو سږه قطاله ته وې مراد په قرآنی شریف دي کځر قرآنی شریف کې په دې شمانو تر اطل انسان کله هم سيتي رحمت صلی ذکر کړی دي من هم درځم کې څه دلته ذکر کړي دي خو دې کې ذکر مراد قرآن شريف دي ما که څنګه چې کوپر کې د قرآني شريف هر کله چې راوې دي تا و انه لکتابن عزیز یقینا دا قرآن شريف کتاب دی عزیز معنی د مستری کې میږي چې رحمت عزیز على الله وکريم عزیز الله عزیز على الله وکريم الله عزیز معنی غالب د الله کو نس باندې ډیر غالب کتاب وکریمن علال الله فَاللَّهَ عزت من فاللَّهَ عزت الله باندې ډیر عزتمنډه ډیر ګران کتاب دی الله رب العزت او دینه گرانی وجهات تی وی چې نبی عليه السلام فرمایلی دي کوم خلق قرآنی شریف د پارا راشي صرف کې ناس ته انتقوکا ظاهر سميته یو الله دې ټول موافق دي ځکه پریشي او دې ټول قران د پارا نور هغه بل څه مقصد نه الله ورته فرمی لا عشقا جديته صرف چې ناس سمو کاغنی شي بدبخت دي له هغه مرتن معكوم ځکه الله دې عزتمن او ګران کتاب دی لا يعطيه الباطل من بيني أديه ولا من خلفي نشي راتل باطل مخي وروس ودنا راتل الذي كتاب ده طرفه ده والا او ده سيبشي زاد ده طرفه دي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل نوي دي تاتا مدرها وشوه دي شوك غنبرانك من قبل مخيصانا ومقه اتراز لكي قرآن شريط دي وجنوي اتواقو به بلون قوم فاغون دغه اعتراض نه کوي ته ویږي یو بل ته وضعیت کړی دا قبل کړه یو پرکيشه کوم د هاري یو بل نن پرکيشه دی امام غزوی په روان کې ذکر کړی کوم اعتراض نه چې باندې اعلان شوی او مخه اعتراض اوس مهمه په خاطر سودانه کی هرې پرالمینل و نهار امام شریستانی دا ملایز ذکر کړیو اصل تقریبا شپه نه اعتراض هغه ذکر کړی دی چې کله الله رب عزت ادم علی السلام پیدا کو شیطان په هغه دار این دنیا طولیت تراوزنه داغینه راوتی صرف فیزیکل بدلی کیرا بدلی کی عمر کی شیطان فادم نے سنان کم اعتراضون طول دا پیدا ایک وقت بھی مما اعتراضون دی خوبت دی را بدلی گی یقینا رب تعالی جو ما قرتن خام قا قاوند بقنی دے او قاوند آزاد سخ دے ولو جاننا قرآنن اجمینن دا درنی تراس دا قران کیری دی بلکہ بکولین رسل جو صرف عربی کراغ ب هغه جواب بیاومل چې پیغمبر عربي دي قران یې زميدي فکری ګرځولې موږ قرآني شريف قرانن قران وجهت دې ذکر شوه دا یا قران یخص معنا په وڅ قرآني شريف او آیاتن دبل تر پهوست پهوستي یا قران کرا یا ترى اقرؤنا کلو سلی شوي کتاب چې الله رب عزت دې د سل په قرشتو کړو لکه څنګه چې کې صحابه کېږي په روایت دې کې ذکر شوه یا کومه ذات مستنکی کتاب په مقدس مته کومه ذات تم کتاب لټل شوی هغه قران شریف دی اوس کومه ذات فلسلې کې په دنیا کې دا قران شریف دی 아이 دا बटونه ذات تم کتاب لټل کې دا قران شریف دی دی وژنه د قران ویلې کې دي ډیر لسلو کتاب دی درې ماوجه بازه نه د څلنده ترکول ولایې شوه منو علماء قران دی کتاب دی لذي د لستون سره مړی نه ور کتابونه سړې دغري دلیو سړېو مکه په بیا دلسي په کې ناشلي او قران کې څومره څومره د دینه مريض نشته آیيمي جمع پایمي یمکه آیيمي عربينه بغیر بلې جبا فاجم الصلقيلي کې نګي ته اجنه غونګي ته ویل کې او عربه بابا عربينه بغیر بلې جيبه ته آیيمي ویل چې دا غونګان دي ما په ضمير خبره اظهار نشي کولایم په وروه طريقه په سلام وقامقام ويل دی لولا فصلت ولي هو هذي امهد بایم شوی ایاسونه ده ده اعا جمیون ایده قرآن جمیده و عربیه امتی غنبر آربي ده و های نجر السلام زاده فارده هاو شتانو کی مومنان ده هدایت ده و او شفاده شفاعنا نا دزر ایراجه لکما که سوری یونت که تیرش و شفاعه اللي ما که سدور تتاوی النمبر آیاتی او سوری بنی سهل کم تیرش و نزل من القرآن ما شفاع و رحمت اللی د کریمان څلور دره قران کلور ذل قران شریف د پاره لفظ شفا استعمال شوی دی دا قران شریف علاج دی او هغه کسان چې ایمان نه وروړي چې اغان یې په وګونو د دې کې وقرا جنواله دي وګوالي امام او ایولا په دیمانه حجت اماړو نورې مانه حجت اته څنګه سو نو یې الاثناء پر القرآن القران او حجت الکا والیکا قرآن شریف بستاده طالح حجد چی یا با قطابانی حجد چی قرآن شریف خود اولو سو نو حدیث جنبی علیه السلام فرمیلو من جا له امامه دخل الجنه سا چه قرآن شریف مخی که و زم مخی که و داشت ده خادهو الى الجنه ده جنه تبوزی جنه تبیروان کی و من جا له خلق زاری ساقتهو الى النار سا قرآن شریف دشان روز که جهنم تبیعو غرزی نو وہو علیهم امامان دا چ ا کیا اولستو دغه فارب وږيږي ا کیا اولستو دغه افاصو ب او دینوم ګللی ا څنګه کېږي قرآن وي کې تاقید ماجوره فقذ و بينه یلا تعالی باندې په اکلوم دا کټانوال دکړی کیتا مما د زلرینا ورقداتین ته کی مختار علی السلام ته کتاب فقط له دې په بدايه جواب تلورم ترال سلورمی دا پرانی شریط د هاتوین په دغه کې د اختلافونه کېدل او معلومیږي چې سکه منی سکه نه منی دا کتاب مله د هغه جواب کتاب داوي چې یو کتاب هڅاله دې اختلاف وکړي مختار زغپری تورات ها کتاب تورات کې اختلاف شي وي په ان کیداره ورکړو مختار السلام ته کتاب به متریکا د اعتراض داوا کہ دیل القران شریف کو یو دل باندھولے ناراض لگ لگ گلی راضی فلاں کو یو دل رات میں کیا بے اختلاف نہ تھوری خدا لگ لگ راضی نو کلمے میں مصلیتے کے راضی خلق نہ کی اختلاف کی جواب مصلی اسلام دی کتاب میں یو دل ور کرے جو ہے اختلاف شداد بہانے دا موکرےوں من گوتے اسلام دی کتاب این صورات بس اختلاف کرے سو بھانے کی ولولا کلمتُن کچرنے ہوئے حکم طبقتو بے شوی من رب کا طرفا ضرب ثانہ علی قذ بینہم قامو خبر که صلیشی وا پميزدوي کې ا څه مطلب دي يو مطلب کله دانه ویلې جزب عذاب په اخرت کې وركوم انسانان صرف شينه کې الله د دنيا کې عذاب ورڅړي وي ولله دا نه ویلې عذاب دې پورې په اخرت کې وركوم بیم قول امام قرطبي نو روزيګر کړي اصل اشاره د هغه حديث ته چې نبي له تنان فمیرو صلقت رحمتي غضب او بل ویلې الفاظ غلبت رحمتي زما رحمت زما په غلظت مخې شوې دي یا زمہ رحمت زمہ غضب غالب شوی دی غلا مخ رحمت کی کدا نوی نو الله به داری دی د زبر کری وی یقین دی خامہ په شک دی دینه موریب خښه کون کی موریب هغه شک تر تر ځتی من عامل صالحن چا کی عمل وکنی ورنسی په دې خپل ځان نه پاره وی ومن اتع اف علیها چا کی گناہ وک سدان په هغه باندې وی او نه درو صاحب الظالمین للعبید اس ظلم کو ان کے پہنس بند بندی الہی یہ رد علم الساعه اللہ واپس کی ہے قیامت اللہ واپس کے دن علم دا قیامت دامانہ کہ ہر کیا تبوس کی دیو در توی کہ اللہ تعالی علم دے سو قوم کی ویل مان دا قیامت پورے علم دی سردی پوری مشقال تیری پوری سو چی جبیر علیہ السلام دے نبی علیہ السلام تبوس تھی اخبیر میان الساعه ما دا قیامت بارے خبر را جبريل والنبي عليه الصلاة فرمي مل مسئول انها بأعلم من السائل تاچانج تبوس تا كي دير تبوس كوون كنخد کی نكويه معنى جبريل تعالى فتن اشتماع تبا سبطه هر طور برطوي برطو الله تكوري علم دي وما تخرجو من سمرات من اكمامها او هاها شروزي من سمرات انسميوي من اكمامها دا غنشو دا او نپورتا كيو زنانا نكيكي حمل مگر داد الله تعلم كي دي فها اورس شاو از وقل شدیتا این شرکایی کم دیده ما شریکان دیده زعمه کم محضوظ دیده. ساتو بخیال شریکانو ذکره که کې که خود الله شریکان نو. تو ای با دی آدنا که ایلان که مونتا تانیشتی زمون صوب یا بیان کون دیده. رو بشید دینا ما که نویدونه من قبلو حاوچو دی رامده کل با دی مخی و زنو یقین بو کدی دیده دلتا زن پا معنه ده یقین زن زمان ازداد عربی کی آغال فار تی دو معنی دیو بال ارتا معنی دی زن معنی یقین اوم و زن معنی دیو معنی دیو بیو بال ارتو او دلتا زن پا ته دیو ذکرلتا و یقینی دیتا معنی مشید تخلاس دیل نشتا یقین بو کدی دي له من محیث تی نشتی دی لرازی دخلاتی از سخلاسون انسانو من دعا خیری مسړه کې انسان من دعاء الخير دا مختلو د خیر ناخیر خیره مراد منځري ذکر کوي مال او دولت او سیحت څخه مراد دي انسان هر وخت مال دولت او د لپاره سوال نه کوي نه چره مسړه کېږي و انما تحشروا فجلور سيجي د تشرد تکلیف ويئوسن قنوت دینا امید ویته نو څخه شکر وی یا څخه امید وی ويئوسن قنوت ذوالفازر اوړه يا هو يئوسن من الخير قنوت من الرحمدي و من تصلیه بگم ویلتمای د Ris могیان توری ناoxیی به دیول Jamari Tebd Radiism bookie on 11 يومaras تو از حیرت و بود راول صفتی ت绐 راول قسمان jornفل از حراست ، رس ح 1952OD ، رس حقماد القسمان طورای من از حراست از حماه ومن میکل هناك ، رس حقوشها و میرون زد سرن یا ا تصلیه فتیح ز انوځ ته ظاهر باندې دیناو مې له خبرې م کې الله راته دې سره نک ولا ان اذقناه رحمتا من منا فجرؤت وذقلي فد مهرباني طرف ځمږه من بعد ذرا فذات تکلیف نام څه تو چې دې لې وې تا لې قولنا قام قام قوى بهذا لذا زما حق دې مصیبت تکلیف بیماری غیر دی الله دې لري کې دې سنوي چې الله فضل دې شکر دې جما نه بیماری له دې صحت راک غریبي تفصیل لري کا مالداري زکه دې دا. ما زکه دنیا کې د څه څنګه زم ما حقونو ما زمره د واینه سیمال کې ما زمره مهنته کو نو لوماته مالداري او صحت به نه میراوی دي وا ما زنه تا قائمه او زوج ما نو د قیامت د قائمه دلو ولئن رجعتو اله ربي کچره واپس ما زورت زماتا ان لي اينده ولل حسنه یقینا ما د پار اينده وو بنيت د الله باندي لل قامہ کا جنت دی دی وی و کی مال جنت دی للحسن کفار کله دو تم ناغان بچیو انی رضی اللہ تعالی عنہ پرمے دنیا کی خدا وی کله الحسن زمون د پارہ جنت دی قیامت کی شین سنت نباتری صحت ذکری دی گا یا لیتنی كنت تراوا حیرمان ہے اپ تو چیز کو بیا چاګو نی بیا کو چیز قاوروی خو دنیا کی ریس پرمے د پسته لگ جای ونهبي الذي نه په خبر وکوم حال کتان چې کافر دي په سببته ها سدي عمل کولو اوولړنو مِنَ او منذا بالغليز او خا مخوا به او سکومون پهديبانې جاذااف سخه وان هم نعلم انسانې نه جاندي انسان باندې انسانه مراد مجرري ي انسان ت نه مراتدي لکه دا سفته مسلمان انسان بنی اگر کو مسلمان کې ته راغلی دي او مسلمان دا پارداز کنیدی پاکار که تکلیف که اللہ تا فریادو نکیه که تکلیف تیگریشی دیوی هم دغا سباقی دردی. کلاچه احسانو کومنگ تا انسان بانده آرازا ده مقواری وانا عاب جانبی او ده اگرزیو طرف بز طرف تکیدن که کې اولی دن که رولی دن که. و شرو کلاچه رتیگید تا شرو تکلیف فضو دعا این آریض، و چی دی خوابند دعا گانو عریض پلند و پلند و عریض پلا مانا پلند و دعا گانی که یعنی سوال دار ازید، چې مخ که خود ذکر شد منچا ته یاد کهیم. و ایم مسته و شرو فیعوسون قنوطا. و کافیر تا شروسی دینا امیدوی دیت نغواریم. او دلته زکر بی و ایم مسته و شرو فزود دعا این عریض تا شرو ور تا اورسی نو دی اوبی اوبی دع ظاهرا اختلاف کاری دلیل علماء مختلف جوابونه کی یو جواب یاد دی دا اختلاف دخل کو د وجه نه دی باطلت با کفر راځي کی هغه نه او ملي کی او باطل کفر راځي کی حید واغان شروع کی دین طبیب علماء دا اصل دا اختلاف په اوقات باندې دی په او اوکه باندې موږ دې تکلیف کی بالله خاص امر است کی ذکر دریا کیوی د قران شریف د نور آیاتونو کې څنګه معلومې وای داغ شي او مووج کا زور دا او الله مخ لقمان لهوتین سرلقمان ک زییک سره بوت کې زییک د سر بنی نور سرهونه کې زییکو نو در کې و چې دي را ګیر ش زی الله را بلدته راعمله سکولو چې په او چېونو الله را بلجدت دې خاص واګ نه کوي بیا جهه لا ف سر مختلفې راړلتمې دی السلام او در بعضله دا حالت دجیبي او د زه حالت دی پجی وباندی دی خواري قضږي نامه ده وباسو یې ځکه غوارو په جی باندې نامه دي او بيان یې رسول سلام خبر راکې انکان کانه منند الله کچري دا قرانو غمبر طرف الله نه یا کور کوي انکار کوي تاسو په دې من ازل سو مې ډېر له ګمرا دا اچانه کیږي په شکایتم باید ومخالفت نه کیږي ان حق نه تنوري هم آیات نه زردېږي مونږ دي تا ایا تینا نخیر قدرت نو خلقو فل اعفاق عالم کی افاق مراد مليابيانبال سي فرمي دا مقتنو خلقدا کندرا تو کورنا تباشي ديونه او دا قبال سي وونغي دي نتی عبرت وني چا مخليمون حالات ذکم حالات کي خبر اينه و منلي و مئن قسم دي پنسن کي اوم نسن کي مراد خاطر مکه مونغي ته او خودناي فاتح مکه جووري دالتو شکست ملوي شخه او مني ته مؤمنان ته هکه باندې دي دې مطلب कयूम उं दीता दलेल फिलाफ आलम के परिदुनिया के दखल कुदरत वफी अनफसिन दबी पनसुनी के हम मुंगीता परिआलम के आलम गाटून सीने दलेल दी पदी सिजबानी जल्लाहर बृजती केवाल जेबी द पारा पदी केब्रत पुरदी ओबी कुनिशे यलहु आयतुन तदुलला अन्नहु वाहिदुं हर उस सिजपदी बांगी दरीन ने जल्लाहर बृजती केवाल जा दे ओबी अनफसिन दबी पनसुनी के दलेल امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمی من اعرف انا قط وعرف الله تاکید قلزان او پیجنده دی ولله رب دې ته مو پیجنی دې نه قلزان کې سوچ او دي راستر کې چاراکې ستر چاراکري نه زه غو غونه را کوي دین او قامت کوم زه غو غونه باندې کوم مشر خبره مرم د ماحیدن نو دو تر کوم را کوي چې غلط کتاب او دې خبرې ویو کوي او ستر کور علی او عقل دې دماغ را دی او عقل دی زه په دې سوچ ته کوم کې هات باندې په باطله کوم خبره ده سرمی یو ده زین الله رب رزد یور کرده دی ده نفس که انسان سوچو کو ده واللہ رب رزد او پیجینی ده زمرا نیمتونه پا ما چا کرده الله اللہ رب رزد دی حتا آیت بجین لهم در دی چخکار شدی تا نهل حقوچ دا حقورش دادی اولم یک فی بی رب بکان اینده کافی ربستان اولم یک فی بی رب بکان زججوی اولم یک فی شهاد دو رب بکان ایستاد رب گواهی کافی نده چاغلاوی ربکن دا درب کاتیم دوائی و کنور که سبنه بید. یا دیمانا اولم یکی توحید ربکان این دی کافی یو والی درب صحابه صلی اللہ رب رضیتی اومنی ودی خبر اللہ کافی بیشکل اللہ رب رضیت فاری و تیزوانی گواه دی علا خبردار انہم یکیرن دی فی مریتیم پشکی دی لی ملاقات درب اقبلنا بیشکل اللہ رب رضیت فاری و تیزوان دی احاته چون که دی بسم الله الرحمن الرحیم سورت شورا مکی سورت بین قرآن شریف ترتیب که دو سلوی اختم نمبر او فنزول که دوش پیتم نمبر نازل شوه در روز تو در سورت حمین سجدینه او مخی در سورت زخرف نه ترتیب ون زولم یو شان دي راغد د ما په سره داو یا الله رب رزق مونږ ډېر دې جنتا مؤمنانو سره داخل داخله او مونږه خلجان ته دې کوونکی جوړ تا زمونږ شورا او مشورات سره ضروري ګرځي لکه د ذکرفو قیمتي جوړکی باندې رب تو مکه صورت اول کې ترغيب قران شريف طرفه بدی صورت درمیاتیوم قران شریف طرفه مخ کی صورت کے استقامت ذکرو ان الذین قالو <سؤال> ربنا اللہ <سؤال> و ثم استقامو ا تو دی صورت دین دلت میں اتیو یو استقامت کما عمر تھا استقامت اختیار کا ایت میں مر 15 دین استقامت اختیار کا لگا سنہ جتا تا حکم کو لے شی دارنگ مخی صورت و لسمایات که و اوحا فی کل سماع امرها ذکر دوه ده حکم اسمان تا نفذیر صورت دو پنز سمایات که دی و کذالک او حینا الیک روح من امرنا نبی علیه السلام تا وی ده قرآن شریف انتیازات ده صورتا صورت ممتازه پا نمبر باون باندید. وَكَذَلِكَ اُخَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا آیات نمبر باون دو پانز و سمیت. تاراً صورت ممتازه پا آیات نمبر اونچاس باندید. اللہ منقل سماوات والارض یخلق مای شاہو یحبر منی شاہو عنافن و یحبر منی شاہو دا چې په لوست په مولا د الله رب عزت ته تلور ته یو انسانان ته ورکی سورۃ ممتازه آیات نمبر 11 باندې لېته کوم څه شی داو خلاصې سورته مخکې سورته تلور اعتراضونه سپدي سورته دری نور اعتراضونه او ورسرا دا آغی جوابونا یو اعتراض داو ای نبی علی ته تا چکم من کلا توحید و قرآن بیانی نستانا مخدا خبر اکو چانده کری نتا ازان نلاجائی دا آغی جواب یو جو جواب دره میا تی و ذالک یوحی الیک و الالذین من قبل الله العزیز الحکیم دا دیوه ای نبی علی السلام من کلا تم کری وإلى الذين من قبلك صنم خنوطا وهشي وذاقوا ذي جهلته قبر نبي ورنا ندير السلام كما مثلا بيان ولا دا مثلا مخكم ديار السلامون بيان كوري وا دينو جواب دار لي اوشن اذا مختنوطم ديم جواب بترن نمبريات كي تصبيرن اوشي شرع عليكم من الدين ما والصادقين وحول الذي اوحينا اليكم وما وصينا به ابراهيم وموسى وهيس ان نقيم الدين ولا تتفرقوا في زين اعتراض دا دا, دا دا مکتوب کتابونو سان خلاف دي دا راز به کتاب دی تا جدا کتاب دي اوسم دا اعتراض وکيږي کتابونو سان خلاف دي په یو شان مسله باندې کتابونو کې ګلشتې مسله ده د حقيقه جواب پلسو میاثي وما قلتم فيه من شيء فحكمه الى الله اختلاف راضي الله فو کتابي رواني تو الذی فتو بوله گی چاټه خبره کما دا باطله کما دا مخالفت به نورو کتابونو نه اله کیږي وی اختلاف کی ختمي هي هغه الله ربو کتاب په ختم شي کما خبره القران شریف مطابق و هغه به حقي کما خبره القران شریف نه خلافه هغه به با باطل شي دین جواب پهن راي تشوي بل ذلك قدو خلق الله کتاب طرف کرو بل سما نورو کتابونو ترا بل چاغي کیدا خبري وي دلا, دلّا, دلّا, دلّا کتاب را خبره د الله رب دې کتاب کړه دریم جواب 70 نمبر آیات دي الله انزل الله الذي انزل کتاب بالحق والميزان الله کتاب را لې ګره دا رسول کتاب به میزان به دې او تلو حق خبره کما خبره دې کیدا کما غلط ده نو خبره کړه په قران شریف ته او څلورم جواب دې هغه 47 پیات کې وې تجیب ل رببی کوم دربط د وکم قبول چاوکي د خلکو خبره اسلامنی د کتابو خبره اسلامنی دله کتاب خبره اوومه فظم جواب دا په نمبر یاد شو شي وکهانې کوو حنا علي کهرو حمن مررینا معکونته تدرې مل کېتاب وللقی ایمان ما تو د قرآ شوي دا د نروور کتابونه ما تشله شوي دوه قرآانی شریف مه مزنور کتابونه هما ګته و کتابون نه ستا خبره ده دریم اعتراض اولی اعتراض جوجه واغونو دریم اعتراض څنګه جوابونه دریم اعتراض دریم اعتراض ته ویلی ته نن غا کولو دا یوهد مليانستانه خلاف وینودیم چې مليان دیوڅه په انیلی چې تی او څنګه خبره کې دي خبره کې اوسون دا اعتراض کیږي دا نور یو شانتي خبره او ته بل خبره کې نور مليان کوی چې په دین په سيماه شي ځار ته څه څه تللی شي شي او دواغاني بجنازو پس وارده که دواغاني كورشتو ادانيشته ده نوام موليانستان خلاف دينه دي رسلام تم داوه دا يهود موليان نمر مولي علماء دي وي دين نفويه گي سه دين دي خلاف رواني دا آغير جواب یو جواب پچو دا نمبر و ما تفرخو إلا من بعد ما جاءهم العلم و باغهم بينهم من بعد ما جاءهم العلم و باغهم بينهم دي دا خلاف دا زد و دا انات دا وجه نراغله دي ځکه دا ما خلاف دین ویلې انتنام خلاف مخالفت <سؤال> کوي نو زه دوی نه دا وایم پهلو نور څه یو چې د حق پیغمبر دی زين جوادي کس نمبر 23 نمبر آیات کې عام لاغم شرکا او شرعو لهم من الدين عالم یا ذنبه الله ای بل څه دین جوړون کېشته کتابو ایدامولانه تا خلاف دین جوړون کې کوم ځای دی دین په هغه دی چې ګم الله رب عز وجل عليه کېره دي او دا ګورو چې تم اولاد الله رب الکد دین باندې ده حالا به خپل بلبله په خبرې ریږي د صورت کې درې اعتراضونه داونه اعتراض به جوابونه د پنځم اعتراض کې ځوابونه او د دریم اعتراض به جوابونه بسم الله الرحمن الرحیم الله رب العز شروع کوم په انداز څنګه الله باندې ځا مې مهرباني زار دین هم مهرباني ترې ته نزل قرآن شریف کوی د نبی علی السلام خصوصي مهرباني ترې جستو کې ویه تابعدار ګرځوري دی حم ام سین قاف اللہ رب العزت پوریږي په معنی د دې حروفو تذاریک دا یحی الای کای الذینا من قبلک دلیل و همین دی او جواب دی د اوان اعتراض دا خبر استانه مکه دې دې اعلان چاکری نه دا لاغي جواب دا تاسو جهالت احساس به خبر نه او سن یو نا مطلب بیان کیو سیم مطلب بیان کیو لذا مطلب او ترتمنګ نه دا رسول الله نبی نېمې مته رېنمې دا لړې مته رې د پتا ته نیو ختاري چې تا مخه ورېدلې ندي مې له زنام ته لاوي چې د مخې نه ده جواب وندا اتي وه کولې شي تا ته او هغه کسان تا چې مخې ستانو الله العزیز الحکیم الله وه کولای غالب حکمت ورازاد دی لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى من فوقهنه دفاسده دوي يتفكرنا من فوقهنه اسمان دسوة جنو اتلين نيو وجه ده عبدالله ابن عباس رضي الله وطن ذكر كوريدا آقه ده وجهنا شقالوا اتخذ الله ولدا ديو اتخذ الله نا ابني ولده اتصورة مريم كمخي تيرشو اتسكنا بريادك وقال اتخذ الرحمن ولدا سكادوا سمايواتوا يتفكرنا من فوقهنه و تنشقوا الارضو و الجبال حدا دا او ل الررحمنې والله دا الله نبي و دا خو دومره سه خبره چسمان را پرینزي که وي غورونه ټوټېټ شي توانان چې غونه مګلهابې په می ده تفور نه چې دي الله نیدني وې دلی ووج وچي ین کولته کا ساتو کري و چسمان تفورنا وچي د کو د سک پول دی یا دفور نه مې الله د الله د الله ډېره جنذا دی ډ ل زیات ود الله د دا نه اوچوي درې مې ایمان کړ د دې ذکر دا يتا پتو نه من کيشت الله چې اوچوي چې الله دې يرینا والاو كان في عقل تشريف دې کې عقل مې د اسمان غوږره الله نه يري دې لوي چې بل په چوده لوي دې لري د وزن واقلت کې مشته څلورم کولای دي دا چودل دا اسمان د وجی د ملایکو د عبادت نه چې ملایک بیر جذب دي دغه څنګه چې حدیث د محمود کراسل چې اویا زر فرښتې بیت الملک دنه شپې یو ورځ عبادت وکي او د کمش فرښتې یو زل حادثه ورننه د عبادت د پاره بیا تر قیامت لا هغې نمبر نه راځي او اور اویا زرن نوی نوی فرښتې هغه کې عبادت کوي او بیا روز با حر زیونک آسمان و پنی که عبادت شروع کی ناو پرشتی که د رزید که دی فا آسمان و نو کورس که رزید نو قریب دا ک آسمان دا دوینا اوچوی او حدیث که رضی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو اطوی سماعا و حق انت اطوان اطوی سماعا قریب دا ک آسمان اوچوی و حق انت اطوان او دل رم مناسب دا چې اوچي اوچوی بیا نگستن ما فيها موضع عربات عصاديان إلا ملكون واضح و جبهته و ساجد لله فاسمان كي ده سلور وغط و زي نشتري مگر فائد فرشت الله تفستج دواني فرتوي الله تفاجد دواني فرتوي دمرا اسمانا ده فرشتونا دجدين فسلور وغط و زي خلق پكي نشتري سلور وغطي پكي سلور نشتري خلق تش دي پكي دوم نشتري نبی علیه السلام مفرمن خریب وزاك ده ده وجنه اتفن. وال ملا کدوو بِحَمْدِ رَبِّهِمْ د حملم ریم پاې به یې سره د حمد در دپل او فرونه بخنه غوا لیمن ف اوې من بلته خاص دی هو واحدین نوها ایمان واللو د پاه چې فو کې کېدي لیمن دې د د صورت مومنسط نمبره یاد دی چې ساار ولیمن ها ما یی دینه د فارغ فلسفه کې په څنډه کې دې کلمه نه عام چې دې دا جوړی هاه ټول خلق د افارغې په څنډه کې نو نه فرېږه مقامله بخنه نه غواړي بلکې مومن له بخنه واړي او ځخنه مقاطل ته ذکر کول استغفار ول جنوب دغه ګناہوںو بخنه غواړي چې الله لتا ګناہوںو ما کوو کله څه وین چې له صلاة د انسان د عمل د وجه نه کې دې دارید کوم منديږي اور ایک چیز یاارو دې له مخنه غواړي غواړي تر دې کې الله رب عزت دې توړکي او الله تصور کې الله دې بندگانو په خیر دې رزق ورکړه د ګناه څخه وژغله دې مندبا د الله رب عزت د سونکو مهرمانزاد دي والذین یتقزمن دونه حاغتان کلي وی دې سوغ الله نا اولیاء امن مردګاران اولیاء مندګار د تمانه شورکا او اندادی رقمداري کي حفيظ علي ان الله نگاه باندې پذي حفظ عليهم الله نگه بانه بذي مداركوي رقیبن على اقوالهم و الله نگه بانه دي فا عملون بانده دي فا وناغان بانده حفظ زمانا وما أنت عليهم بوكيل اوني تنبير السلام بذي بانه زموار وكذلك اوحينا إليكا ومدقل في ويتور امون دي قرآن شريف تاتا قرآن شريف عربيا فواضحا عربية جبكي لیکن ورا ام القران دیره پارا کی وئے تمکی والا و من حولھا ہر ہا اوسو کی دپرے دین دی ام القران لکی مکی تا نبی علیہ الصلات والسلام اصل قران شریف راتو مکہ کی دیره پار اصل منذرین دی مکی والا و مکی والا نبی علیہ الصلات والسلام ہا اوتے قبضہ ور دین اسلام پوری من اند قول کیندے مکی کی پاتشین لکساں کہ یریس کرادی نبی علیہ الصلات والسلام اکل اجرت کولو یوزی تاورا سیدہ نبی علیہ السلام مکیتا مکیتوی اینکا لخیرو ارض اللہ و احب اللہ و احب ارض اللہ علیہ اے مکی یا ساتا لخیرو ارض اللہ دزنکو کی بہترین ازمکا الله رب رضیت بہترین ازمکے و احب ارض اللہ علیہ او دلالہ فزنکو کی دی رخوخ ازمکا ماتے و لولا انی اخرجتو منکا لما خرجتو کله دا نه نه یو او کفار نه ان پیې فزور باندې وی اوګا چونې دی اسلام هیڅ مجبور کیو خدای هغه باوجود بیان دی لرې ترام چې پته اوکا پته مکه او شوان بیان دی لرې ترام مکه والا بیروړي او ټول دنیا دیره پارا چې یری ته مکه والا او چې یې تا فیر د دی وثم ذریو مل جمعای او یو یې تر دې لرن دا ورځ د لاری بسی، چمیش دشک پدی کی نشا مسلا دی، فریقون فلجنتی و فریقون فلسائیر، یوو دلو پا جنت کی وی و فریقون فلسائیر، بلدلو پا جننم کی وی، ابراهیم بن از هم رحمت اللہ علیه پا بارک رازی، یو رض نور او جاری، خلق وردی گرمی دارا دیخوا خوشا سو جدا چت جاری، دومنی کامل سڑی او سڑی، ابراهیم بن از رحمت اللہ علیه، دا حاغ نکامل سڑی تیر شوی دی، دوم را دا آخرت و دنیا نا غافل سرده و یا د تخلقو دا کوی عبادی طرف تکم لارتلی دا. ابراهیم بندم رحمت اللہ لی ورد تا قبرستان لار او خودلان. آقی که واپس لا راغ لی وینموندل عبادی پکی. دیگو واپس راغ وی تا من پس خنداک بولن. تا من تا قبرستان لار او خودلی و تنونی تا عبادی تا لارتلی خی و وحلو. رو سده ویزه پلین کنشالشونو. آق نو توي مقاوبلي لار ته کودل زوکه هر ورځ ګورم دې طرف ته خلک ور روان او خلک ابادي طرف ته دي نو څومره چې ګورم ډوره طرف ته خلک ور روان دي نمرې او هغه طرف ته دي او دې دینه خو خلک رواني دي او شار هغه چې خلک ته نه دي او ابادي هغه وي چې خلک هغه ته ور دي نو زوکه ګورم خلک مقابلان طرف ته روان او دې ابادي نه دي وزیره ته ما او قبرستان ته ابادي ورته نور دارنگ دے مختلف دیر قسم واقعات او جسمرا تبلیغاں دے طرف سولشی ہوئی یا راز صحت بیمار دے پجماں دے فروض دے داخل خلق کو ہاڑی خبر نے چراغ وچ چرچا دلتا راموں نے کہ حقوق نے کہ دے پجماں دے داخل اور اخری تذکیہ کہ خپل پوری پراستن وانی بوست لو میں پدین تو خوشال شیمے ذیو بیماروں مالا بزاں اگر پدیرہ کڑی وی خودار کرے کہ را تو رسلو کریش اللہ بریما تا جرا کی بدلہ ترا کی کہ خل کو را ظلم دیاتے ہو پو. نور دګند په توڅو آیاتو کې دی نې درا إبراهيم عليه السلام رحمۃ اللہ علیہ خلا کوټوی جاړولین او لمسومي ته خوشا ته ډېر نیکمره سره تر آخرتو دې خبرونه نه لري إبراهيم عليه السلام ورته فرمای د قران شریف د دوه جملې منډې لري ذکر امره ترایاله اې فريق فجلنته وفريق فزای چه وډاله په جنت کې وی یوډاله په جہنم کې وی ما ته قلام معلوم نه ده چې ولر جنت ولر ده لکه نو که جہنم ولر ده لکه و د آیاتونه ما جړې ولو شاء الله وكريح وخشي ود الله رب العز لجعلهم امه واحده خامخادر دلی به دی لر امت جمعه دلی یوې کې په توحید باندې دین اسلام و په زور الله په کنه لیکن الله داخله چاہتے چې خوشي واخله رحمت مهرباني کی او ظالمان نه دی لر سوا د الله مسعود نو سوتو سوتین غادي امی تقذو ا عین یولی دینندو نه دیوادلا نا اولیا انور ملت گاران الله هو الولی وذل اللہ رب الجمعین دې دوستې دا اللہ رب الجمعین دی بچمری او دا اللہ رب الجمعین ستاره په دنا ذارا دی و ما فیه من شی او هاک اختلاف رائے کی تاسو د ستیز شی ان مرض المسری من امر دینه دې دین په کارونو کې تاسو اختلاف راغئ مفروحوتمو الی الله پس پسل یو سیده دی اللہی دا اللہ رب العزت کتاب تا انکا سیروی اے گوال حاکمو پیه بی کتابیه و پی سنتی ندیجی ساسو چی پسلک کوئی نو دا اللہ پا کتاب باندی اللہ تی یو تیمان دا اللہ کتاب تا او دا ندیلی سنام سنت باندی پسلو پی ذا لکم اللہ رب دی ربی سفتنو علی اللہ تعالی رب زماندی علیہ لتوکل تو خاص پر الله رب العزت باندی زان سفار دی فطر ربانی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ داغه نصیدونه دي نو نصیدونه کې یو نصيحه دا کړې دي تلوه ولا تسلو غيره استعینو به ولا تسعینو به غيره عليه عليه ولا توکلوا على غيره اے خلق او تاسو چې ځان سوال کوي تلوه ولا تسالو غيري من غيره سوال کوي صرف الله نه سوال کوي دبل چې نه سوال کوي ذین نمبر تاسو حالت دا دی چې دنیا کې تاسو څنګه د واده اوړي نو استعينوا ولا تستعينوا بغيره انداد وایي صرف الله نه وایي بل ته مګو وایي گرین توکلوا علیه ولا توکلوا علی غیره ضمانت پاره صرف الله باندې ضمانت پاره بل ته باندې ضمانت پاره نو الله ما ضمانت پاره له دی الله تر راګر دی دل دی بونې راګر دم دی ها فإذا كون كي دا سمانو دا زمك دي در زولي تاصل را من هنفسكم دا نفسنا تاصلنا عزواجن بي بياني ومن الانعامي عزواجا او دا سارونا عزواجا جوري يد رؤوكم فيهي فإذا كي تاصل را قد حالت كي ليسا كميط فشان دا ذات الله رب رزد شيئون یعنی چه پرشان د صفات د الله برز دبل د صفات مشکی دلی تفسیری تفصیل کلمی جوزی رحمت الله علی د واسطی رحمت الله علی قول ذکر کړی اوئی لیسا کذات هی ذاتن ولا کسمائی صفاتن لیسا کذات هی ذاتن د الله د ذات پرنګی بل ذات مشتبه نو ولا کسمائی اسم د الله رب رض د نمونہ کرنګی د چانی مو ولا صفات به صفه الله رب العزت الصفات نکریں بلکہ صفات من کی دیں نار اس کے اللہ رب العزت جدا دا, دا الله رب الجد السميع البصير الكلام خالص سميع والبصير کی کامل اور وجود کی وجود کی لہ مقال السماوات والارض دی الله لے اختیار ہے کہ جانو دس مانو دسنے کی فر اخرت کیا دے جو سوچو سنگیرے دو کہن کیا دے بے شکاہ دا اللہ رفل عزت فہری و سیز باندے پوہدے شرعہ لکن واضح کریتا و سامنید دینی دی دینا شرعہ آنا مراز علی و سیروی ات توہید و ترکو او پریخل دا شرق قرآن شریف بلکل فہری طریقی سره واضح واضح دا دی بیان کن اولنا تر آخر قرآن شریف گوری هم توہید ای خبره را تابع کړي رد شرک دے قرآن شریف کریوید او دین پطاره رحمت الله علیه فرمایي چې شریعت نو مراد بیان د حلال او د حرام دی په قرآنی شریعت صفه دا بیان شوی دا حکم کړه په یو غره قول د مصری بن یوزیر علیه السلام چې مراد تم توحید او رد د د برس پیغمبر ستانان دغه بیان دی اج په یواني نوح علیه السلام والذی اوحینا الیکا الله حافظ دی چې والذی اوحینا الی او ها کتاب چې ویګری مونږ لري اوما وصينا به ابراهما او ها کو پهبانې ابراhim م اسلام وال یا په اشاره ک تاته یا ممسائل چېمون د تاته کړ ده دا مسله د نول اسلام د براhimمل اسلام مثال اسلامثال اسلام دن کود حکم ان ې م دا قائم کو الدين دين مراد یا توحيد توید یاټول احقامام ولا ته فيه او تس سل کبرا علی المشرکینا دیر گرانو سخ لگی که مشرکانو ما تدعوهم الیهی اغا مسلا کراوالی تا صدیل دیتا اللہ غور که دی مسلیتا چا او هدایت کهی الیهی دی مسلیتا من یجنید سو کرا کردی دن الله اللہ تازو المسیروی رجا الادین و سعاتی سو که اللہ دین ترا کردی اللہ تابیداری دار چا دی شوق و مینوی اللہ عطا دی توفیق ورکید وما تفرقو او دي اختلاف نو كده إلا مگر من بعد رسو ما جاء او ملعلم و كراغ بيت علم باغيا بينهم دوجه زي دو وسط نقف المسكنات فرسو صرا تفرقونا مراد ودیس كرازي نبي عليه السلام فرنل اياكم والتفرقا فإنها محلقا رازو زان تفرق نو ساته اختلافات سناده بازينا فإنها محلقا يكنن دا حلاكوون كي سيزده دي, دي دا وجهنا حلاكات تباهي رشي خالق کو کې د لږ پرپي پیدایشي حته سره ګوري نه او صرف دغه سره پر دلی ته او هر طرف هم کې دی حامي قضیا باسي وي نه اختلاف نه کړي موږ رسول هغه نه چرا علی توازه دلائل باغیم بينهم توجدت حسد نقل میکي نه پرتو سره يهود هم دي وجني وي او مو اصل کی مولانو نبی اسلام کې راغې نه دي ور سره حسد کې نه ګوزي او کې نه ګوزوم راکړي او نه منل شیخو قران را مولا حته ملاکې وینځې دي چې نه ډیر زیات دي یو ملاوی را روان او ترڅ دې مې را روانو زه ته وی دا ਵਿਚار کولې دي ملاک پور ورتره دي هغه ورته ځم کورم کې یو ملال نه څه ډېر ورکې ځم څنګه ملاکه زموږ دښمن دي نو ملا دا خپل مز یو بل زیات دښمن نه چې کله باطل فورس کوي یو وای چې خلکونه ډېر مالغونته ما بل وای چې خلکونه ډېر مالغونته ما حضرت کې تاریخ فل مسیمنه محبته ولهله کل متون کچری نووي حکوومون به شوي طرف ذبستانه خلله عجرې ممن ترنیټې مقر د پورې خا مخبهفی سله وه په می د دو کې ی دین حال کتانان چې ورطور کې شوي کتابینی نرا پرووس دینه خاامقا په ش کېديناشکون ک پرې ظ ل کااف او په اوس عداد دپار د مبلیت او دپاره د دای دا دا تقریبا ل اد د کېشي یو فې ظ ل فزي طرف تا خلق رو بنايين الله رب العالمين تا وستقيم كما امرت تا كلا قدريغا كما امرت تا لك سنت جتا تهكم ولي شي ذابم ادت استقامت وي وستقيم كما امرت تا فالت هي وي وستقيم على امر الله دل لا كما انكلا قدريغا دل لا ده حكمنا يو قابل كما امرت على القران او قراني شريعه باندې کله کودريګه لکه څنګه چې تاسو کوم پولیسي دریم زحال ته وای وستقين کما امير ته علا تقرير الرساله کله کودله او لريګه دا څنګه چې تاسو تقرير داخله کوته احکام اوره تا کله په دي باندې او لريګه څنګه چې تاسو حکم کولی شي او مختي سورتي بوت کوم در دیر کیو وستقين کما امير ته ومنتابه او نيويري اسلام مده فارميرم چې صاحب او شياب تیار ابدر کے وقت اللہ پیغمبر جدائی ہوئی گڑائی ہوئی نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا سورۃ ہود وا خواتھا سورۃ ہود اور نبی نور سورۃ نو گڑاکم عبداللہ بن عباس سے ذکر کون سورۃ ہود ولا یتنا مرادی کیا ارسا وہ کم گئے کہ کلا قدرت اسی جتا تھا حکم کلیشین انٹری مدب ولا تتب اهواهم تابع دائری متواد پایشات لدوی وقل امنت او ما ایمان دا ورای دی به ما په حال څه باندې انزل الله وكرم علیه و جل الله رب زدنم کتابنده کتاب نازما ایمان په کتاب باندې دی و امر طول عدلوا بینکم او حکم شوی دی ما تعالی عدلوا بینکم تنسفکم د قوم انصاف او کې زالم مسلمین لعدلوا بینکم فلاحکام احکام کوم ما د دې په انصاف تر خلقو ته بیان کما څنګه الله ته انصاف تر رانی ګری یا في تبلیغ رسالتي دایر سره په انصاف تر خلقو ته یہ فراط تو پیتما کې د زانځه پکی کمې پکونه تم او دام غایې د پارا ادب کې هغه زانځه کمې زیاتې پکې نکې الله وربنا وربکم دابل ادب دا یې هغه تر یہ د ټول یو الله غنی دی چې خلکو ته مؤتادی دا په بیان کې خلک د سنرا کې الله رب عزت تربيت کے تربيت دون کې زموږ استاد دې لنا آمالو عملو نا ل کوم عملو کوم دابل ادبه دا دغ به خپل کارې خپه عمل بهوي دی نه چې وي خلکو ته به ت تبیدارري وکم تا زما تدارري وکې څګه چې مشرې نه بیا سلام ته راغلو یو کاې زمونږ لی اوو عب کوه یو کار تا عليهلی عبکو سره راغ کو هل کار لا آببدماتاب مونږ پااره عملو نبد ل د عملین زمونږ ده تاسوله راته دا دا دا لا خوجهطب نشت وجه گڑاد تو ہجے مراد گڑا ہمیں زمو میں صاف کہ کل کوئی سی خبر وانیں اتفاق کو اللہ یجمع بیننا اللہ رب عزت بجماوال راولی ہمیں زموں کی و الیل المصیر او دی اللہ رب عزت راگ دل دی ولدی نا یحاجونا فی اللہ کتاب اللہ یا فی دین اللہ اللہ فدین کے اللہ کو کتاب کی من <میم> بعد د اوس به م توجی بلو وو کی د قبولتیا اوپې شو د پاه دده ی داین خار چا دپول کې د خلو قبولو د ه اندي کهحتې خلکوونه قبلي قبولت او پرشادي دی د پااره فجته هم دا حزتون دلیل ددي بایل دی ان نظررب پهنی ضررب د دي او پهدي باندې غضبون غضب د الله د طرفهوي او دی د پاه اعذااب می شدید عذا پهوي سخته الله هو الذي ان نظرل داو داوبل هي دراز جواب هغه دا چې د دې کتابون استان خلاص دي دا لاغي جواب قران کتاب کافی راځي پدې بوللو الله عزاد دی انزل الكتاب ترا لي كليد الكتاب بالحق ته سره ول می ځانو د ټول کتاب دي چې پدې باندې انسانان کې د طریقې کېږي شیخ عبد القادر جیلاني رحمت الله علیه پبارک راضی دا ټول مردا ته دا نچته موږ کله کتاب یو عمل کوې په قران او سنت باندې ته لیږي چې یو وی کې یو نو قران دا طول کتاب دی چې رحمد اوسیماني رحمت الله علی دې ګرځولی میزان د ری قسمت یوه میزان د عقل سلیمه دی میزان دې اخلاق دی درې هاغه میزان ما یوزن به الاشیان په نړۍ د دنیا زونه طریقې نو یو عقل پنیم الله رب عزت انسان د فلور فریدان په پای باندې حالت کوتل نو د نمبر دې میزان الاخلاق دی اخلاق ته اعتبار ته هر یوه چیز په طرح او درينځ د اشیاء په تدریلي کې خدای دې ورواړي چې زنه د قرآني شريف د سري لاندې وي چېوبه ګوري قرآني شريف ته او کې برابر وي د فديوانې زنه سليم اور څه خبره تعالی شاید چې قیامت می زیبین یا ساجلوا به الذين تلوار کې پځهان کسان ایمان نه دروړي په قرآني شریف یا په قیامت اوه هغې کسان چې ایمان واره دي ییږي چې بیا او ویګې چې قیامت یلا قران حاخو خبر خبردار یقینا هغه کسان دي چې په قیامت کې لتیز ولالم بعید خامخافه گمراهی لري کړي یعنی حق نه الله لطیفم بعبادی الله رب العزت بارک دې په بندگانو خلبا دي لتیز یوم ان عبد الله ام عباس رضی الله تبارك لتیز ولیکې لوې نېامت والا ته دومره نېامت چې انسان د ګمان زیات خېګړا کوي چې د ځال تلتیز دریم قول چې ګرام رحمت الله علیه ذکر کړی دی لتیف حالات ملي کې چې باندې ګان د الله رب عزت سره خکون کې وي او دریم قول سودی ذکر کړل لتیس معنی دې نرمي کېون کې کی. الله خپل بندگانو تران نرمي کېون کې کی دي څلورم قول مقابل رحمت الله علیه دی هغه لتیف عادت هر ذاته کې دشمن او دوست پاتنه کې بلکې انسانو کي ګڼه ده اون کې وي الله رب عزت دې لکه څو د مسلمان فرق نه لري کله هرڅه دنیا کې ورته ورتلی دی واجنه او تل څه څه لیکي والله لکه دنیا قوام الامام ریس دونه میزون کوي یعنی مته اون کې حقلو بندګانو چا دی چې آجي خو ښه شي د الله رب لذ مضبوط او غالب ذات دی من کان یریدو هر فل اخرته هر اوس چې را دې له فصل د اخرته نزل له بهر زی بکو مومون را په فصل دځې زیت بر راولو زه خیزی دنیا مز اتله اخه دنیا دا د آخرت د پ د کارونې ځ دي او سووکیا سووک ک اراده لري هر د دنیا د فصل د دنیا یعنی په بدله د عمل د آخرت نوتی من هاور بهکومونجلله د دینه په مع وفلخرتي من نوصب او نو د را په آخرت کې سو سبرخه ای دي ل را شکان شره او لهم څارګانګړې د لارانه دینې ردی نام عالم یازم به الله عاټي حکم له کړي پدی باندې الله رب ال <سؤال> عزت زاني ولوبین جوړ کړي کچره نه کليما تل فضل کليما فیصله شي حکم فیصله شي خامخابه فیصله وا په مېز دي چې دنیا کی خلا ما حکم کړي جاخرت بازار خون یقینا زریمان د پارا بارع عذابومې دتن سر الظالمین ظالمان مشفقین یریدون کی دها او کړه والله واثون بیم یاخد خپل عمل نه به یریګ اجرا به شکل کی یا د خپل عمل د احمد زانه به یریګ تازه وا پکې ځن کې په دی کسان او هغه که شانتی مندوی نه کمال کی پیر او ذاتل جناتی بيو دي په غاوچو ده دا د پارا د بیا او تو په وچ خوخ شي د دې پنځ دربد دی دارک اول فضل کبیر دادہ کان نیبیل ويا الله دې موږ دې نصیب کړي ذالک الی یوبشر الله داں ہا نے متون دی کہ جے رور کی اللہ <سؤال> رب العالمین بندگانہ ہا کہ تانتا ایمان و راضی نے کامل تھی اللہ اسلو کو مالحی اجرن او بیان دے دے اسلام نوارن تا سنا پریمان دی تاجر مزوری الا مگر دوسی في القربا فق ولی کی الا في فی القربا سو مطلب نے دی ایو مطلب الا المودۃ فی فإن أنت والدوريني <سؤال> بما بيني وبينكم من القرابة عبدالله بن عباسي مجاهزي قطاري سيبالي دامانكي نو وارم أستاذ ونبلسو إلا أنت والدوريني بيني وبين القرابة مگر دادو سي جزمه أستاذ وفميز كي قبلوولي دا نو كم استكم دقبلوالي دا وجهنا خماس رمالگرد جاوو كي بسي نو وارم اي مكي والو و كم استكم قبلواني رشتداراني نو كم استكم تاز خماس رفمت صلح كيو داري گي تاز وما زين هو النبي عليه الصلاه والسلام نوار المسا سنات مذوري الا في القربى مگر قل ولي في القربى انت تقرب الى الله بطاعته انت تقرب الى الله داد نوارما ساسوزان نذيكي الله سبحانه وتعالى اس طرح بيسي دنيا کا نوارم خدا درتم کہ الله رب الذت ساسوزان نذيكي دري معنا الا في القربى آم توہ تو اقارب دا دا نغوارہ کتاب زما دے قلوان تے دوستیو قیمتی او کر کوئی یا مراد زیادہ قلوانو ناں اہل بیت دی اہی احادیث دی اہی سنن دی پورا باب پیشیو دی عزت یا مراد اقارب زما قلوان دی نہیں قلوان دے صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا, دا نغوارہ کی دی تر محبت تو و من یطرف حسنتن چاچ او کہنے کی زیاد د کومون پا دیکی حسنا حسنا نیکی معنی حجر اگر یو پا لسوان دی او د غیرم دید بیشک اللہ رب رزت بخنتون که بزور کون که دی ام یه قولون افتران ایو وای دی جوڑی دا نبیر اسلام دروغ پا اللہ باندی سو این یشی اللہو یختم و خو خشاد اللہ رب رزت یختم علا قلبکا یختم علا قلبکا پا دیدی که معنی دی یختم معنی یرکی تو الله رب عزت مژبوتیار او نسافه زبانه او دا مانا مجاهد رحمت الله علیه مقاتل رحمت الله علیه دا مانا کی مو بسافه زبانه ولګي یختي مانا دلتا کی الله بسافه زبانه پټې مونږ سوالي و ويمحو الله الباطل او لدیتی الله رب عزت باطل ويحق الحق او مژبوتی فکر کې الله حق دې کلماتي په پخولو په تاسو تران په کلمو ترام مراد ابراهیم دي دلالل دي جله دلالل رايلي دي یہ تین الله رب الذت وہ دے فرازوں دی تینو باندھی وہ الو الذی يقبل التوبه عباده ذ اللہ غزاد يقبل التوبه قبل توبه ان عباده لبندگان خلونہ توبه سر كل معصيه نيتن و على الصواب نيتن و فعلن توبه تسویلتی سر كل معصيه نيتن و فعلن نیت کم پرخلو عمل کم والاقبال على الصعاب او همشوارې پنځي باندې کولنیه تنواملن يته عمل کې نيت کړه راوځل ته مشه وزه پنځي باندې وړانده ولاړې ما دې ته ملي کېږي دا او ته په تفصیل کې موږ رحمت الله عليه او تصویر معنی متنزل ذکر کړی هو انتقال من حال المزومتي الى حال المحمودي هو را باندې دل راو په ددل من حال المزومتي دبد حالنا ال الحال محمود <المحبوس> هغه حالته چې د هغې تاری پل شوي دی دی تهویل کې تو بګونه پرخې کې ترتل یهخوا یادې موې الله رب بلز د ونهو او پوهږ الله رب بلزت هغه چې تاسوته وي پجي بلنا منووا لالې حې پج بل نه قبلې الله رب برېز و پجي بل لنا ی یا خو پهمانه د یت یا قولی معافتی فرمین مراد ثواب ورکه الله ها کرتا نو سای ایمان روی نیک اعمال کی زیاد بکیدی ل اللہ رب عزت فضل خپلنا یا قولی اللہ ها کرتا مین دعا او عمل ایمان راوری او نیک اعمال کی زیاد بکیدی ل اللہ رب عزت فضل خپلنا والکافرون لهم عذاب شدید او کافر د پار دی عذاب سخت ولو بسط الله الرحمٰن لیکن فراخ کڑے الله رب الجلل جو ترغ ل عباده ل پاراد بن جانو خلوا لغوا في الارض خام خام تر کی شکڑی وادی پر مت کی نک زیروئی لغوا في الارض بالمعاصي والظغيان تر کی شی بیکڑی وا اپنا فرمانو با مند تر کی شانی بنی کڑی وی اللہ رب العزت و جلات کیا ترزک نے دے ور تر دل لنگ ور کڑی خلق کی دنیا تر کی شی دا فدے بالکل فراخ کڑے سمر تر کی شی باوا مال و دولت فطرت داری انسان کی سرکشی رازی دی وجنہ سریعونس کی جمعکی تیرشیو اٹسی ہے مسائل اسلام کرون تا خیریکی مخیرو کی داوی ربنا انکا دیتا فرعونا وملعو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیو ظلو ان سبیلک ربنا سمسا علا اموالهم وشددانا قلوبهم فلا یزمنو حتا یرول عذاب العلیم یا اللہ سرکشیم پا دی وجنہ کی جداری تا مال و دولت ورکرے فلي وجده سرقشي كي حديث كراضي نبي السلام دعا قولم اللهم إني أعوذ بك من فقر المنسي وغنية تغيني اللهم إني أعوذ بك إي الله إذا قناه وار من فقر المنسي ها غريبي كي الله تامرا نهيركي كلا ترى حديث غريبكي كي بالكلا الله تنبيه حيركي وكلا حديث كراضي نبي عليه السلام فرميلو كاد الفقر وإن يكون كفرا وصري وداعك ها غريبي كفرشي کله سړی د غریف غریب چې ز نه په کې دلکو ديننو پاتې شي او دی د ه کار پاتې نه شي الله د دا غریب نه پناواړم چې تر نه پ ک شي دویم غې نه توغیني یا د داې ما نه هم پهنا غواړما چې په ما پیش شي را ولي د دوور ت تر خلکو کې ترکششي بیا را ولي عسې را انسلام به ترمل خیر رو ما ی کا ولا غيته خیر و لای شي ما یو ګټی کار چې تر لپاره کاږي ولایت غیقاتا سرکښنه کی تاسو تر څومره مال دولت دمر خوراک و غیر شي چې تاسو په بهتره ژوندۍ پیریقاتو مصالح کې کېنه ولایت غیقاتا کې سرکښنه راولي دای په بهترین ستزه اریز ګراځی نیویلی اصلاح والسلام فرمایل الله رب العزت پر مې دا کوم خلقو تما مالداری ور دا چې په دې باندې کدی ما د دین غریب په دې کې دینه ذات سرکشي راستهله خو دا غریب مالدارین استانه سواره کلی په دې لکه 컨트롤 دی دا چاته کې ما غریوی ور کړی لا مزه په دې سره په کې ما کدی ته ما د ری ور کړی چې سرکشي راستهله زه کبا غریب چې لې مالداري شله ور طرفه تر شي بیا دا سرکشي ټونه بیا ذات سرکشي وټونه زیاد ظلم زیادې هغه هم کوي دا باز ظلم زیادې نه نه کی کوم سولوشن دا باز غریب دومره ظالم دی ته نو لوي ظالم غریب دی نه کی نېویرې تعالی فرمی الله فرمی دا کم تدای چې ما پیدا غاړی خو په یوه غم په لړی ما نه پیدا کړی بیماری په کینه دې کړې راځه تر فیشی پرته او دا اکه مې سیحت کې پیدا کړې دي همدې په دې حالت کې خوي په د سیحت نو یو د قسمه کې څومره فیشی نه کولي الله رب رضت پر اخیری ځا په ولا کې ننزلوا بقدر لكن الله علیږي په اندازه‌باندي ما یشاء او هغه کې خوښ شي بیشک اللہ رب عزت بندگانو خبردار لیدین کې ذات دی د الله رب عزت هغه ذات دی یو نزل الغیقہ کرا لجداران غیث دغه مخه ذکر کیو یو غیث دی یو معصوره یو صیید دی قرآنی کې لري د درې قسم بارایو نه ذکر دی صیید باران ته ویل کیږي غیث هغه باران چې مخه سفره کې ریشی خلقو فریادونه کوي دا غین رسو چې ګم باران د فریاد نو باران ترې ویل او درې نمبر موتور دا مطلق باران ته ویلي کیږي والله رب عزت را لګي باران من باندې روز ما قناه تو چناوي نه دي شي وای ان کرو الله رب عزت رحمته مهرباني نه خپل الله دې موږ نخیر او رحمت باران نه کی و الولی الحمید دا نو د گناون وجب وی ورنه الله رب عزت خوږه هر تراوي کوئی انسان ناشکری او انسان ګناه د دا, دا. حدیث کیرات نبی اسلام فرمایل کې دا جناور په مقدس مکه باندې نیوي ولم يمطر الله بالاران نو یې کړې خدا خد الله رب یجسلی جناور او پدی باندې رحم پیدا شي ورنا دې څنګه نو اعمال خو دې اعمال دې چې ستره د باران لایق می دي ول لازمون ګناغونو تهونو ګوري خپل مهرباني هم څه د خیر رحمت باران دې شي وه وال ولی الحمید د الله رب الولی ولی الزینس اولیاء او وریه حتاو لیکي ینزور اولیاء او د خپل دوستانه انداکې پر دې محمود حمید المحمود بكل کل لسان حمید هغه ذات چې جبل هغه تاریخونه کې دې ذات تحمید ومن آیاته له نخد قدرت الله نه پیدا یې د اسمان او د زمکی و ما بت فیهما الهاچ خار کلی په من داب دنده ترونه و ما بت فیهما من داب قياد می ما تمخ ویرو داب تاریخ کو عام خلق داږي کل ما يدعو علی الارض په پښتو کې زموږ د ګیرځیا د باري او ماعرضي کله کو دا به جامع تاریخدار هر یو سوال له شی او ستېری مزری دا ذکر کړي چې تعالی صلی الله علیه و صل وسلم یو د الہی عقیده ده کدا په معنی چې دو بولل الارض تفسمانو زمکا او ما فی ایمال دغه هاوا داړه کې پدې کې دا دی چې کوم څه تفسمان غوا په زموږ ګیرځیا سره دا بچو اصل دا به هر یو سوال او دا لا تاریخ ستېری منځري کړي دا چې وړی کری په اسمان او زمګه کې مندا د ازند سر وو واره جنې مو د الله رب عزت په جمه کولو دې دی باندې اذا شاو کې خو کرے خو دې قدیر قدرت وال دی او ماصابکم مم مصیبت او ها چې ورسید تاو ته مصیبت په بما كتبت ايدي كون دا په سبب د عاشقې لاسو مستاسو ویاف ان کثیر او اپتی الله رب عزت دېږي ورو ګناہوں نه داغه عذاب نه در کې و دا لختګ مو چې و تاسو له ګناه د وجن راولي د قران شریف څنګه قوي انسان باندې موټیبت انسان د عمل د وجن رازي حدیث دا معلومه کیږي چې انسان پخ پخ پکه زمند ماتی یما جزده د عمل د وجن خو پدې باندې اصول دا باندې دي یو سوال دا دی که چې تکفيز انسان د عمل د وجن وي زده کول علي سنت او جمعې اقیده ده نبی阿里 السلام مکدی درو نبوت روز د نبوت داړو اوغړو غوناهونه ترساري نبی阿里 السلام باندې ورته تکلیف راغلي دی ایوب علی السلام باندې راغلی وا یونس علی السلام د تکلیف دی یوسف علی السلام دی د تکلیف دی نبی دار اصلي په نبی علی السلام ورته تکلیفونه راځي جواب ته حواله دی نبی علی السلام باندې تکلیفونه لري اصل تکلیف په ډیره قسمه دی یو په نوبییر اسلام انبیار اسلام را ي دوی په ممنانو او درین په کارو ان بیاار سلام د الله تلیب دی د پااره راوللي چې ددي درجې پ چې کې دو نمبر تکلی په مسلمان را ي الله پهلی به نه مسلمان ګناونه معافې کهتونګه چید سوو تر نر انطسلام فمیل دی انسان په خپې ځایمات چې الله قد په گونهه ل کي پر کراتل کدي ی چېب تللا کو او دود وسی سکوتي او هغه کینور پر د تلقیق دنګ ته تکلیف ملو چې الله کریم کنه ګناه لري کوي او الله رب ال تکلیف دا دا تکلیف یې نه ګناه کنه لري کوي الله رب ال عزت انبياله السلامان تکالیف او کافر ته چې تکلیف ورکړي دا دنیا کې ورته عذاب وکړي او آخرت واکي د انبياله السلامان تکالیف له درجات ذئم جواب او دما ځتی انبياله السلامان تکالیف لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ترشوي سونه انبيیا کې سورت احزاب کې دا لپاره د نبی له اسلام په جون کې خپله نمونه درمو ته مهمه ده چې ابراهیم علی السلام باندې کرزي نو نبی علی اسلام الله د خلکو لپاره نمونه ګرځي په تکالیف قران مل د خلکو لپاره نمونه شي بیماری راشي نو خلکو ته نمونه ده معلوم نو یونس علی نمونه ورته وګرځله د قراره یوسف علی السلام نمونه د سمخه ته پرسته ده زموږه تور پرېو او بوته د یونس علی السلام نمونه د تر پرسته د واګانې کوا دا ان د نور نبی علی وداع بطور نمونهجې د خلکو لپاره نمونه شي بلې تراز قضيبه اندازه شخصي منځري مو ذکر کړې دي په دې د بیاৰে سلام کو نمونه وا خدامشومان باندې بیا تکلیف پر راضي ماشومان دي کو زه ګناه نه کوي کله ماشوم مرشي کله ماشوم په تکلیف لري نمونه بالغه کله ترسو پر نه بالغه دي دا ګناه ګناه نه ده په دې وري تکلیف راضي وجه لې ولا ما ذکر دا ماشوم تکلیف داده مو پر تکلیف دي ماشوم هم نه خوږي دې مرنه خوږي سمرك مور بلاكو جي نو دا اصل لمور بلاك عمل دا وكينن ماكنو تگليس او اصل صداع دا مور بلاك زمان نو هاجور سيتاو ساسو تگليس دا سبب دا گنا عمل ساسو الله رب عزت معافي دړي رواضا دنيا دړي گناونه ساسو تا وما انتم او ني تاسو كمزور كون کي الله لرا پزنه کي ني بيتا سنرا الله نه سوجوس او نسو کنداجي ومن اياتي او جن کو له قدرت د الله نه الجواريها له یی پشته دي په بحری په دریاطي کل کل عالم خلیل رحمت الله علی ذکرت شیئ مرتفع عالم له کی اوجه ستان په شان اوجه او چته ډیره کو باندې دیم خپل څه سیر مواضی ذکر کړی دی کل عالم ماندا کل جبال په شان د غرونو له یی دیم خپل قرطبی د مجاهد رحمت الله علی نه نقل کړی علامه <اللامي> لیکي خصوص ته محلات او تعاليل والله رب عزت تعاليل کې ډېر کلمه لیکي بنګلو پرنګ ساله فارې ګرځول دي هي شاګه خو خېچا یو دین ریه به کې هوا فايذ لن لا فصوبه دې زاکشتې روا کې ډولا علا ظهري په شا د دریا باندې تر یو طرف باندې شت لري يتينان پرې کې خان مخاد لې دي کل صبر ذپا دا دار یو صبرنا دا کو تا بیدار دل حدیث کراست پولین تو صبر شکور کی کرو دے نبی علیہ السلام فرمایل کہ انسان مانگ اللہ رب العزت تکلیف راہ ولی دے صبرو پنین زندگی تملو شو کلا پی نعمتو کی او دی شکر دا کی کنیم ادا کی وہ پنین زندگی دے ادا او یو بے خون نا یا بحال کی داکیتی وا سبب دے عمل دی معافی کی اللہ رب العزت ان کی لڑی رو گناہ ہونا و یا الی نا تر گند ک اللہ حاکطان دی جگړې کې په یاستونو دلاله کې نوې دی د پاره دې دخلل کی په تاج ورکې شي وی تاسو تاسو دنیا او متاع الحیات دنیا وزاسکا د جنه دنیا ده او ها څوک چې الله رب العزت سره دی غور دی او باقی پات کې جن کی دی د پاره د کسانو چې ایمان وړي او پر و قل باندې یا توسلون دې ځان سپاري ولوینا ایتنیو نا کایل الابنی حاکه يجي تنبونا جزان ساتي كبائر الإثنى دلوئيو قناهونونا لوئي قناهون سمو او وعدتهمو تفصيلاً مخصورة النساء كداغيز ذكر شوئ انتج تنبو كبائر ما سنهاونا عنه نو قفر عنكم وده لاندي تفصير المعنى ذكر تلي هي ما يتعلقو بالبدعات هو استخراج الشبحات لوئي قناهنا مراد آغا بدعات دارن شبحات تدين كرا يصل والفواحشو دبعي نظام ساتي ای دااغ ضب هم یغفرون او که چې غ شودي هم یوفرون دی مو کوون کېوي دي بخه کوونکې وي وال نه تجاابو لیر لربیم واقام ملاته او حال کتان چې قبول جا کوې د کممدره خپل او باابندې کوي دامانزه امرو هم شورا به نهغوم او كار دي شورا به نهم مشهي وي په خپل م اما شورای دی دي کارتون تي وي حديث غرازي ترمذي شریف علي زي روايت ابو هريره رضي الله تعالى عنه او دی ايات باندې تفسير قوت وي ذکر کړې دي نبي عليه السلام فرميلو اذا كان امرائكم خياركم باغنيا حكم سمحاكم و امركم شورى بينكم قزار العد خير لكم من بطنها اذا كان امراؤكم خياركم کراج تاسو امیران تاسو لاس تهان خیار کوم هغه بهتر خلک وي واغنیاو کوم تلحاو کوم تاسو مالا رخلک هغ تر خیان خلک وي بریم نمبر و امر کوم شورا بينکم تاسو کار په خپل میز کې مشوره وي دا دری کارونه کې نو ظاهر الارض خير لكم من بسها دز نکي راشا تاسو پارا دز نکي د خېټین ده ان الدنيا كفاط كده لو سالا بار دمر من اهل دي او قال النبي عليه الصلاه والسلام فما اذا كان امراؤكم شراركم طلع ستو اميران بس كان شراركم على شيران قل كل واغنياؤكم بقلاؤكم ستو ما دار قلق بسيلان كل وعمركم الى نسائكم ستو كانوا جنانتا وفرضار لكل فزار القزار الارض خير ال... په ظور ار په ارې خیرله کوم ظهها پهن اضې پهخې د دزم کې خیرله کوم بهتره د تااف لره مظېها دزم ک رشانانه بیای نستا دپاره مه غوره به سره دی د تاسو دختتې حال شي دان نو بیا دو سلام د من عومې کار نو ایج ما اولهغول عادي جمع قیدی در پارا عبارت کی من امتی زماد د نیکان نیکان خلق ویعالوهو شورا بینکم ولا تقضو برعی واحدین ویعالوهو شورا بینکم او پا خپل نیس که بدیوان یو کار بانی مشورو که ولا تقضو برعی واحد او په یو رای بانی شر امتاسو عمل دون که کی من جوری گی چطوی یار زمادی رکل دی رکو حمیده د ډې د ډېر و نه خ پوېږم د ټولو مشورې نه زما یوشته دی نو اسلام فمی وله تق زو بیا را واحد را واحد یو را بانسک نهي نبی بیا اسلام د مشورې فبارې فمیلو ما نه دما من دخاره و ما به من دشاره ما نه دما هاوپ پمان نه شي من دشاره چا چې مشوره وته مشورې سری کار وړ والله خوا ها به هاو په نه من دخوااره جو کار کولو دا غیرا پاری استخاره او کا نوهر کار کی سڑه کی لازم طریقہ افضل دی یو استخاره او ذم مشورهن مشورے نور نور فوائد کی دی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیدی یو فائدہ دا مشوری دادا قل فتل للجماعت کلا کی قل میں کی ملگیری مشورتی قل فتل للجماعت دملګر میں کی پدری محبت رازی دین و اجازه کله یو مشوره کوي و انتظار الامتحان پدې سره دې لې ثقولې پدې سره اقل امتحان کولې شي دا هرڅه اقل معلوم شي چې کله سره مشوره ورکی بیا سر خیالاته او وقل مندي معلوم شي حاضرین نمبر امام ابن عربي رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړیو و سبب الالصواب حتارته دې له پارادای او لار دای چې سره کله مشوره کوي حق ته ورسي بیا امام ابن عربی رحمت صلی اللہ علیه یا نبی علی اسلام عزیز ذکر کریتی نبی علی اسلام فرمیدی وما تشاورا قوم قطو الا حدود وما تشاورا قوم قطو ایس چریه چرتی وقوم مشورن اذا کری الا حدود مگر آغیتی سیلار خود علی شویدان کم کارم که مشوری سر اوشو اگر ظاہران تاگی کې بنوکسان اخکاری تکیب اخکاری و لیکن اللہ رب رجد به آغا کار د مؤمن کار بدایي مشوري ترکار ته وون دي د ګار دي مشوروي پرلمان دي با دي راه غمان لا چې ورګړي مونږ دي تا يون دي كون پر الله رب العزت دي ولذينا اذا اصابهم البغي هم ينتصرون ولذينا عكسان اذا اصابهم البغي كلجور سيغري ته زيادتي هم ينتصرون دي بدل اغستن کی وي وجزا السيئات او صداقت یاتند بدی صیته صیادہ دمت نهه پشان دی مت نهه پشان دی دا څومره بدی او پمره بدی ورته اوره سلام مراد مقابل سی وی مراد تن زخم دی چا کیر کې ځومره زخم او پکم زخم دي دي دا دا تور کې کولې شي دیم کول سودی رحمت الله علیه مجاهد ته ذکر کول مثال دی مراد دینه کچا عبد الاخزا ک الله د رسوا ک تم ورته قوی لې شي چا د تسویل جواب اقص تور تور کولې شي فمن اعطى او اصلحا جاء في موقعه واصلحا دروس ديك خلام النسوري اوكا فاجروا على الله فاجرده على الله الله رب العز باندي ابي بكر رضي الله تعاله نال وايت اخلا خدوي كرسوثم مال ورقي فديترا مال كنيجي وكيت كاتاديريو سليم كنده حديث سيرجو كي مال خرج كولو ور كولو ترجي تي زين دخل خدا ضماني كي تو سوف معف كي تا ترسو داتهو کې په دې تر ورته د لیلي شه راته بشي او په دې تر کې چې کتلې عزت ملایوي او عزت هغه نه چې ذکر دي چې نبی اسلام پرمه قیامت کول غوا او فرمی راشد رشاد ما باندې حق دي چې هغه توور کما خلک ته هراني په الله باندې لاله چې حق دي الله را پر عزت فرمی پرمه چې زماره زاده فار دنیا کې سوق معاف کړی دي زماره زاده فار معاف کړی په ما باندې چې بندور کړو یقیناً الله رفرزت محبت نکه ظالمین ده ظالمان و سران. ورمانین بعد ظلمه او هر آتا که بدل واغت سلو. بعد ظلمه رو ستو ده ظلمنا قولای که پزا کسان ما علیهن. نشتی پدی بانده من سبیل <سؤال> سه ملامتنا. <سؤال> اینمه سبیل <سؤال> و یقیناً ملامتی افعا کسانو بانده. که ظلم کهی پخلق بانده و فتا سرکشی کهی پز مکه که دا قان د پاار لدي عذاب نري مذاب بهوي در نாள் او جا چې سورو په معدیو کاکن دا خاام مخ د مدو کارونونهدي تا ل دا کلله کومې دي د پاره او س سروس دی نه کې تظالمان کچو و ببینین دي عذاب وي دي هل علامهرض منبيوي آتي د واپس کېدهلو سللار کېدي ل را یو ورو الیا چې پکوې شيپې جاننم چا الله په مخیر خاشيي نامې نه زل کاشینه یو معنا ولما کی تا کی دینه دیو یا نای کی روح سی ام بي با خپل سرونه خدکی د وجد ذلتنا ګوري و دینین تو په ان خفین نظر لاندې من طرف ان خفین وی ال الناره ګوري با په پټ پټ فور طرف سان وی با هغه کسان چې ایمان والا دي یی سنان تا وان کسان دي چې توان کوي خپل ځان نقل طالبار یومل قیامت پر ذق قیامت خبردار یک جنان ظالمان و قظام همیشگی وی نبی دی 1400 دوستن چې بچگی دی لرا سوا د الله نه یاد ازاب د الله نه او تعالا جل الله گمراه کی کمال هو من سبیل پسو می دی پارا من سبیل سلا ریا خو سبیل ال الهدایت من مراد دی او باز نم سبیل ال جنت مراد دی جنت ولار خودن دی ورت سوتنی وی تبو جاءو کیدو حکم درب تاسو مخ ته دینه خراب شه ارض ینه وی اپس چې د ان هدی لره نبی تعالص لره مم بل جین سجیده پناه دې د خلاصی پدا او رضوان دې نبی تعاله پارا من نکیر سے انکار ینی پیدمن ان نکیرون ناصی هند دې تنتار بنی کتابو ته دې درکیم فقط چې دې مخورلو قسمه لګلې مونتال پجی باندې حفیظه نگهبان هیڅ دې تو تابع نه الا البلاغ مگر رسول جین د قران شریف او دتین سورې مائده ستا سپات یقیناً انغا اذا ازقنا الانسان كلا چه زكومه انسان ما میطرف خپلنا مهروګانی قری ح بها انشاله شیدي طالبان دي او طور سیګری داسه یاتم ستکې بما قدمت بهم فصواتنا عثم خضر لازم ددی پس انسان نشکر دین لله مو ستنا والارض يَخْلُقُ, يخلق, يخلق خل اشا او یا حبولشا اوتن حبولیشا او کور الله را پرزت مري اختیا دمانو د کې یا خلکو معشا او پخوا شي خللق ما عشااء ای کو زیکري خلسا داخلې ایجان په ک داخل دی او د غو مخوقات زیګي انړی او نری نزی کردي او داجازکرقرآ کنیک دی ای کووي د ی خلکوما اشا ک دا یا ابو لیمیشا او اینافن ورکی چا دی جخوخشی اینافن جی نکوی و یا ابو ورکی لیمیشا دلتا ایناف مقدمتا تا ذکور باندی یا خوبا جدا دا کلت ذکورو تا اشارا او کسرت دنی ساو تا اشارا دا تکسنگ حدیث که رازی علاماتو دا خیامت که نبی علیه السلام فرمی زنانه بدوم رضیتی شی تردی یو سری پز ایما بانی پنزو سفور زنانه بوی سرور دارم کنی وغی دومره به زانانت زیاتږي چې د یو سړي په سر باندې پ پورې زنانه چې د هغې تربیتیم خو دا د تا ذکورې دی وجه سر ووتي دي اوغینات مقدم اصل کېدارارت دی په مشرنو چې هغې کې ډیرور او به سر به ګه کن سوال پستانو پګري در اوولما په کېشاره ده هاغاديسته نو بیا د انسلام فمیریو بختور د هو ته چې غین اول جې پیدا شي وجه نه ات مقدم پېدي تلورم اوگا جدا دا انات لا تاگیدار دمور پلان تاگیدار ديك आले किरे तुमर دمور پلان تاگیدار ني tumeurs جيني دمور پلان تاگیداري دي وجہ میری مخي کلي دي ور کي چا ته جوو گشي اناتن جن کي لکلي تل اسلام جي طرفي جن کي وي زميني وياو واسه نمي شاو چا ته جوو گشي ازقران الکان لک ابراهيم ان اسلام جي اثر ني ني آيو زوجو ان زقران و اناتن یا ورته زکران الکان او اناث او جنکی لیکن بی بی السلام جنکی او الکان دیونی یوزر وی جون زکران, جو زکران جی. جی بیالوشی بیالوشی او اناث بعضی یوزر وی جون زکران او اناث ذوبیک دی تویلکی یمخت زیو شی دیلو شی بعضی مختلو شی بیا زیو او که ذکر کړي کې چې ځوان یوزې جوړه او شی دی و یا یال او غردی میشاو چا تے جکو ہسی اکی ماشن نبی اولاد لکی سارے او یحیی علیہ السلام یحیی علیہ السلام اولاد او یحیی علیہ السلام اولاد نو یحیی علیہ السلام خسروا دم نو پڑین بیشک اللہ رب العزت قدرت والا ذات نی لدی مناسب دپارہ دیو انسان دج قبر گرے اللہ رب العزت الا وحی مگر وہ ہسرا یا اخوا پر دینہ لکی محمد علیہ السلام تر اللہ سنگے کڑی وی یارو لگی پصوې کوي په خپل حکم چا دې چوک خو شي اي الله الا وحي و اين مراد الهاو د اول ذل اکې مریم نور سره چې الله رب العزت دې خبره ورزولې و یا پر دې نه وایې چې محمد صلی الله علیه خبرې یا پیغمبر رولېږي استادې فرشته رولېږي نه اور د وایو کې چا دې چوک خو شي ده الله رب العزت کو الیون عذ ذاته حکیم او کو ذاته وکذالک وحینا الیک ذکه وی کوم تا تارو حمن امرنا درو طرف خپلنا ورونه مراد دې لګنا بل په پنځم مرادونه دوت او هغه څه وی مراد سره رحمت او ربي بنا نس د ګلګری مراد جبريل عليه السلام ورغه کول هغه کوم چې زه کرم صلی علیه او مالک بن دینه رحمت الله علیه او اکثر جماعت علماو ذکر کړي مراد دینه قران شریفو روته قران شریف ولي ولي کی علامه ابن تیم رحمت الله علیه زنګکه بلن فرو قائم دي د حق سزادین په قران شریف باندې قائم دي د وینو درو ویلې کی ما کون ته تدریم الکتاب و علی ایمان ما کون ته نه کویدلیت تدریم الکتاب ترن دی بی بیان کتاب الایمان ترن وی بی بیان دی ایمان دا کتاب څه شه ور او څه شه ایمان ایمان پیغمبر غمبر مؤمن وی پدې شي مؤمن وی و ما کون ته تدریم الکتاب نه کویدلیت بیان کتاب سے یہ ول الایمان او اور دعوت الایمان دعوت ایمان طرف سے تھا کہ ورقولی لوگوں کا تھا کتاب موریولی کے در سے کم بیان تو خدلہ اور ایمان اور تسلی منت خبر ایمان مانے دا ایمان دعوت کا حصہ نہ رکھتا ہے یہ ایمان ایمان سے خبر تسلی ایمان جان دا رسولی گم بس کرے کہ روایتی عالم نے ایمان سے متعلم قران مون دا ور ایمان دې زکه بیا قرآن کریم عزت دا عمر روایت دې د فاروی تیږي نړۍ ومخې ور ایمان دې زکه بیا قرآن کریم عزت او دې مان مراد دا ایمان خلی چې نړۍ ترڅو پورې مخ مؤمن نه ویناو او قرآن کریم دې نزیکې نه او قرآن کریم بل وي اصل دا روایت عمر په دې عمر سے بلافه مل عالم مل ایمان متعلم من القران خدای دې دا مطلب یو ام اجماعی ایمان نو فیزه بیا دا هغه نو سمغه ته تپلی ایمان زکه ایمان یې من امام بالله او ملائکه ته و ایمان راځمالي بیا موږ ته تپلی ایمان د فار قران شریفم را واغښت او موږ ته تپلی او کتر په دا خبره یی چې دې ایمان ال مکمل شي چې کړه دې تر سو پوری پوری شي او ټول مرګی بیا قران شریف مې راخلی او دې زموږ ایمان مکمل لدی ایمان مکمل دې مسلمان او کې ولي خخيږي دا فکا او تابا دې نه نه چې ترا پوری مؤمن شوی ني په مؤمن باندې کیږي کناڅې ایمان ولا غو چې جنازه مې کې ځایه عمل ته بلا کړی دین باندې مې راوړی دا غ حدیث مطلب په یا دې د شیخ حدیث مونږه ته د شهید ته تیراغاله هغه لا ته مطلب دا دی چې ایمان سا ایمان کتاب قران شریف کوې تفریق دی کتاب قران شریف څنګه را پریږدي د قران شریف علم او کوې ته دی نه پریږدي ستا ایمان ایمان مده که ته قران شریف ته کینو لږه ایمان دی لیکن ګرځولي مونږ دی لاره ن دې ویلا چې موږ په دیواني چاته ژوند کوو او شي دا باندې غانو زمونه وای کله ته یګرته بیان تهون کې خلکو ته طرف دلاله <سؤال> نه نه هدايت ته د بیان سرات الله الذي لا الہ الا هو رب عزت ها چې وی الله رتا بيداری کوه او ته کې پسمنو پجمه کېږي او د الله رزه ته ستیرو همور را ګرځیدل کارون دی نه ټول بسم الله الرحمن الرحيم سوره الزخرف مکی صورت دی قرآن شریف ترتیب که دریش ویختم نمبرد او پنزول که دریش ویختم نمبرد دی. نازل شویده روست دو در صورت شورانه او مخی در دل صورت دخانه ترتیبان نزولن در طول یو شاندی دی عربت مخی صورت تران اسمیره رب دعو اعلان غلیدلی مومنانو سرا جنت داخل کی دنیا کې مونږه توحید ته دیرا کی او یو کار لپاره مونږ مشوره ته اون کی ورته زمونږه دا مشوره ایکجل شورا نا تزخرف زمونږه دا مشوره په شان د سروو ورغږي قیمتي کی مانوی ربات ما کې صورتن کې شهادت مشرکینو ذکر شل په دي صورت کې هم شهادت مشرکینو به ذکر شي مخکې صورت کې اول آخر کې ترغیب به پرې شریف طرف ته د په صورتې اول کې ترغیب د پررانانی شریف طرف ته انتاز د صورت صورتت ممتازې کاخوااص شو د مشرکی نو بانده. دارن سورت ممتازې په اعتراض کفار او ایکتی سیاث کې دارن سورت ممتازې په دوادو سفر کې په دې سورت کې ذکر ده سبحان الذي خلقنا هذا وما كنا له مقرنين ثلاث دې سورتو سورت, سورت کې اتم شباله مشرکین نو چې مونږ الله رب عزت نه بل څه بغیر دا دا به زمانگ پار شفارت که دا زمانگ اللہ پنیز باند شفارتیان دید دا آغی جواب پچیز کنم برایات کن وَلَا يَمْ لِكُنْ لِذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِ شَفَا نیچی کم اللہ نا باغیر نورت و کرام از کن دا شفاعت اختیار دید تره نشت دید دارن صورت کن وارتا نور واړه واډ واډه کیتراځنه داغي جوابات دي وجه زميار رسو زغروف زغروفه برائي کي پينتي سيادت کين دي وجنه ستوري زغروف الهي کي دي بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پمداه پنون د الله باندې عام مهرباني کړي دا پنځول قران شريف باندې او پنځول د نعمتونو باندې خصوصي مهرباني کړي چې د ریزال تعلق نصیب انم الله رب عزت او هغه کمانه دی غورو اول کتاب المل المبین او شاید کتاب واضح کارا یقینا غرذله مونږ دا قرانی شریف قران عربین قرانی شریف پر ويبه کی اند او کمانه دا جان او کمانه دا اند او سره څنګه کی سودی ذکر کړی دی یا کوته به ذکر کړی معنی په یا نه هو دا مونږ واضح واضح بیان کړي دی او کوم چې ځاننه او کمانه خلقنه سره متزلله او اغیث دی دا معنی بالکل غلط ده اې او قرآنی شریف مخلوق دی قرآنی شریف بارے به چې دیره پاراچتا او ځکل نه کار واخلي چې کینن ذکر دی کتاب تا اصل دا کتاب چې مو یعنی لوې محفوظ کړه کتاب قرآنی شریف مو سره په لوې محفوظ کې لرحلی الحکیم خامخا او چې ته مرتبه والا او د حکمت ورآ کتاب دی افانه غریب وان کوم ذکره ایا وارو مونگ ساسنا زکر جندا قرآن شریف صفحان پاڑاولو سران ددیو جناچی تاسو یو قوم جاتے کون کی اگر کتاب جاتے کون ناڑو گرنا زکاج خیامت پورد با پتاسو وجد چی دیر لیگلیو مونگ آدم دیالی سلامنا پاولنو کدر سکم داس کسرت دپا راغلی دی او ندر راغلی دی دیز یو پیغمبر مگر او دی داغی پوریٹو کی کون وصلات د امو عائشه د مینونو ماډل څخه خلک د دینا بچن پنیول لاره او ترشه وېده مثال اولنو او کجری تپوسو پوسو کې دینه چه پیدا کړې دي اتمان نظم کې خامخا وې پیدا کې دي لران غالب او کو هزار هغه ذات ګرځولې تاسو لره نظم کما دن پر شيابه جونه ګرځولې تاسو لره پدې کې لاره دي د پاره کتاب لاره یمې یی مقصد الله <اللاحا> غزا دې نزله مینه سماي راوي د برنا باران په اندازه فنشر نه بي بل د تمي تن فلزرغون کلو چې معنی درغون کې فريت سره کړې او چې هم دا غران کازه قبول نه بروز لېشي والذى خلقل ازواج الله غزا دې چې پیدا کړې دي الازواج جوړي جوړو نمراد مصطلی عليه ذكر کوي نر اوماده او ابن آباد سے فرمی انواع او کلح ها مراتور کسون رب رزت پیدا کری دی یا کلح ها مانا کہ ہر یسس کی جوڑی یا کلح ها مانا ہر یسس اللہ جوڑی جوڑی جوڑی, جوڑی. پرتوی ذکر کرے حق دا کہ اللہ رب رزت خیر پیدا کرے نشریم پیدا کرے ایمان پیدا کرے نفدہ نضررم پیدا کرے مالداری دین و غریبی پیدا کرے سیحتین و بیماری پیدا کرے دا مراتب نه پر دې ذکر کړی جوړه ده هر یو څه داوی متضاد څه لشتریم او ګرځولې تاسو لپاره کیشته یو رارو نه ها چې تاسو کې سوړیږي چې راګراغو چې تاسو په شاد دي یا تاسو نعمت درب تاسو کله کې برابر کې تاسو پدی وتقول وای سبحان الذي سخر لنا هذا پاک دې هغه ذات لپاره چې تابې کړی مونږه مونږ راځي او اونه مونږ دلره مقرينی طاقت کرا وسونکي خلاړه تابې کړی وإنا إلى <سؤال> ربنا لمنقلبون اوه کین نن موږ رب زموږ ته خامخا واپس کیدونکو څنګه سفر کی موږ یو دینه بل <سؤال> ځای ته لاړو دغه سی ومږه دې زندګی نم یو بری زندګی کلاړو او یاړو له وریس ګرځا دی الله علی رضی الله تعالی یو ځل په صلی باندې کیناستو بسم الله وینا سبحان الذي ثقلنا هذا او جنسیټیشن دا دې تاسو ګداولي او ایمان دې رسولان مدقس دې له اجماع څنګه وكوني ګلې رسولان دغس موږ کې و موږ دې ما نه ماده دې رسولان دې پیاده وې موږ کې شو ګردې دې دې بندگانو د الله رب ال عزت فارا د بندگانو نه جزنه حصہ ګردې دې الله لرامي عبادي د بندگانو د الله نه جزنه حصہ انسان قامق لتقور مبين ناشکر دې ښکارا اینی وری دی د هغه سنان چې پیدا کړی الله بناثین لوریانی او ورکړی تاسو نه را پجامن کرا چې وی وي د الله لوریانی دی کرا چې زې روشې په یو څنګه دی باندې په او تو چې باینی مهربان ځد په را مثلا په صفات کې خو ګرځې مقصد مسودن تذکر وهو قظیم وی دی ډګټګم نه قظیم عقل چې زړې عقل درل خبري نشي کولی دلور به پیدا کړي له باندې زمرا زمرا امام قرتبینو رو دعایت نواقع دوحمزاد ذکر کردی دا ابو حمزاد آئیو سڑیو خطی وان دا غیت که دو لورو شوان که کردو لورو شوان وابو حمزان دا وقتن وکور کلرو وقتن پروزتاری با خطی طرح نو دن نو خطی ساشاریو لیمام قرتبینو نکلکیدی خطی ویل مالی بی حمزا لایاتینا تزلو پی البیت اللہ بیلینا مالی بی حمزا تا لایاتینا ابی حمد نرتی وی شیشی چ سره مونکرا تلم نکې تزلو فی البیت الذی یلینا اران اسیری باکو کی جمون ځای نس دی دی غزان علینا الا نلذ البنینا غزوانه د غتبه قومان دی په دې خبره الا نلذ البنینا چې مونږ دی په خار زمان ررو خویات ای خلق ورنا مایو تینا ربونا ورنا او زمونږه پارا ناخزومایو تینا نو خو هغه داخلي چې موږ موږ ته 카메라 راکړي زموږ خو نه خپل اختیار نشته دا خداره ورته دا کوي د نتي راکړي کار کاند راکړي او زموږه ونان پرې غوسېږي چې زموږ غیر د چی ضمان نکړي عوام ين شهو فالحيدي وهو غیر غير مبين دی کې زنانو دو کمزوریانو تا اشاره ده بي الله لطاره لوريانه ګرځي یو خو بي په خپل غصې کې دویم زنانه کې دو قسمه کمزوري ده یو د خز په هر سره زنانه کمزورې ده زنانه چې ترضومې کو پهنی کوي ان سره خکول اکاري نه دا ځان خو رو ز رو په خکې کړي دوین کمزوری د هغه دا دا چې دا کمزورې دا جګړه واغیره خپل مام بیانی شيکاره کوی جنگ واغیره ووقتې جن کول خوڅخ خپله خبره دا بیا سپې شي کوی نو من ی شو او ف حیتې دا ووي لو کمدله را ینی دا کو تړون بغیر خصن مخارجون دې سره زمتم زوری و و کی او وا فلقسام غیر مبین او دا په یګره کې غیر مبین نه د ښکارا ینی نه د ښکارا کول کې خپل مدعالره وجعل الملائکه الذین او ګرځي فرشتي هغه چې بندګاږي بندګانی د مهربان زادي انثا جنکې اشهدو خلقهم ایا حاضر دی خلقهم پیدائش بدوي سم تو تم شہادت تو مریض کرا دی نبی علیہ السلام دی راجہ مکہ مشرکین توئی تا توئی ج پیدا کری دیوے منہ تم شران دے وی دی منہ تم دی جواب دل دیکھو میرے گرے کی گواہی نہیں دیو دی نہ تاسو کولے شی ویل ودی کچرے خو خشوی دے مہرمان زت اون بغیر دے بل چاہ پر میں نشتے دی لرا پر سکوا می مگر اٹلیاں ایا راتل <سؤال> کړي مونږ دي تا فقیتامن قبلې مسجد دينا وهم به مستنفقو دي تاغي مونږ لري دونګي بلکې بل مونږ دي د مخکتاب نه ور کړې بلکې وايي چې نن مونږ دي پلاران زمونږه الله امت په یو طریقو مت په مانند طریقو او یې کینن مونږ په ناکو د دې باندې لار مونږ دي یو دا ورنګي ما ارسلنم قبلکان دې دي لیکلي مونږه مخکتاب نه په جوګلیکې کې سره وونکی الا مګر ویلو منظر ده هغه مترف په غوځې کرکی خغنیا او هاور او اسا او ها مازار سره یو داوت مرتبه وی په قوم کې مګر مازارو دبی انا وجدنا یکنن مونږه مونږه پلاران مونږه په یو تیری خدایانه او یکنن مونږه پلار دبی باندې مختجون روان یو ارتقا کوي ویلو پی رنگر یا اوه اگر کراصل کی ماتاو ساب احدن دیر په هدایت باندې دا اټنا چې مونږ لی تاسو په دې پلان نن تاسو ولې یقین نه مونږه اټ تاسو په دې لګلې شو انکار پهون کیو تسبح والله است مونږ دينا پسو ګورا ترنګیو انجام لګرو جنو یاد کو څو اقبراهيم علی السلام به ثوري دلیل نقلي ته کړ دې پلان غلط دی ورته یاد کا کرے چې ویلی ابراهيم علی السلام خپل لار او قوم تا ما ده هغه چا چې تاسو عبادت کوي مگر هغه ځاځي مال لري په ځا کې دی دا لازمات لار تلار کی ګرځوی او مونږه کلمه خبره ده دا پیټن باقی, باقی فی اقبه فاولاد فا دکی پیټبی سراج المنین او ذکر کړي ایمن ذریه تی ولا یزالو علیهم يوحد الله همیشکړي الله رب ال عزت ابراهیم علیه السلام اولاد کې ما یوینه په لاله او دا کم د جہالت سواله ما همین او اکثر د ابراهیم په اولاد الله رب العزت خاندان د ابراهيم رسواله توحيد منه خليکين دي دا پاره چې وی روګل دي بلکه پیداور کړهما دي کسانو د دې پلارانو ته د دې چراغې دي تعلق ورسول مبين او پیغمبر کرم مبين معنا معنی لري موذير التوحيد کارون ته کارکون کړي د توحيد خر خار څوک دي قومبین معنا خلکون کې توحيد او د پیغمبر هر کله چراغې دي د الحق حق والدي حتنا مراد يا نبي عليه السلام يتوهيدا والدي هذا دا تيرون داخل سهرده أو يكنا ننقذ بانه كفر كون كيو والدي لو لا نزل هذا القرآن وولي نرازي دا قرآن شريف على رجل من القريتين عظيم على رجل فيو تريبان من القريتين دا دو كلنا عظيم دو مثلا بده دا آياتا يا خدا عظيم تفت دا رجله وړې ناراضي دا قرآني شريف په یو دلیل <سؤال> وی باندې د دې کورونا د دې دې نبی عليه السلام کړه مراد دې او مکه ته مراد و نبی عليه السلام کله مکی وو مضیه وړې تراکل عظیم په دې سړي باندې ولی ناراضي نبی عليه السلام خو دې نه کړې نه دا خو یتیم وغیرہ دې د دې صفات عظیم د له قریته نده چې وړې ناراضي په اوتن لوی باندې ینه قرانی شریف د دو لوی کلونها از دین مکیتا د وجه د شرافت د بیت الله <سؤال> شریف نو ویلو ذالوی کلی دی او طایف تی عظیم د وجه تجارت نو ویلو چې په دې کلی نه تجارتونه وکیدل غور خبرم اولنی وا او هم یقسمون رحمت ارض عظیمه مراد عبد الله بن ابات ذکر کول دی ولید بن مغیره قریش جدا لې سړې دی ولید بن مغیره باندې ولی نراتلو مجاهد وی اوس د عربیا دی ول مکه کې وی دی دي نو د باندې ور قران شریف مزاتله او باز عمر عمر با ثاې په چینه بازی کوي خویب بن عمر بن عمر عبد بن عباس فرمی دي بهغه اشاره کوله مشرکین او خویب بن عمر د بتو نه وی تړې غنللو هغه تن بوثرین پاغراغ له وی زم کولداري مسعود بن عمر په دې جو تړو زاهر ته ذکر کړی دی و ډیر اوچت غنډیل پټا چې پاغراغ له وی دارنگ نور ویلی خلقت بدی یادون دیوېس کې څو ډیر ملدار وی هغه په نغوه تور کړی کی الله فرمای اي دي تقسیمې مه ربانی دروستن نو تقسیم کړی په مې دې کې مايشه سامان د ژوندۍ دوی ژوند د دنیا کې او پر تکریم غطا زوینه دی ده پاسه زبازو درجاتن په درجو کې نیت خدا هم بازن سخریا د لپاره چونیتی بازی بازو لرا سکرین ما نه خدمتگاران سکرین ایفل عمل مجاهدوی او وړاندې د کښی ذکرتوري اووانا و قدامان دینه خدمتگاران جو کی امداد نه واغ نېزه کټول مالدارن مزدوري بچا کولې په لاس مالدار ته اومده غږی غریبي ګرځولي او رحمت در رب سا ور دې ده هغه نه چې جمع کوي په چیرې نه دا خبره چې را ټول خلک ویو چې ما تل په کوفر شیم خامہ قا درځولې د هغه د کو پر کړي په مهربان ځد باندې کورون د دې لراڅو قفن کې تونه او کورې علیها يظهرون دې پاغه باندې او کورون د دې لرا و باندې دروازې وسره نه تڅنا علیها ایت ته کوم کړي پاغه ته کی لاګي وذكر فاداتول <سؤال> به د سرو زرو کوين كله ذلك اني دات لما لما بمانده معنی مگر الا مګر درته کړه چې د دنیا د حدیث کړي د دنیا مبعوده عند الله وال کاافرو مبوزوت مب ل مبول دنیام د الله پ مب الله فنی باې مبول نو مب دنیاته الله ر او ورنا که دنیا قذ والله به کاتر مسلمان تې وورل سګه چې بل دي لو كانت دنیا تاات اللهجناح باوزتي ما سخ کاافم منشرربما او ک راتل جلا یو ست که وبو بکاسر تنی ورکړی ولا سرا قدر قیمت د دنیا نشته در تو سيزو نسته ده چې په دنیا دا او اخرت پنځره بزاین غره دې د 파رم متفقانو و میا شو ذکر الرحمانی هر هغه چې مخواړو له ذکر د مهربان ذات نه یا شو امیا باز منک یو رز مخواړو له ذکر د مهربان ذات نه نقیز له شیطانن وار کومون کوو د پسې شیطان پهله ق پهذابد د د پااره ملګې وي قري اوله میاب دې پنې پیا کوم تړی چې د قورآناړي دلې دی پوهشاه دا دشیطان ملګری دي هغې م را پرې دي دو قل دا ادارې پاثره کې ملګې دي وي نه همله یوسدونونهون ی ک داشیطان خ مقابلې دي ل رادنې غلاې نه احتونه اودي زمان کې ی کلدي په ضایید دي پهنیغللا دي, دي, دي, دي. تربي پې و های با دیالی تا حیب توزدی بینی او بین کاشویز ما اصطاف و منسکی بودل مشرقینه د در مشرقینو یاکو مشرقین نمراد مشرق او مغرب دواندی خودل دانده تا تغلیباً ویلی که مشرق تی خلافه ورکریف په مغرب باندی یا در یقنی او د گرمی مشرق تی نمراد دی در یقنی کی جدا زی ننور را او گرمی کی جدا زی نن پس دیر بعد مل گریدی ولایین تعاكم اليوما هذه كرازه شيطان با... ور قرطبي ذکر کړي دا شيطان ور سره ملګری ملګری تربیه کوي قیامت ورځ زم dili حسنه نیولې او جهنم ته اميوځل اړشي تېرې به فائدې در نه کتاب ځانندزې اى ظلمتم کله چې تاسو ظلم کویا خو ځان کویا دنیا یا ظلم ته منظر المنصر کې اشرت چې شرکم کړی يې کينان تاسو لا بازات کې شریکي افان صاحب پرس نو سما اي یا لار قدل شي راندو ته او من فی ذرا لم او هر ها وسو کی وی په گمراهی کار کین فست کی ربوز مون تعالی را د دینه په تو کین له مون د او نور ین کله یا او کیو مون تاسو واه تو وعد نام چې والد کریم دی تر ان یی کی فست یک رن مون په دی قدرت لرون کیو فست ام تک بل لوی او پس کلکی منگولو لگواب هاگ کتاب که وی کولیشی تاتا جی کن انتخا مخاپنی غلار بانه ای و اینهو لذکر لکا ولی قومکا زمانی دی یو مانا دا قرآن شریف ونو نسید دیستا و سا قوم دا پارا دوی مانا قرطبی و ماجیدی کری و اینهو یعنی القرآن شرف لکا ولی قومکا قریش دا قرآن ای نبیر اسلام سا دا پارم شرف دا شرفت دیگ او تاسو قوم کور یې لپاره عزت دی چې دی تعالی قران دیپا دړي کیو کسب پیدا تو سنت پی او قراني شريعتي ورتور کوي یا قوم نه مراد امت دلي دي اسلام ټول دی چې دا قران ست دا لپاره ست امت دا لپاره شرافت او عزت دی او کلی باندې عزت ملایې چې موږ څنګه چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي عزل قوم هذا الله بالقران پس سوف هت تسالون اوزر د چې تانو تپوس کولی شي تپو تطتې وی ان شکرې الله تپوسې ما تا ته کتاب در کړړی او تا پهې شکر ادا کړړو یانو ادا کړی ګم فول داې تپوس و کې خوتبي زیکر کوي اې له عملې د الله به عمل پاره کې تپوسې اوان پهې ته عمل کړړو یا د پې عمل نو کړړی و من له تپوس دکان دا وچانه چېېږلو منګام من قبلې کا مخکستانه انبیاء الاسلام کو موجود نسنگی دی تپوس کولو یو جواب علماء داتی پاشپل علی لطول باندې بان دی تپوس دی او کان دوین قول دادی عبدالیو نعباد سیمنا عزاد المصیر کی ابن جوزی رحمت اللہ لین اقل کڑی ذکر دی انبیاء الاسلام مراتن امتون دی انبیاء الاسلام دی امتون دی تپوس کان او درین قول تفیر مزرزی په کڑی دی دی دی دی دیننو کی تسوچ چکا دی قرآن شریف کی تسوچ چکا شي تپو سکدا اچاراشلی کلو مونگا مختیسانہ میں رسولین علیہ پیغمبران زمونہ اجا نائے گرذل یومنگا من دون رسنانی تہواد مہربان ذات ندیہ پر نور شو جو رویت کراسلے نبی علیہ السلام نے میراج پیشوان نبی تو پر میں اللہ رب العزت جس تپو سے اوکا نبی ضرورت مشتا زمانہ بالکل یقین دی کتابل تہ بسو گلہ نبی او بل اعلان مختم ان <سؤال> کی سرا لے گلو موسی علیہ السلام فقلو دلائل و قرون سردارانو درته پس ویلیو موسی علیہ السلام کینن زه پیغمبر مر طرف حضرت بمکنات ما فشار کلا جراتلو کو دی دپوازی او دلائل دی په دی وخت دی وین یز اكون خندا کو ان کیو نہ قیوم گیتہ سموجی ذات ما گداډې وی می من اخ فی عالم صلاغینا حس موجینا لوی وی اون موندی یو مون دیلا را په باندې دی د پارا چې دی روګ دی یا ایها الصاهر و ای صاهر ا یا خدا دی استهزاء کوله لکه څنګه رسول احمد صلی الله علیه ذکر کړی دی یا د دې عادتو یا بعض نمیداستو خیرن او تلزمون لکه عبد الله بیا باندې خپل ځغل منطلق دی جزیره صلی الله علیه ذکر کوي صاهر اصل کې ذکر یا اټن کې سیر یو لوی او چې د مرتبه غنل ا کینن سباجی وسنګ خلک علم غنی نو دقه یا ایو ساره عالم یې کوه ل عزت توری ورته ویل دوا غواړه زمون غطارا در بلšana هغه توچ واده کړي تاسو نه لیکن مخا مخالر کیو پس هر کلا چې لري ک زمون دې بنازاب اذا هم ين کوسون دې په دې وخت کې وعده ماتون کیو او اواز کوفرونتی قوم په خپل کې ای زم انا قوما الی سلم الک مصر اینه به مار نه یی د پارا با چهت د مصر وهذال انهار تجری من تحتی او دا نهرونه روان د زمانه مزری و سلور نهرونه حاغه اشاره کی یو ته ویله کدا نهر شاهی باچای نهر دین ته ویله کدا نهر طولون درمو نهر او سلورمو نهر تینه دا سلور خاص نهرونو روانه پدیماند فقر کوله مینتا فی يأخو يا معنى من تحت تصري زماد محل لاندي يأخو معنى من تحت امر زماد حكم لاندي رواندي ايا تاوتو نويني ام انا خيرون یا زغوره ما یا اغسان هو مهين كذا زلاله ده معنى كذا زغوره ولا يكاد يوبين او نده كريبه شده بيان روكي ولا يكاد يوبين بعض الامو ده ذكر كريده كده بيان نشو كريده موسى الاسلام فجبه كي لقنت خدا خبر سينه ده جه دا د مث تنم د هغې د پاپاره مخکې د پړی واره باخلی صودې و مرري اصل مراده وله یک اوبی یو ماه چې د دره نشته دی په یا غ سره ډلی تهې د سره تون برو خله خو زما وک لاندې دي دوی ماه وله یک اووبین وانه اعلاممن وانه زمونږه بغې دی بل جاات باید نهشي کوول خو سره د مونته ځان تکره کړیدي پهله اون کیا پسوره نیشرا خو سوله پا درماندی اصوره تنلوی بانگری من زعبین دسرو زرو یا راشیده سرا پرشتی مخترین جوختی جوختی مختی با پنگری باندی بادشان و فقر کولو دسرو بانگری بیچولیو پس تخف قومه یو مانا جا لغم خفیف العقلی ویگرد اللہ تسبت اقل والا یرکم اقلان ابن عربی سیبوی اجا لقومه قول قوم جایلک او نا امدغسی او تاسو او نو دیتا ویدار یو کدد د دغه قاعده د دنیا کې سره چې تاسو مر دي لکه دیو تا ویدار کی سمره چې د یو انسان عزت کین دی وتا تا ور افاقتی او دی وتا ځان ځان دی و جنا پرونډا او خارتو کړو د چا به عزت نه کولو ټول بیزړی دی ګلاملک سره چې څومره خلکو بیزړی کوي خلکو عزت کوي او یو علم او تارخ چې څومره خلکو عزت کوي خلک دا بیزړی یک دینن او دیخا من فاسق دین وکم فاسق دین مله خار دین انت اعتل الله الله تابدارین وتون کی فلما اعتقونا هر کله چې غمدنی کوم لرا یې غصه کوم لرا انتقام نه منهم بدل واغصهم دې دینه فغرضناهم اجمعین فغرتهم دې غندلرا فلما اعتقنا مونږه غصه کوم تعال اسلام نام غصه کړو و مصطلی اسلام د الله خبره کوله دی وجن الله رب الجذان تنسبو كون فس و یعلم فقد غذلوه من دیلرا سره سل فن تلف و معنی دی یو معنا غذلوه من دیلرا صف تلفا یعنی مختنی دا بنی اسرائیل ومثلا للاخرین او دا مصلا متعلق د اعتراض ترام او دا ترونم هلاک و مثالو د پار د اخرین نو په جان لاوم هم کی زمیرایه بنی اسرائیل ته سر. بنی اسرائیل په دې درات مخفی او ویستل او دا ترون یالم په کی راگیر کو یا صلی فنمانه مشران د او مثال یعنی عبرت ذات عزاب کی اخر نو لپاره او هر کله چې بیان کړئ شو دوی د مریم کوم مثال کی اذا قوم مکمل وي ستون په دې وخت کې قوم تاسو ستون اوریدون کیه باندې ځون کیو ول دی ایا اعلی زمونږ غور دی یا ځړې معذربو لکان بیان نه ذات بیان نه کیدی تا تا الاجل الاجل ما غزجغری یعنی جګړه مطلب دی بلکه دا یو قوم دی جګړمار ان هوا نو دا ییته لري پر هغه ځمږ باندې چې ځان کړو موږه غر ذل موږ دل راه مثلا مثال په معنی مشر مشر د پارا د بنی اسرایلو کچري زمو خو خښوي خامہ قادر خا دونه کوي موږ تاسو نه ملائکتن فرشتي بلار یخلو خلقون پس موږ کید صفات کیدونکې کی. و انه او یقینا دا ایسا علیه السلام رو که زمیر بعض علمه راجعی که قرآن شریف تا بعض علمه ایسا علیه السلام بعض علمه نبی اسلام السلام تا یقینا دا قرآن شریف یا ایسا اسلام السلام نخواد قیامت تا شک مکوی تاثب بده که تابداری او قیز ما دانی غلار دا ولا و لا یسو تن نکمو شیطانو وعد نره ایتاثل را شیطان بیر قائل و سای و سیپا و سوغر یکنا دا دپارهستاسو دشمن دکاره هر کل لا چې راغې ایثال سرسلام پهوا او دللی لو ویللیتان چې سره را تن او تویل حکمتې په حکمت باندې حکمت ماد تا راته مدارک لکه نه زی کوي یا حکمت ته مراد مجزات یا مراد دیې اننجیل ولې او نه لکوم او یانو کوم تاسو بعض لزیبانې هاسه اختلا پر تاسو په دیږې فسوية ريك إذا الله نا او زما ثابت داري او قي يقنن الله زما غم رفده سالس غم رفده فسد دي الله عفادت او قي داني غلار دا فسرف الأحزاب من بينهم فس مختلف شدل فمنز ديكي او اختلاف سري مرن كي تبطيلاً پرشيو فسحالاتت دي دفاع دا كثانو كي داريماً دي دازاب دورزي درناكينا دي انتظار نتیم اگر دا قيامت دا كراب شديتا ناصافاً وهم لا يشعرون او ديبنكوهيهي الاخلاهو دير دو سان فدا ورزبانهي بعضي ده دي دينا ده پارده بعضو دشمران بمي مگر هوا کسان تي مرشخشان دي اي بندگانو نبي جرا پتاسو نبتاسو غمجن يي هوا کسان تي مانو دي پا ياتنو وکانو وكانو مسلمين ودي غالكي خودون كي داخل شي جنت تا تاسو و ازواجو یا خو هغه بيبيان حسابو کې کوم دنیا کې یا يا وازات کوم قرته وي هر ولعي په نه مراد دي تو خبرون تاسو لا خوشاله ته خبرون معنا تاسو څنګه توڅیر مونتا تاسو ته خوشاله خوشالي تاسو ته دوی ته ایمون پتا تاسو باندې منت نه شي او ابن عباس ته په مه تو کر مونتا تاسو به عزت مون کي شي ګرځوله شي پې باندې دي صحافي مين ذهبن عوامل مګو د سرو زرو کې واقعه بنوږي او پدی که یعنی شراب وغیره با پکی گرزو لیشی او پدی که ها قصد ہوئی چه خو خشیده نفتن استاسو و تلسل آیونو او یخی استرگی او تاسو پدی که همیشه پلکل جنتو لطی دا جنت ها غده اوری سموها چی میراز کدر کریشه تاسو تابی ما کنتم تاملون و سواب ده ها چوی تاسو سامل کوون کی عبدالله از نعباز چه فرمی میراز اسه که ذکر که جنت د ټولو دنیا د هر یو تن لپاره فکزه پا شي جنت کيم د ټولو دنیا د هر یو تن ته کیجدا کیجدا زیسته سم دی. جنتیان کم کافر دی ندايو په جنت کې زی او یاننن کلا ماغه زی کړي د نور متقینان تبور کړي شي یاننن کيم د ټولو خلقو زی او ولیکن هغه جنت کلا و عامره د وکی نه ماغه به کافر تبور کړي شي د پارا تاسو فريکي میوي به ویډيري او د دینه تاسو خوراک کوي یقین مجرریمان پهاضاب د جهنم نیم ک بهوي لا ی فرته روان ووم نه بهرولی شي ددی نه د عذااب یاغلی په پولې د دو نهوه ک مکیسون او دیوا په دی کنا امیدده وي ان د هر چا نه موزلم نه دی کړړی پهدي لکننودي پ خپه اے اواز زوکیا مالککو ایمال کې دوا وواړه زمونږپاره چې پزرو شي پلو و کې پو باندې راستان حال ماکتون دا جواب یا خوتلت کاره پس به یا به زر کاره پذا جواب وررکې دیباربارار ورتهوي بار بارغ رف نه دواو کا پلو شي پرسته ورته چتي زر کاره پس و ان کو ماکېتون تا اوسوو پهې کې پ کې دون کې یا ماتهون کې لوکو د لا نهپل کېاپراتي ک سره را تل تا او پرستیان لیکن في صفحة سنة حق لرابط برون كيو أم أبرمو أمرن أيدي مضبوطي ياك لكي يو كار يعني دا علاقت دستان نوغم لكي ونكي ونستاني جات أيو كمان كي دي يقينة ناورو منغا أغا فت جرگي دي فت أو خارج جرگي دي شك ورسولونا أو فرجدية منغا دي سر بي يك توبون لكي قلق ويا نديري السلام إن اچھی ری وے مہربان زلفار اولاد النایب فان اول العابین فزے و زاول عبادت کون نا یہ مطلب ہے کہ آیات 3 نجبر رحمتہ اللہ علیہ ذکر کرے دی اچے اللہ جی وے نماز والا غیبت کرے دی خود اللہ جی نشین ذکر عبادت نہ کما عزیز الان امام رازی رحمتہ علیہ نور ذکر کرے دی جیڑا استاد ذی وم قدر کو لے څنګه نړیریستنه پر می که د الله کتی نایب وي ما وغواړم چې زی وي ما وغواړم چې باید کړی وي څنګه چې د الله رب الکتم امام شفیع رحمت الله د نن ځکه ډیر حالات راځي امام شفیع رحمت الله ري یواز یوالک رمضان ډیر په عزت ورته پات شي دا کوټي وي ولي وایدا چې د زده پلار زما استاد کېږي وایدا د پلار په ذمہ دار ترې وي ماته او مسائل ته پوس کړوان چې کله پلار راتهیرر چې دا کله خوب چېد دیال غربانې ټز کې دا د س بلو نخ ده ما د ځنه دا یو خبره د دا پلارې ز کړې ده دو وې د وی هم پرې با دغ ګ اک ځ مطلب ایات دا دی الله را پرزتفرت تغیر ځوی و هم نوما به بیا هم د الله را پرزتعب بندې کولی ځکه د ځ ارتبا حالله پلار نه کوم وي پ د الله را پرت را چ د ځه ک دی عرب دعوش دی امنا یسوی کون دا غنا چیزی بیانی پس بریگ دی دی را یقوزو ویلابو چلو گو کیا بچو کی تردی چه مخامو کشی دا غور سران چلی سره واد کولی شي دا الله ها غزا دی چه باسمان کم جلا دی وفی الارضی گلا ونفضنک دی دا الله حکمت والا اوفو حزا دی و تبارک اللہ بی برکت جون که ها غزا دی چی دل را ملکست محوات اختیارات اسمانونو دزم کې دي او هاغه څه چې دې قومه سکري او دی الله تعالی علم استعاده علم د قیامت دي او دی الله تعالی تاسو واپس کړي شي ولاهم لكل دین ان دي دی اختیار منحا قسان، من هاه کسان دې ورته چې زه و هي من دونه سواد الله نه شفاعت الشفاعه عت الشبه الا من شهده بالحقي مگر هر هغه چې گواہی کړي په حالت فطره ما ذکر کوي بالتولید چا تویید من لیوی آغا با گواهی کئی شفاعت با قید آغا دفار با شفاعت چیگی. و هم یعلمون او حاولا دیچیدی کوئی گی شندتی جا پاکارونو. فچر تبوسو که دی چا پیدا کری دی دیلارا لیاقولون الله خام خاوی چا اللہ رب رزتی نی پیدا کری فعنا یعفقون فکم طرفتا وارو لیشوی وقیلی او ویناد پیغمبر ای رب زمان انا ها اولائی گرندا کسان قوم الله عزمینون یا قوم بیک ایمان نروری فس وحه انهم فس مقوار و دبینه ور تواهی السلام سلام سلامنا مراد مداری کوئی سلام دا بیکارتا او ته کدیر کې ما مرادی رحمت صلی اللہ علیم دکر کری یعنی سلام دیده بیکارت پس اوفی عالمون پس جربه چلی و پوحشی یعنی خیامت رس <سلام> را روانه دا واخر روانه ایسا